Анголон, серж Голон, книга 8. Спокуса Анжеліки. Частина 5. Золота борота зазнає поразки. Розділ 56. У Гольцборо було багато дітей. Вони бігали веселою з грайкою. Дівчатка з волоссячком, що вибивалося з-під круглих капелюшків або білих чепців і розпатлені хлопчаки. Спіднички підгорнуті, а штанці закатані. Щоб легше було хлюпотіти по калюжах, залазити в човни, стрибати по піщаному березі, ганятися за тюленями, яких тут називали морськими вовками, вони бігали тут і там, у компанії голих індіанців, на бігу засовуючи в рота, то молюска, то яйця чайки, то якусь квітку. Притискаючись обличчями до дощок сараю, вони з цікавістю розглядали взятих у полон піратів і мчали до гавані, щоб помилуватися мальовничим видовищем. Кораблем серця Марії, що осів на кормі, захопленим цього ранку. Потім, збігавши за водою до лісового джерела, вони ставши на коліна, напували поранених. Цей день у Голдсбору закінчився поразкою пірата «Золота борода». Вранці Анжеліку розбудив віддалений гуркіт гарматних пострілів. Вона відчувала біль і в душі, і в усьому тілі, не розуміла, що з нею сталося, і довго не могла збагнути, що знаходиться в Голдсбору. Поглянувши в дзеркало, вона побачила в ньому своє розпухле обличчя. Одна сторона його була суцільним синцем. Губи здулися, вона ледве могла повернути голову. Анжеліка оглянула кімнату і, виявивши в скринях білизну та одяг, які поклала туди перед тим, як покинути форт, одяглася і причесалася, як і раніше, погано розуміючи все навколо. Потрібно було знайти якусь мазь чи бальзам, щоб змастити понівечене обличчя. Відчинивши вікно, вона побачила внизу кораблі, що летіли під повними вітрилами. На тлі сірого дощового неба зрідка спалахували червоні вибухи – Потім докочувався постріл. Перед Голзбору йшла морська битва. Три або чотири кораблі переслідували супротивника, який втікав. Який спритно ухилився від атаки і, розгорнувши вітрила, зник з поля зору. Чейсь голос покликав її з глибини будинку. «Пані Анжеліко, пані Анжеліко, де ви?» «А, ось ви де! Слава творцю! Ходімо! Ходімо швидше, моя Люба! Стільки поранених, стільки крові!» Анжеліка впізнала в цій жінці, яка волала до неї маленьку пані Карері з Ларошелі, яка емігрувала до Нового світу минулого року разом зі своїм чоловіком-адвокатом і десятьма дітьми. Що відбувається? Звідки поранені? Вони нарешті поквиталися із цим проклятим золотою бородою. Хто це вони? Граф Лібуссьєр Ванерек, англійський адмірал, ну, словом, усі, хто поклявся розправитись із цим негідником. Ранці з'ясували, що він знову з'явився біля островів. Пан граф одразу ж погнався за ним. Його змусили прийняти бій. Пан Дурвіль щойно приніс повідомлення про перемогу, але схоже, що при абордажі сталася справжня різанина. Кораблі повернулися до порту зі здобиччю, а там повно поранених. Пан Депа Ірак послав по вас, щоб ви надали допомогу усім цим нещасним. Ви, ви впевнені, що про це просив мій чоловік? Ну, звичайно, що можна зробити без вас? Кажуть, хірург із безстрашного сам поранений і не може виконувати своїх обов'язків. А нашого лікаря парі, ви знаєте, від нього мало користі, коли йде така бійня. Господи, а з вами що трапилося, бідолашна? Ви ж поранені. Це дрібниці. Анжеліка піднесла долоню до щоки. «Я... я потрапила в аварію корабля біля берегів острова Монеган, і мене вдарило об скелі. Зачекайте, я зараз піду з вами. Тільки візьму сумку і покладу в неї кілька необхідних інструментів. Є запас скорпії». Автоматично, рухаючись, вона ретельно зібрала все необхідне. Тоді як у голові їй тіснилися болючі думки. «Колін!» Колін загинув від руки Жофрея Депейрака. Якби вона сказала вчора ввечері, якби їй вистачило сміливості сказати. А тепер Жофрей Депейрак убив золоту бороду і кличе її допомогти пораненим. Отже, він згадав про її існування. Але чому? Задумав якусь нову помсту. Раптом він кине їй під ноги труп коліна. Цього вона не витримає. Вона не зможе втриматись, впаде на коліна і, плачучи, обхопить голову коліна руками. Господи, молилася вона, не дозволь Жофрею зробити цей жахливий вчинок. О, Господи, як могло статися, що ми з Жофреєм раптом стали такими ворогами? Слідом за пані Карер вона спустилася сходами, і вони побігли до площі, куди мешканці Голсбу розтягували матраци, набиті водоростями, шкіряні відра з прісною водою, покривала. З баркасів почали носити перших поранених і вкладати їх на землю. Одні з них стогнали, інші вивергали гучні прокляття Ранок цей став для Анжеліки суцільним кошмаром Вона вже ні про що не могла більше думати Вона різала по живій плоті, зашивала, промивала рани, робила перев'язки Перебігаючи від одного пораненого до іншого Вимагала допомоги, організовувала лазарет, ганяла дітлахів То за травами, то за полотном, то водою, ромом, олією, нитками, голками, ножицями Засатавши рукави з руками в крові по лікті, вона протягом багатьох годин надавала пораненим термінову допомогу. Визначала наскільки серйозне поранення, давала розпорядження щодо догляду за пораненими та складання потрібних ліків. Дуже швидко довкола неї виникла колишня атмосфера. Вона впізнавала багатьох із тих жінок що заходилися їй допомагати. А Бігель, рухлива та спритна, незважаючи на свою вагітність, енергійна пані Карер, спритні слухняні дівчата, за прикладом старших, сміливо дивляться в обличчя стражданням і смерті. Раптом біля неї з'явилася, подаючи їй хірургічні інструменти, тітонька Анна, акуратна та уважна. Вона побачила стару Ребекку, яка схилилася над вмираючим. Один із хлопчиків всюди носив за нею великий мідний тазик, постійно змінюючи у ньому воду, щоб вона могла вимити руки або намочити полотно для перев'язки. Минув якийсь час, перш ніж вона впізнала в ньому Марсіяла, старшого сина пані Берн. Вона зразу ж посіла серед них своє місце. Але, вдаючись до справи зі своєю звичайною енергією, вона тим не менш відчула, завдяки своїй проникливості, що їхнє ставлення до неї змінилося. Прослизнула в голосі легка зневага, підібгані губи, ворожий погляд. Може, їй це тільки здавалося? Ні, жителі Гозборо все знали, усі знали. Тільки пані Карер поводилася просто і сердешно. Але пані Карер ніколи не була пліткаркою і не хотіла вірити чуткам про те, що графиня Депайрак зрадила своєму чоловікові з піратом. У той час, як Анжеліка старанно, забувши про втому, допомагала пораненим, за нею крадькома стежили увесь ранок, намагаючись відгадати, чи вірні були ці чутки. І найжахливіше було те, що це були не плітки, це була правда. В усякому разі майже правда». Вона справді була в обіймах золотої бороди і відповідала на його ласки. Їй хотілося крикнути їм у вічі, що вона невинна, переконати у цьому себе, стати такою, як раніше. І вона схилялася над пораненими з нескінченою ніжністю і співчуттям, оскільки сама ніби носила в собі рану, яка кровоточила, яка завдавала їй з кожною миттю все більше страждань. І їй так хотілося, щоб хтось їй поспівчував. Але їй ніхто не допоможе. О, пані, рятуйте мене, благали тяжко поранені. Але самі їй не було кого благати про допомогу. Її страждання не могло викликати нічі його співчуття. Іноді воно пронизало її з такою силою, що в неї були готові опуститися руки. Жофрей мене більше не любить. Як я могла так вчинити з ним? Він такий чудовий, такий добрий, а я так принизила його перед усіма. Він ніколи мені не пробачить. Але чому він попросив мене допомогти пораненим? Просто він потребував мене насамперед його товариші, а потім уже його почуття. Це так схоже на нього. А потім він знову прожене мене, відкине. Він не захоче мене більше бачити. Він так і крикнув «Не хочу більше вас бачити». Незважаючи на все це, їй здавалося, що коли вона працює ось так для нього і майже поряд із ним, сталося щось на кшталт перемир'я. Він покликав її і це давало хай незрозумілу, але надію. Він покликав її, він пам'ятав про неї, значить вона ще щось для нього означала і вона з ще більшим запалом бралася за роботу. Вона схилялася над нещасними, які кричали від болю, заспокоюючи їх і підбадьорюючи. І їм здавалося, що це Янгол спустився до них із неба. І вони заспокоювалися, варто було їй доторкнутися до них. «Це пані Депейрак?» – питали ті, хто її не знав. «Це вона!» – кричали їм. «Побачиш, вона тебе вилікує!» Така довіра надавала Анжеліці мужності, поступово пом'якшуючи її душевні муки, і допомагала їй гордо тримати голову, незважаючи на те, що вона не забувала про свої розпухле, а тепер ще й спітніле обличчя. Вона прислухалася, намагаючись вловити відрізки розмов про перебіг битви. Але ніхто не говорив про смерть Золотої Бороди. Говорили тільки про ту жахливу і криваву сутичку, яка зав'язалася між екіпажами на палубі серця Марії після того, як корабель був узятий на абордаж. І Месир де Пейрак стрибнув першим. Ранок був у розпалі, коли кораблі, оточуючи свою здобич, увійшли до гавані. Корабель з золотої бороди, який нахилився зі зламаними щоглами, над якими повільно розпливалася немов тяжке прокляття хмара диму, Причепився до одного з островів посеред затоки. Тепер на баркасах почали підвозити бранців, і вони виходили на берег в оточенні матросів із Голсборо та солдатів гарнізону. Пан Дурвіль наказав помістити їх у крите гумно для маїсу. Ця груба сільська будівля була досить просторою і мала лише один вихід, що полегшувало роботу стражників. Один із бранців відбивався, як божевільний від солдатів, що тягли його пустіть мене! «Убивці! Я поранений! Зрозумійте ви, що я тяжко поранений! Я здохну через вас!» Слухавшись у цей голос, Анжеліка опізнала неповторного дірявого живота, якому вона робила операцію у затоці Каско. Вона пішла до них назустріч. «Цей негідник каже правду. Йому не можна ходити. Покладіть його сюди». «А, от і ви, нарешті. Краще пізно, ніж ніколи». Заскигли в Бомаршан. Куди ж ви поділися, пані? Не дуже гарно кидати мене із цим швом поперек пуза. Мовчіть негіднику, ви заслуговуєте на те, щоб вас чорти забрали за той злий жарт, що ви зіграли зі мною. Проте вона уважно оглянула його і з задоволенням відзначила, що жахливий шрам на тілі Арістида Бомаршана виглядав досить непогано. І справа, здавалося, йшла до одужання. Це було просто дивом, бо схоже, що на серці Марії про нього не дуже дбали. «Як мені вас не вистачало, пані? Ох, як мені вас не вистачало!» – говорив він. «Вони мене кинули подихати у якомусь щурячому кутку, як собаку». Вона змінила йому компреси, туго як новонароджене немовля перебентувала і залишила лежати на піску. Трохи пізніше Анжеліка, стоячи на колінах, надавала допомогу пораненому ножем у плече де Берсампюї, найближчому помічнику золотої бороди» тому що викрав її макуа. Його виснажене обличчя було чорним від пороху. «Що з вашим капітаном?» – тихо спитала вона. «Із золотою бородою. Де ж він? Що з ним? Поранений чи вбитий?» Він гірко глянув на неї і відвернувся. І вона так і залишилася у тривожному незнанні. Сонце вже стояло над головою. І до всіх мук і втоми додалася ще й неймовірна спека. Тим часом за Анжелікою прислали з борту піратського судна, щоб вона оглянула поранених, що знаходилися там. І визначила, яких із них можна перетягнути на берег, а яких краще залишити спокійно вмирати на борту. Вона вирушила туди на баркасі в супроводі Марсіяла, який, як і раніше, тягнув за нею її сумку, барило з прісною водою і мідний тазик. Біля трапу їх зустрів чоловік у роздертому чорному камзолі що був рудим від пороху, і в поїденій міллю перуці, яка дуже хватсько з'їхала набік. Накольгуючи, він повів її до гармат, що стояли на палубі. «Я Несенс, хірург пана Ванерека. Ядро потрапило прямо в камбус, де я робив операції, а мого колегу із серця Марії знайшли мертвим серед гори трупів. Якби вас не виявилося в Голцборо, пані, становище поранених було б жахливим». «Вони дуже підбадьорилися, дізнавшись, що ви знаходитесь на березі. Я розпорядився перенести на берег якнайбільше людей, щоб доручити їх вашим турботам. Тому що тут мені важко з ними справлятися. Слава про вас розноситься всюди. А я сьогодні вже оглянув судна, Тут є кілька нещасних парубків, із якими я не знаю, як бути». Палуба корабля загрозливо нахилилася, тож нею важко було пересуватися. З продірявлених діжок текло струмками вино, змішуючись із потоками крові. Доводилося ступати по цій смердючій суміші, ковзаючи й чіпляючи за поручні, щоб не впасти. Але був наказ не дати судну потонути, і до них долинали вигуки зайнятих роботою людей. Це судно постраждало більше за інших, пояснив Несенс. Ми його атакували з чотирьох боків – тріщоглова Шебека, пана Депейрака, Голдсборота та Безстрашний. А потім підійшло ще одне невелике судно – «Ларошелець». Вдала вилазка – половина бандитів виведена з ладу. Хірург був доволі молодий – років 30. Зрозумівши, що у Франції він не зможе практикувати, незважаючи на всю свою майстерність, оскільки був протестантом, він не знайшов нічого іншого, як емігрувати, та вибрав собі небезпечну професію хірурга на кораблях корсарів. Після того, як вони оглянули нещасних вмираючих – Анжеліка запропонувала зробити йому перев'язку краще. До того ж, вона помітила, що шкутель він не від рани, а через те, що вивихнув ногу, впавши під час вибуху. Вона вправила йому вивих, зробила хороший масаж, щоб заспокоїти нерви, і залишила в майже бадьорому стані. Знову на силу продираючись до трапу, вона почула слабкий поклик «Пані, сеньорито!». Вона побачила людину, притиснуту бортовими поручнями і приховану мотками канатів. У тій загальній біганині сум'ять що йшли за битвою. Його там, мабуть, ніхто не помітив. Вона вивільнила його і відтягла вище, притуливши до фокщогли. Їй здалося, що вона впізнає ці величезні чорні очі, які дивилися на нею з пожовклогому воскового обличчя. «Я, Лопеш!» – видихнув він. Вона намагалася згадати. Він нагадав сам, трохи посміхнувшись посірілими губами. «Ви мене добре знаєте, Лопеш, пам'ятаєте? Бджоли!» І вона згадала. Це був один із тих флібуст'єрів, від яких вона відбивалася, запустивши в них бджолиним вуликом. І ось тепер, підібраний кораблем золотої бороди, він доживав тут свою останню годину. «Я поранений у живіт!» – прошепотів він. Ви не могли б щось зробити, як бомаршану. маршану, я бачив, як ви його зашивали. Він тепер скаче, як заєць, я, я так не хочу вмирати. Допоможіть мені, пані. Він був ще молодий цей португалець, жалюгідна дитина лісабонських набережних, вигодувана пилом, сонцем і зрідка ж менею смокви. З дванадцяти років море. І це все. Для очищення совісті Анжеліка розірвала його короткі штани, які вже натягнулися на порубаному тілі, яке здулося і просочилося сумішшю крові, сукровиці, сидру і морської води. По орбітах його очей вона відразу все зрозуміла, навіть якби зайнялися вчасно. врятувати його було неможливо. Ви допоможете мені? Допоможете?» – повторював він. Вона заспокійливо посміхнулася. «Так малюче. А спочатку випий ось це, щоб заспокоїтись». І вона вклала йому між губ одну з останніх пігулок, що в неї ще залишалися – пігулок, зроблених із кореня мандрагори та індійського маку. У нього не було сил проковтнути її. І тримаючи її язиком, він почав потроху жувати. «Ти добрий християнин, малюче?» – ще спитала вона. «Так, сеньорито, я християнин. Тоді, поки я лікую тебе, молись милосердному Богові та присвятій Діві». Вона сама схрестила йому руки на грудях і так тримала їх, намагаючись передати йому своє життя, своє тепло, щоб при цьому останньому зіткненні зі світом, який він залишав, він не почував себе на самоті, переступаючи останній поріг. Він знову підняв свої важкі повіки. «Мамо, мамо!» – тихо покликав він, дивлячись на неї. Вона випустила його руки, що були вже холодні й неживі. Закрила йому очі і прикрила обличчя косинкою, яку поспіхом накинула вранці собі на плечі. Вона ніколи не могла байдуже бачити насильницьку смерть людей під час битв. Це раптове перетворення, коли живі істоти, які кілька годин тому сміялися, гуляли під сонцем, стають раптом якоюсь безформною масою йдуть, зникають назавжди з цієї землі, а потім із людських сердець. Її власним рукам теж доводилося вбивати, але цей парадокс смерті, її нелогічність, її непоправна жорстокість щоразу глибоко ранили її жіночу душу. І хоча вона знала, наскільки незначною була ця жалюгідна істота, яка тільки-но закінчила свій земний шлях, на очі її мимоволі навернулися сльози. Анголон, Серж Голон, книга восьма «Спокуса Анжеліки». Частина 5. Золота борота зазнає поразки. Розділ 57. Випроставшись, вона виявилася вічнавичі з графом Депейраком. Він стояв поряд із нею вже деякий час, дивлячись, як жінка схилилася до вмираючого. Він робив обхід у супроводі жиля Ванерека, який першим помітив біляву жіночу голівку, яка здавалася серед жахів битви чудовим маренням. Він торкнувся графа за руку. Зупинившись, вони дивилися на неї, яка схилилася над обличчям вмираючого, обличчям, яке загострилося, і чули її співчутливий шепіт. «Молись, малюче, я тебе вилікую». Потім вони побачили, як вона, перехрестившись, зняла косинку, щоб прикрити обличчя нещасного хлопця, на її віях блищали сльози. Побачивши пейрака, вона так розгубилася, що ванерекові стало шкода її. Зробивши над собою зусилля, вона обернулася до юного марсіяла, видаючи, що їй треба сполоснути руки в тазику. Ви відібрали усіх поранених, яких можна перенести на берег, пані? спитав граф Депийрак, і в голосі його не пролунало нічого, окрім шанобливого спокою. Ось один помер, сказала вона, кинувши убік розпростертого тіла. Ну, це я бачу, сухо відповів він. Вона наполегливо намагалася сховати від нього синець на своєму обличчі, який протягом усього цього дня викликав у неї почуття незручностей. Вона вперше бачила Жофрея після тієї жахливої сцени, яка сталася напередодні, і відчувала такий холод, ніби перед нею була зовсім незнайома людина, між ними виріс мур ломан, який супроводжував пейрака, справляв враження людини добродушної та веселої. Він був одягнений з пишністю, такою улюбленою флібустьєрами Карибського моря: жовтий камзол з мережевими виворотами й мережевною краваткою, прикрашений пишними бантами, а на капелюсі червоне страусине пір'я. Але зараз його життєрадісна фізіономія була подряпана. Кровоточила так що одне око йому доводилося тримати напівприкритим. Щоб надати собі впевненості, Анжеліка запропонувала. «Чи можу я вам допомогти, пане?» Жильва реко хоче погодився у захваті від того, що може познайомитися з нею ближче. Вона посадила його на перекинуту діжку, і коли Жофрей де Пайрак продовжував свій обхід, обережно промила його рани, важко визначити зброю, за допомогою якої вони були нанесені. Він гримасово і скиглив, як щеня. «Щось ви надто чутливі, як на любителя пригод», – сказала вона йому. «Якщо ви такий ніжний, нема чого лізти в битви. Я капітан безстрашного, ніколи б не подумала». Але ж я жодного разу не був поранений, шановна пані. Запитайте будь-кого, і будь-хто вам скаже, що Жільвана Рек примудрився не отримати жодної подряпини в жодній битві. Ну, принаймні, не цього разу. Та ні, і цього разу теж. Те, що там лікують ваші чудові пальчики, це зовсім не бойові поранення. Навпаки, я їх отримав учора ввечері від розгніваної і не. І не? Це моя коханка, гривнива, як тигриця, і в неї такі ж гострі пазурі. Їй не сподобалося, що я дуже старано захоплювався вашою красою. Але ж, пане, ми з вами зовсім не знайомі. Знайомі, я був учора в залі ради, коли ви постали перед нами. Але я зовсім не скривджений тим, що ви не звернули уваги на мою скромну персону. Адже це тому, що ви не зводили очей з месіра депирака, вашого чоловіка, а мого дорогого та шанованого друга по Карибському морю. Анжеліка, яка якраз бентувала йому чоло, на силу втрималася, щоб не смикнути його за волосся за таку іронію. Ванарек же крадькома захоплено поглядав на неї знизу вгору, і його чорні очі були досить проникливими, щоб не помітити сенця, який прикрашав одну половину цього чудового обличчя, якого не було напередодні. Очевидно, прикидав він, подружжя дуже посварилося, але вона надто красива, щоб це затяглося надовго. При палкому коханні трохи ревнощів тільки надає йому гостроти. Уже ж він і своєю, і не у цьому дещо тямить. Він, як і Депейрак, не любить ділитися, але доводиться з цим миритися, якщо зв'язуєшся з однією з цих красунь, яких природа обдарувала усім, що потрібно для щастя чоловіка, у тому числі й здатність збуджувати бажання». Ця шалена непосида графиня Депейрак має цей дар, і вона вміє ним користуватися, і тим гірше для пейрака. Тремтячи ніздрями, Ванерек млів від задоволення, відчуваючи її легкі дотики до подряпин на своєму обличчі. Близько вдихаючи їй запах, легкий летючий аромат свіжоскошеної трави, запах жінки-блондинки, який викликає бажання познайомитися ближче з її золотистою шкірою. Зображуючи людину, яка втомилася від недавньої битви, він скористався цим і, сідаючи, ковзнув рукою по її стегнах. В неї була чудова талія, але він зміг лише злегка торкнутися її, оскільки Анжеліка відразу ж відсунулася. Він подумав, що під її одягом вгадуються пишні форми, але вона була настільки витончена і руки її були такими гнучкими, що здавалася тендітною, незважаючи на розкішне тіло, сховане під сукнею. Досвідчене око веселуна Корсара припускало гармонійні лінії фігури, досконалої із голови до п'ят. У ній було щось одразу і від венери, і від Діани Мисливиці, але в будь якому випадку вона була напрочуд сильною. Він зрозумів це, коли легким рухом руки, перервавши його мрії, вона одним ривком поставила його на ноги, як хлопчака, який засидівся. «Ну, ось ви й вилікувалися від гніву, пані Інне, мій любий. Завтра нічого не буде помітно». Він змовницьки підморгнув їй своїм оком, яке запливло. «Бажаю вам того ж, красуне. Я бачу, що вчора в небесах сталося зіткнення Венери та Марса, і ми обидва опинилися жертвами цієї сварки між богами». Анжеліка стримала посмішку, щоб не викликати болю у лівій половині обличчя. За цей ранок стільки всього сталося, що вона вже не відчувала такого сильного розпачу. У її неприборканій натурі перемагав оптимізм, і вона мало не розреготалася, слухаючи міркування Ванерека щодо сварки богині кохання та бога війни. Вважаючи, що вони вже якось зблизилися, він зашепотів. «Послухайте, я розумію, що таке кохання, і не суджу строго красивих жінок за їхні гріхи, навіть коли їх прихильністю користуються інші». Якщо ви хочете, я розповім, що сталося із золотою бородою. Обличчя Анжеліки скам'янілий, вона кинула на нього погляд сповнений презирства, Їй здалося принизливим, що він з такою безсоромною поблажливістю зарахував її до вітряниці. Принизливим і для неї самої, і для графа де Пейрака. Стало зрозуміло, що одкровення Курта Ріца ні для кого не залишилося секретом. І всі навколо гомоніли про її витівки та страждання Пейрака. Однак доля коліна так її турбувала, що вона тихо прошепотіла. Скажіть, що ж сталося із золотою бородою? Правду кажучи, ніхто нічого не знає, він зник. Зник? Так зник. Уявіть, що його не було на кораблі, коли ми почали атаку, і обороною командував його помічник. Кажуть, що він покинув корабель уночі, на човні, не сказавши нікуди пливе, ніколи повернеться назад. Він наказав своєму лейтенанту барсамп'юї, Тримати поки що на увазі Голдсборо, але ховатися серед островів архіпелагу, доки він не повернеться і не віддасть нових розпоряджень. Може він вирушив на розвідку, щоб знайти нові підходи для ще однієї атаки на Голдсборо, але ми його випередили, Шебека де Пейрака змусила серце Марії знятися з якоря. «Потім погоня, взяття на абордаж, рукопашна сутичка, і переможцями стали ми, люди з Голдсбором, і де б не ховався золота борода, я думаю, його пануванню на морях і океанах надовго настав кінець». «Ясно, дякую вам, пане». Анжеліка повернулася до порту, сонце хилилося до горизонту. Фарбуючи і клуби диму, і пил, який лежав навколо, у м'які золотисто-жовті кольори, виснажлива спека, безперервна, незважаючи на постійний вітер, нарешті почала спадати. Почувши звуки стрілянини, з лісу вийшли індіанці. Вони принесли хутра, щоб виміняти їх на щось на кораблях. І дичинум, яка виявилася зовсім не зайвою, оскільки ротів значно побільшало. Торгуватися кинулися всі – англійські та французькі матроси, флюбуст'єри і навіть ті з поранених, які могли хоч якось пересуватися. Усіх приваблювала можливість ухопити здобич, вигідно вимінявши хутро. В обмін пропонували все – капелюхи, тютюн, горілку, сережки, аж до дерев'яних та олов'яних ложок, незважаючи на те, що вони, як і ножі, були для матросів найціннішим майном. Навіть бранці криками зазивали індіанців, простягаючи їм крізь дошки своєї в'язниці дрібнички для обміну. Так Анжеліка зустріла ще одного зі своїх старих знайомих Макуа. У тій битві загинуло стільки гідних людей і треба було, щоб саме гіацин Буландже залишився живим. Він уже встиг поскандалити, і його довелося кілька разів стукнути, щоб змусити заспокоїтися – Оскільки морських розбійників називають коптильниками, він займеться копченням, розпорядилася Анжеліка. Там, принаймні, від нього не буде жодної шкоди, а може він навіть виявиться корисним. І як слід відчитала його. «Не примушуйте нас пошкодувати про те, що залишили вас живими. Ви, груба тварюко, попереджаю, якщо не захочете опинитися зі зв'язаними руками та ногами, замість того, щоб вільно ними розпоряджатися, вам краще слухатися мене, адже іншого вибору у вас немає. Або будете слухняним, або вас повісять, як нікчемну та шкідливу худобу». «Слухай її, гіацинте!» – закричав йому зі своєї лежанки Арістит. Ти ж знаєш, що сперечатися з нею марно, і до того ж це ж вона зашила черево твоєму братові з узбережжя. Підкорившись, жахливий м'ясник зробив знак, що все зрозумів, і розмахуючи своїми довгими руками мавпи, вирушив збирати сирі гілки для коптильних багать. Анжеліка підібрала серед екіпажу ще кількох професійних коптильників і влаштувала їх разом із гіацинтом Буланже трохи осторонь на маленькому піщаному майданчику під охороною озброєного вартового. У їхнє завдання входило здерти шкури лани і оленів, принесених індіанцями, випатрати туші і частину м'яса засмажити, а частину закоптити. У золотому вечірньому повітрі рознісся аромат смаженого м'яса, і вона згадала, що увесь сьогоднішній день нічого не їла, ні навіть з вчорашнього дня. Теж ні, боже мій, востаннє вона їла в Пентагуєті, на березі затоки Пенопскот, сидячи між бароном Десенка Стіном і преподобним Марешеде Верноном. Пройшла ціла вічність. Все це здавалося таким далеким, але вона відчувала, що кінець її нещастям ще не настав. Несподівано вона відчула сильний голод. Зустріч із Ванереком її трохи заспокоїла. Дізнавшись, що коліна немає серед убитих, вона зітхнула з полегшенням. Напевно, Ванерек має рацію. Ну, чи можна влаштовувати трагедію і приносити в жертву два, а може й кілька життів через дрібниці? Звичайно, Жофрей не з того подружжя, кому легко протистояти. Але на це треба зважитися і розсіяти його страхи. Я скажу йому правду. Скажу, що все було не так, як він думає. Що золота борода – це колін. Я знайду потрібні слова. Він усе зрозуміє. Сьогодні нам уже краще. Ми знову працюємо разом. Життя змусило його згадати про те, що у нас пов'язує. Хіба не було в нас інших сварок, інших розлук, інших зрад? Ми все подолаємо, нам вдалося зберегти кохання, воно стало навіть міцнішим. Зрештою, вони вже не діти, і в їхніх стосунках недоречні юнацька непримиренність та наїмність. Життя пройшлося за ними і навчило їх правильно цінувати справжні почуття, щось приймати чимось жертвувати, щоб зберегти те краще і безцінне, що відпущено ним, людині. До того ж, із ними пов'язано дуже багато інших людей. Вона йому скаже це. Вони не мають права виявляти слабкість, обдурити їхні надії. Вона думала про своїх дітей і насамперед про Кантора, який має прибути до Госбору з хвилини на хвилину. Хтось сказав їй, що її молодший син вирушив їй на зустріч у бухту Каско, і вона полегшено зітхнула, дізнавшись, що його тут немає». Але трохи згодом пройшла чутка, що Ларошалець повернувся якраз до початку ранкової морської битви. Він зараз ніс патрульну службу поблизу островів. Потрібно негайно порозумітися і помиритися. Перш ніж чутки й плітки досягнуть вух чуйного підлітка. Це важливо насамперед для кантора. Сьогодні ж увечері вона постарається зустрітися з пейраком віч-навіч. Але день ще не закінчився, і на неї чекали тисячі справ. Біля таверни пані Карер вона вгамувала голод качаном кукурудзи, на швидку руч підсмаженим на вугіллі, який вона так само швидко зжувала, поки готувався якийсь цілющий відвар. У неї не було болиголови і мандрагори, щоб готувати, були заспокійливі пігулки. І через їх брак вона давала пораненим зілля зладану гвоздики східного маку. Вона бігала по домівках, копалась у запасах форту, Хтось сказав їй, що на безстрашному є знавець трав, які бувають зазвичай на кораблях і зберігають у своїх скринях і кошиках жменьку однієї травички, дрібку іншої, привезених із найвіддаленіших куточків світу. Його, мовляв, можна впізнати по чорному пластирі на одному оці і по слузі, із яким він майже не розлучався, уродженцю островів Карибського моря із смаглявою шкірою та чарівним зеленим каменем на шиї. Щоправда, сама по собі чорна пов'язка на оці була недостатньою прикметою, бо серед старих морських бійців чимало однооких. Частина екіпажів була висажена на берег і розташовувалася бівуаком на краю великої прибережної галявини. Сьогодні ввечері вони нап'ються, змовницьки повідомила пані Карер. Вона й сісти не встигала, підливаючи солдатам та морякам пиво, вино, ром, горілку. Її старання були зрозумілі, адже іноді вони платили перлами та навіть золотими дукатами. Здобич, що підвозилася на човнах із барки серця Марії, записували, нумерували, вкладали рядами в бочки, скрині, мішки під схвальними поглядами моряків усіх національностей, кожен з яких уже отримав за цей бій свою премію. Найбільш багатий видобуток був захоплений на кораблі «Корсара Золота Борода». Бухгалтери-переписувачі кожного корабля метушилися навколо товарів, виписуючи цифри та ставлячи печатки. Там було все – бразильський тютюн, патока, цукор-серець, білий цукор, рис, ром та вина. Потім усілякого роду їстівні запаси, необхідні торговому кораблю, барильця з горохом, бобами, солоним салом, сухарями, різні делікатеси. Сім діжок зі свинячими вухами, сім горщиків гусячих лапок, шинка, сири, сушені фрукти, пляшки з оцтом, олією, виноградним варенням і нарешті маленька кована скринька, дуже важка, в якій, кажуть, знаходилися дорогоцінні камені, знамениті смарагди з Каракаса. До цієї скриньки були представлені двоє вартових, в очікуванні, коли її перевезуть у форт графа депирака. Притримуючи поділ спідниці, Анжеліка нелегко пробиралася через галасливий натовп. Залучені барвистим видовищем англійські пуритани з табору Шамплена і гугеноти з Ларошелі тинялися без діла у цій немислимій метушині. Всюди чулася англійська і французька мови. Досвідчені люди біля вогнич розповідали дітям про дивовижні пригоди корсарів на блакитних просторах Карибського моря. Десяють нескінченні білі пляжі і під пальмами. Загадкові пірати розпивають ром, змішаний зі свіжим соком величезних горіхів. Дівчинка в червоній сукні кинулася з натовпу до Анжеліки, яка від несподіванки не одразу її впізнала. «Розан, моя Люба, як я рада тебе бачити!» Маленька англійка, а з нею Дороті та Жанетон Монежан від душі веселилися. Сьогодні не було уроків читання та слова Божого. Анжеліка розшукала нарешті знавця трав, який супроводжувався напівголим тубільцем, і зробила кілька покупок. З наближенням сутінків золото на образі Пресвятої Діви на кораблі Серця Марії заблищало іскрами. Помічений на похилій частині кормової надбудови корабля образ із його яскравими фарбами відбивався на гладі моря. І чим більше згущалися тіні, тим більше обличчя Святої Діви і оточуючих її янголів нагадували сумні світлі видіння, що оберігають строкатий натовп, який зібрався на березі. Пронисливі аромати моря, запахи йоду та чорних водоростей, змішані зі смолистим димом багать, зливалися у своєрідний морський фіміам. Перед Анжелікою раптом з'явилася жінка і кинулась у шалений танець під звуки кастан'єт. Її широка, вогняного кольору, вишита золотом спідниця, створювала часом навколо неї золотисто-червоний ореол, а її очі, які здавались величезними через надто нафарбовані вії, зухвало ковзали по натовпу. Вона відразу зупинила погляд на Анжеліці. «Це і не», – підказав хтось із оточуючих Анжеліці, – «коханка пана Ванерека. Здається, вона володіє шаблею не гірше, ніж кастаньєтами». Анжеліка зупинилася на хвилину подивитися на танцюючу із трепетною котячою грацією тигриці. Цього вечора в Голдсбору було багато пісень, сміху, криків, але було й чимало стогонів поранених, вмираючих і переможених. І в цьому гарячковому оберті, і в цьому хаосі, народженому перемогою та поразкою, яким внесли сум'яття в уми, у вихорі вітру та хвиль, Диявол із роздвоєними копитами отримав простір для своїх ігор і міг безперешкодно танцювати, плести інтриги, ткати нитки біди та розбрату, правити свій пекельний бал разом з скортом із невидимих духів зла. Анголон, Серж Голон, книга 8. спокуса Анжеліки. Частина четверта. Човен Джека Меуїна. Розділ 58 він з'явився перед Анжелікою наприкінці дня у вигляді дивної блідолицеї людини, яка виникла, здавалося, з морської далини і пішки перетнула бухту під час відливу, стрибаючи з каменю на камінь. Анжеліка стояла тим часом на порозі готелю «Пані Карер» і вкотре мила руки в кориці, яке стояло поруч із діжкою для дощової води, намагаючись крадькома нанести трошки бальзаму на синець, який прикрашав її скроню. Упродовж дня їй не вдалося підлікувати його, вона почувала себе втомленою та розбитою. Месір Де Пейрак, сказав посланець, просить вас прибути туди, на острівець, і це терміново. Отже, з'явилися ще поранені? спитала Анжеліка, зазирнувши у відкриту сумку, яка стояла біля її ніг і з якою вона ніколи не розлучалася. Можливо, не знаю. Якусь часку секунди Анжеліка вагалася. Пані Карер щойно повідомила їй, що розігріла для неї миску свіжосоленої свинини із капустою, щоб її підбадьорити і дати їй відпочити від цих мідій. Було ще щось, якесь невиразне почуття, яке заважало їй одразу без вагань піти за цією людиною. «Де ж ваш човен?» – спитала вона. «А тут не потрібен човен. Можна йти майже по березі. Дно бухти видно». Вона рушила за ним по піщаному просторі, який відкрився від і який відокремлював берег від острова. Земля була майже покрита липкими водоростями, які ламалися під ногами з легким тріском. Яскраві відблиски сонячних променів в незліченних калюжах до болю в очах сліпили Анжеліку. Нарешті приблизно за милю від них з'явився острів у вигляді ланцюга рифів, за якими височили спрямовані, як списи в небо, майже чорні на його тлі ялинки, парасольки сосен, білі стовбури риби у густому чагарнику. Невеликий пляж, вкритий піском кольору зів'ялих троянд, порожньо підіймався до тінистих чагарників. «Це там», – сказав провідник, вказуючи на узлісся, – «я нікого не бачу». «Трохи подалі у лісі є галявина. Там і чекають на вас мансеньор де Пейрак і його люди», – сказав він байдужим скрипучим голосом. Анжеліка глянула на нього. Щодувалася дивним болючим кольором обличчя і спробувала згадати, з якого ж він міг бути екіпажу. Повільним кроком, провалюючись у вологому піску, вона перетнула пляж і вийшла на галявину». Трава якої спочатку низька і ріденька, і з кожним кроком ставала все вищою і густішою. Її очам справді відкрилася галявина, оточена деревами, а в її центрі – кістяк старого корабля, який зазнав аварії. Силует судна, що нахилилося набік, на тлі темної зелені, здавався примарою. Оплетеною густою сіткою трави, чагарника ліан це був невеликий вітрильник минулого століття, водотонажністю приблизно 120 тонн. Можна було розрізнити різьблені стійки поручнів і невиразні обриси з'їдено їй напівзгнилої скульптури на носі корабля, що була мускулистим бюстом і скуйовджаною головою якогось морського божества. Кормована надбудова була наполовину розчавлена уламками скель, щогли зламані. І тільки вершина фокщогли, вкрита почорнілими грибами, губилася в листі дерев. Мабуть, ураган – величезна хвиля, або небувало потужний і високий приплив. В один із повних місяців занесли уламки корабля у глиб цього зеленого лігва і відхлинули, назавжди кинувши його там. Свиснув птах. Його дзвінка та чиста рулада лише підкреслила мертву тишу. На галявині нікого не було – Тієї ж хвилини Анжеліка зрозуміла, чому вона завагалася, перш ніж піти за блідим чоловічком. І що вона тоді не могла згадати відразу. Адже незадовго до цього вона сама бачила, як грав Депейрак увійшов у клуню, де містилися полонені. Не міг же він знаходитись у двох місцях відразу. Вона обернулася, щоб гукнути незнайомця, але він уже зник. Розгублена, охоплена передчуттям небезпеки, від якої в ній усе похололо, вона знову глянула на останки корабля. У повітрі чувся лише шум дрібних хвиль, які плескалися між рифами, і спів птахів, солодкоголосі трелі яких, повторювані через рівні інтервали, нагадували чимось заклик, а можливо і застереження. Анжеліка потягнулася рукою до пояса, хоч і знала, що зброї на ньому немає. Захована страхом, вона не наважувалася покликати на допомогу. Побоюючись, що розірвавши цю тяжку, тягучу тишу, вона зіткнеться із чимось невідомим і жахливим. Коли вона зібралася нарешті рушити потихеньку назад, за кістяком судна почувся шум кроків. Кроки були важкі, і хоча трава і мох пом'якшували їх, Анжеліці здавалося, що вони трясуть саму землю. Наприкінці насиченого подіями веснажливого дня – який слідував за смертельно небезпечними для неї вночі болю і сліз. Сили Анжеліки закінчувалися, і невідворотне наближення цих важких і неквапливих, як сама доля, кроків, не схожих ні на ходу її чоловіка, ні якогось матроса чи індіанця, які ходили зазвичай босоніж, ні взагалі на ходу людської істоти, розбудили в ній знайомий з дитинства за бобонний жах. Коли з-за корабля з'явилася величезна тінь, ледь помітна на темно-зеленому тлі підліску, їй здалося, що на неї рухається якийсь велетень-людожер. Анголон, Серж Голон, книга 8. «Спокуса Анжеліки». Частина п'ята. Золота борода зазнає поразки. Розділ п'ятдесят дев'ятий. І раптом промінь світла, що випадково прорвався через густе листя, висвітлив скуйовджене волосся й бороду велетня – «Золота борода – це ти?» – промовив він. Анжеліка не відповіла, а велетень зробив ще кілька кроків із явною настороженістю. Його важкі чоботи з відгорнутими вниз халявами, які відкривали міцні засмаглі коліна, безжально м'яли траву, всипану дрібними квіточками. На ньому були короткі штани, біла сорочка з відкритим коміром та шкіряна безрукавка, перетягнута широкою портупеєю. Однак на портупеї не було його чотирьох пістолетів та абордажної шаблі. Корсар був беззбройний. Надійшовши кількох кроків до Анжеліки, він зупинився. «Чому ти мене покликала?» – спитав він. «Що тобі треба від мене?» Від обурення Анжеліка втратила мову і тільки похитала головою. Та не кликала я тебе, вирвалось нарешті у неї. Блакитні очі норманця насторожено блиснули. Магія її чарівності, проти якої він був безсилий, почала вже діяти. Серце його пом'якшилося, і він не нагадував більше великого зацькованого звіра. «Яка ж ти бліда, моя дівчинко, сказав він із ніжністю. «І що це у тебе на обличчі? Ти поранена?» Він простягнув руку і торкнувся кінчиками пальців сенця на її скроні. Анжеліка здригнулася усім тілом. Від болю, спричиненого цим легким дотиком, але ще більше від жахливої думки, що майнула в її мозкові. Вони ж самі на цьому острові, вона та колін. А раптом з'явиться Жофрей. «Дрібниці!» – крикнула вона, переривча з тим сповненим розпачу голосом. «Біжи звідси якнайшвидше, коліне, рятуйся, а мені треба піти». Накинулася вниз травянистим схилом до пляжу в пошуках проходу дном бухти. Вийшовши на берег, вона зупинилася, скам'янівши від потрясіння. Море ліниво накочувалося над дном бухти, покриваючи своєю блискучою прозорою масою скелі, зовсім недавно ще вільні від води. Потужна хвиля, закипівши піною, раптом кинулася на приступ берега. Анжеліка збігла на одну скелю, яка ще виступала з води, потім на іншу, при цьому одна хвиля покрила до колін її ноги, а наступна мало не забрала в море. Міцна рука схопила її за комір і відтягла до берега. «Що ти робиш?» – гукнув колін патюрель. «Ти що, не бачиш, що то приплив?» Анжеліка підняла на нього сповнені страху очі. «Ми відрізані на цьому острові», – пробурмотіла вона. «Здається так, але я мушу йти». «Човна на острові немає», – зауважив Колін. «Але ж це неможливо, у тебе має бути човен, інакше як би ти потрапив на острів?» «Я не знаю, як я опинився тут», – відповів він досить загадково. «А де ж людина, яка привела мене? Ти не зустрів його? У нього бліде, як у мерця, обличчя». Анжеліці раптом стало погано, і вона вчепилася за відвороти куртки Коліна. «Коліне, то був диявол, я впевнена». «Заспокойся», – сказав він, обійнявши її рукою. «На світанку море схлине». Вона вирвалася з криком страждання. «Ні, це не мислимо. Я не можу провести всю ніч тут, з тобою, особливо з тобою». Вона знову кинулася до води, почала розтібати сукню, колін знову схопив її. «Що ти збираєшся зробити? Ти з глузду з'їхала». «Я дістануся до берега вплав, якщо буде потрібно. Нехай мені буде погано. Я готова з'явитися в Голосбору голою, але не залишусь тут. Пусти мене». «Ти збожеволіла», – повторив він. «Тут дуже небезпечна течія. І ти потонеш у потоках води між скелями. Будь-що буде, краще вже потонути. Пусти мене, я тобі кажу». «Ні, я тебе не відпущу». Вона спробувала вирватися з його рук, скрикуючи від образи. «Марно». Стискаючи її за п'ястя своїми залізними руками, колін і не думав її відпускати. Анжеліка зрозуміла нарешті, що їй залишається лише змиритися, зіткнувшись із цією геркулесовою силою. Несподівано він підхопив її немов соломинку, переніс у верхню частину пляжу, продовжуючи стискати в обіймах, поки знесилена й вражена, вона не припала до його грудей, здригаючись від ридання». Я загинула, я загинула, він ніколи цього не пробачить. Це він тебе вдарив? Ні, ні, це не він. О, коліне, це жахливо. Він знав, він знав, і зараз він мене більше не любить. О, Коліне, що зі мною буде? Цього разу він мене вб'є. Заспокойся, він міцно притиснув її до себе, злегка похитуючи, щоб допомогти їй вгамувати судомне тремтіння. Коли вона почала потроху заспокоюватись, колін Патюрель підняв очі до неба, де на Смарагдовому тлі спалахнула перша зірка. На землю ліг нічний туман, який сховав від очей вогні Голдзбору. Вони справді були одні. Погляд коліна знову опустився до жінки, світлоголоса голівка якої лежала на його плечі. «Усе це не так уже й страшно», – сказав він своїм низьким голосом. «Нині нічого вдіяти не можна, нам залишається лише чекати ранку». «Приплив є приплив, а там побачимо. Благаю вас заспокойтесь, пані Депейрак». Це благання та несподіваний перехід на ви вплинули на Анжеліку, як удар грому. Вона почала заспокоюватися, здригаючись іще часом, як зацькований звір, але вже усвідомивши, чого вимагає від неї гідність жінки та дружини графа Депейрака. «Вам краще?» – спитав він. «Так, але відпустіть мене». «Я відпущу вас, як тільки ви пообіцяєте мені не кидатися більше у воду, а смирненько чекати, коли перехід на берег стане безпечним. Згодні?» Він схилився до неї, заглядаючи їй в обличчя з почуттям ніжної іронії, як дивляться на нерозумну дитину, яку треба переконати. «Обіцяєте?» Анжеліка ствердно кимнула головою, він ростис руки, і жінка, зробивши кілька неупевнених кроків, впала на пісок. У неї все боліло. Руки потилиця, ця голова мучив всю її істоту. О, їй ніколи не забути цей день. І своє повернення до Голдсборо. А тут ще дав про себе знати порожній шлунок. Крім того, я вмираю з голоду. У її голосі почувся гнів. Це занадто. Не сказавши жодного слова, Колін пішов. Повернувся з оберемком сушняку, розпалив багаття між трьома великими каменями і знову зник. Через деякий час він прийшов, тримаючи в руках великого, щойно витягненого з води омара, який обурено ворушив своїми величезними клешнями. «Ось нам і товариш, який допоможе згаяти час», – заявив він. Він поклав омара в гаряче вугілля, спритними рухами перевернув його кілька разів, поки той із блакитного не став яскраво-червоним. Потім розкрив гарячий панцир і простяг Анжеліті найапетитнішу частину. Біле та тверде з різким і тонким смаком м'ясо омара підкріпило її сили. Її погляд на ситуацію, яка склалася, став менш трагічним. Колін дивився, як вона їсть, зачарований неповторною грацією її рухів, які він завжди впізнавав і захоплювався ними. Наївний чоловік, він одразу не зрозумів, тоді лише побачивши, як вона їсть, що це знатна дама. Впевненість, з якою вона без найменшої незручності тримала в пальцях м'яса омара, невимушеність, з якою вона відкушувала без найменшої вульгарності шматочок за шматочком, хіба це не свідчило про виховання, яке можна отримати лише за столом королів. Анжеліка їла з таким апетитом і в той же час була така стурбована, що здавалося, і не помічала поглядів коліна. Часто у Вапасу вона мріяла про той день, коли, повернувшись до Голзборо, вона в компанії друзів разом із дітьми засмажить омара чи лангуста біля підніжжя скель. Вона й уявити не могла, що щось подібне станеться в жахливих сутінках цього вечора. Вапасу був далеко. Далеким став і Джек Меуїн із його непроникним поглядом, у якому вона розрізняла блиск живих іскорок симпатії до неї. Але ж це було вчора. Тільки вчора Єзуїд біщав своїм вкрадливим голосом. Коли диявольські задуми пущені в хід, все йде дуже швидко. Час зупиняється, все відбувається поза часом. Всього три ночі тому вона розважалася і танцювала в Монегані. Совість їй була чиста, їй не було в чому себе дорікнути. А сьогодні вона ризикує назавжди втратити кохання Жофрея. А може і життя. «Я боюся», – сказала вона напівголосно, – «тут повно нечистої сили. Я відчуваю, як злі духи блукають довкола нас, хочуть нашої смерті». Спершись на лікоть, нормандець напів лежав з іншого боку вогнища, не зводячи з неї очей. У хисткому світлі вогнища вона здавалася такою нещасною і блідою, що він не знаходив слів. Вона піднялася і пішла до води сполоснути руки яким важким був цей день, під кінець якого вона з'явилася тут, змучена, приголомшена, відчуваючи біль у всіх суглобах. Ласкаві та протяжні дотики хвиль викликали у неї запаморочення. Вона повернулася, обсмикуючи зім'яту спідницю. «Мій одяг пахне кров'ю, порохом, потім нещастям і смертю. Я не можу це винести. Вони вмирали у мене на руках». Вона знову присіла біля вогнища, сама того не бажаючи, ближче до нього». «Розкажіть мені», – сказав Колін, – «що ж сталося в з та у бухті? Тримаю парі щось погане. Це на мій корабель вони напали. Так, і захопили його. Корабель зараз у порту напівзатоплений, половину ваших людей перебито, решту або поранено, або взято в полон. Вам кінець, золота бороду? Ви більше не докучатимете добрим людям. А де ж ви були увесь цей час?» Вона й сама не очікувала, що вкладе у ці слова стільки злості та жорстокості, стільки бажання у свою чергу сильніше вколоти співрозмовника. Сидячи біля вогнища, обхопивши руками коліна, вона напружено вдивлялася у бік Голдсборо, обурена бажанням опинитися там негайно. Туман був не настільки густий, щоб через нього не могли пробитися, схожі на великі руді зірки сторожові вогні, запалені на крайніх точках мисів та на вершинах найнебезпечніших рифів. У спеціальних захищених від вітру пательнях всю ніч горіли шматки смоли, попереджаючи кораблі про небезпеку. Часом, коли шум прибою слабшав, Анжеліці здавалося, що вона чує характерний шум порту, а часом бачить мерехтіння вогнів і світло корабельних ліхтарів, яскравіше і різкіше, ніж світло маяків. Що там відбувається? Чи помітили її зникнення? Чи шукають її? Ну і гаразд, говорила вона собі. Все одно я загинула. Все одно загинула. Колін сидів мовчки, ніби пригнічений ударами долі та жорстокою розповіддю Анжеліки про страшні для нього новини. За їхньою спиною піднімався величезний безформний місяць, оточений золотистим ореолом туману. Його світле срібло, ліниво бігло хвилями і піском пляжу, долаючи спалахи вмираючого багаття. Анжеліці здалося раптом, що вона розрізняє людські постаті, які рухалися між скелями і вибиралися із хвиль на берег. У ній спалахнула надія, змішана зі страхом, але то була лише невелика зграйка тюленів, які, трохи, пожартувавши, пішли в море, злякані, мабуть, присутністю людей на їхньому улюбленому пляжі. І хуривчасте жалібне тьохання, поступово віддаляючись, змовкло. Ніхто не з'явиться цієї ночі на острові старого корабля. Анжеліка переживе з Коліном одну з тих особливих ночей, ночей самотності у цілому світі, які знайомі лише втікачам, усіма знедоленим, засудженим і переслідуваним коханцям, якими вони були колись у пустелі. Ночей ніжності та страху, коли усвідомлення ворожості навколишнього світу зближує розбиті серця і тремтячі тіла. Колін потюрель ворухнувся. Отже, я втратив усе, – сказав він, ніби звертаючись до самого себе. І це вдруге, ні, втретє, а може навіть вчетверте. Таке вже життя джентльмена удачі та бідного матроса. Вийти у світ, по блакитних хвилях, далеко-далеко, виграти один раз, другий, і раптом зустрічний корабель, раптовий порив змінив напрямок вітру, і життя летички реберть. Починається новий цикл. «12 років полону в варварській країні. Втеча, новий старт, багатство. І знову повний крах. Залишається чекати смерті. Або якогось іншого життя. Останньої піщаної мілини, де більше немає нікого. І усьому кінець. Анжеліка слухала цей монолог, і серце її стискали невиразні докори совісті». «Вас я теж втратив», – продовжував він, підводячи на неї погляд своїх блакитних очей, перед яким вона почувала себе абсолютно беззахисною. «Раніше ви були зі мною. Ваша присутність, мрія про вас, обличчя жінки були моїм багатством. Сьогодні все зникло». «Коліне, коліне!» – скрикнула вона. «Мій любий друже, ви мене мучите. Виходить, я завдала вам стільки горя». «А я вас так любила. Навіщо ці нарікання? Я їх не варта. Ви обожнювали якийсь із ваших спогадів і тільки даремно мучите своє серце. Я лише звичайна жінка, чия дорога перетнулася з вашою, як перетинаються шляхи багатьох жінок із багатьма шляхами моряків. Я запитую себе, що ж вас привабило у тій нещасній жінці, якою я була?» З обгорілою шкірою, брудними ногами і сухим тілом, яка на силу тягнулася по каменях, стримуючи своєю слабкістю ваш рух. І не намагайтеся руйнувати чи пояснювати це, тихо сказав Колін. Ваші бідні закривавлені ноги, ваші потріскані губи, ваші сльози, що залишали сліди солі на щоках, ваш стан, все худіший і тендітніший, усе це стало в ті дні моїм таємним раєм. Крім того, вам не дано знати, якими чарами така жінка, як ви, може зачарувати чоловіка з простолюду та ще недостатньо озброєного для захисту від них. Те, що обіцяють ваші очі і ваша посмішка, не йде ні в яке порівняння навіть із вашими принадами. Не знайдеться й однієї жінки на тисячу, щоб можна обшарити всю планету, але не знайти, ніколи не знайти таку жінку, як ви – Поруч із вами інші жінки – ніщо, порівняно з вами вони – пекло». Останні слова він вимовив із гіркотою і чимало здивувався, почувши її сміх. «Тут я вам не повірю», – сказала вона. «Як?» – скрикнув він майже сердито. «Коли ви кажете, що з іншими жінками ви потрапляєте в пекло, ви все перебільшуєте, щоб мене втішити. Тут я вам не вірю. Ви, чоловіки, занадто великі розпусники, щоб пропустити зручний випадок». Навіть якщо у вас у серці вічне кохання, і ви вірите в це, спохмурнівши, він судом стискав і розтискав кулаки, ніби збираючись її задушити. І одразу видно, що у вас, каже жінка, ви уявляєте, що чоловік, стверджуючи, що це пекло, повторив він гнівно, я знаю, що говорю, коли я беру мимохід дівчисько, це лише розпалює спогади про вас, щоб забути, я п'ю». «І можу побити бідолаху, яка не може з вами зрівнятися. О, що ви з мене зробили, пані, і ви ще смієтесь? О, я визнаю зухвалість благородної графині, яка кидає подачку кохання своєму лакею. Іноді вам потрібні зміни, чи не так? Замість прекрасних принців і напудрених придворних маркізів цікаво розважитися із таким бідняком, як я». Вам кумедно бачити, як неосвічений бідняк, що не вміє пуття ні читати, ні писати, стоїть перед вами на колінах, схиляється до ваших ніг, як вірний пес. Скільки разів я внутрішньо пережив той сором за себе, коли дізнався тоді в Сеуті, що ви були придворною дамою? 20 разів я мало не помер від приниження через лише спогади про це. Ви гордий, Коліне, холодно зауважила Анжеліка. Та ще й дурень. Ви добре знаєте, що у стосунках між вами та мною ніхто й ніколи не був принижений. Доказом може бути хоча б те, що за увесь час нашої подорожі ви навіть не запідозрили, що я, як ви хотіли висловитися, благородна придворна дама з усіма властивими її якостями, чванством, безсердечністю, обачністю. І, наскільки я пам'ятаю, ви ніколи не схилялися до моїх ніг, Щодо мене я вами захоплювалася, поважала вас, прирівнювала вас до самого короля. Я вважала вас своїм паном, начальником, і ви вселяли мені страх. Потім ви стали моїм покровителем, носили мене на руках, зробили мене щасливою. Їй голос здригнувся, опустившись до шепоту. Дуже щасливою коліне, коліне Патюрелю, ви повинні попросити у мене вибачення за ці слова. Ось тепер вам доведеться стати на коліна. Він слухав її, як зачарований, потім повільно підвівся, став на повний зріст і впав перед нею навколішки. «Вибачте мені, пані, вибачте!» На блідих, але прекрасних губах Анжеліки з'явилася добра, майже материнська усмішка. Який ви дурний коліне! Її рука м'яко торкнулася крутого чола моряка, а тонкі пальці пробігли його густим волоссям, ніби перед нею була дитина. Він перехопив її легку руку та поцілував її долоню. «Ти мене просто пригнічуєш», – прошепотів він. «І напевно саме тому, що ти знатна дама, а я бідний мужлан». «Ні, ти не мужлан, коліне, ти король». «Ні, я мужлан». «Добре, ти король мужланів, отак». Вони весело засміялися, і місячне світло намить запалило на її зубах маленьку перламутрову зірочку. Вони були такі близькі, такі змовницьки ніжні, що найменший рух міг би зблизити їхні губи. Анжеліка зрозуміла це біля краю запаморочливого пориву. Ніби опікшись, вона спробувала вивільнити свою руку із рук коліна, але лише викликала бурю у його душі. Цей жест був свого роду даниною йому. Вона визнавала його владу над собою, про яку він лише здогадувався багато років. Він підвівся з колін і підійшов на кілька кроків – Значить, він, Колін, здатний хвилювати цю зарозумілу, чудову, істинно придворну жінку. І щастя, яке він приносив їй, було обманом. Звичайно, в Мекнесі у нього не вистачило обачності та проникливості, хоча підлеглі йому полонені охоче визнавали, що у нього гостре око. Зважаючи на мавританський декор, він повинен був одразу здогадатися по всій поведінці цієї полонянки Гарему, і витонченості її зап'ястей, по її мелодійному голосу і вишуканості, хоч часом і надто зухвалій, про мовам, по її делікатності, терпінню і нетерплячості, завжди справедливому і тактовному характеру, її взаємин з оточуючими, а також по її сміливості, вродженої сміливості панів, що він має справу зі знатною пані, а не із сільським дівчиськом. Він дорого заплатив за свою помилку. Яким жорстоким виявилося прозріння в Сеуті? Який це був удар? Відступись, хлопче. Ця жінка безперечно Маркіза Дюплесі Бельєр. Вона належить до одного з найзнаменитіших родів королівства, друже. Вдова Маркіза Франції. Одна із найзнатніших дам. Ходять чутки, що вона була зовсім недавно фавориткою його величності. Сам король посилав за нею «Залиш її, дозволь нам доставити її до апартаментів пана губернатора». І вони вирвали її з його рук. Вони віднесли її далеко-далеко. Його серце, його кохання, його красуню, його сестру по пустелі, його обожнюване дитя. А він залишився на довгі години там, увесь поранений, покритий потом і брудом, нерухомий і приголомшений, ніби з його живих грудей вирізали серце, вирвали нутрощі, залишивши на їхньому місці рани. Блукаючи дорогами світу, він всюди носив у собі образ цієї жінки. Тепер він знову знайшов її, вона не змінилася, а стала ще прекраснішою, ще жіночнішою. Вона назавжди зберегла свою патриціанську грацію, яка приховувала так багато мужності і запалу. «Вчора пані Дюплесі Бельєр, сьогодні графиня Депирак, вічно недоступна, вічна мандрівниця. Відступися, хлопче!» І він згадав із невимовним стражданням, якою вона могла бути доброю і ніжною, і веселою, а якою вона була смішною та ласкавою в коханні – вона була найприроднішою, найщирішою, найближчою з жінок, яких він колись знав. Він знає, що вона ним не гребує, і саме тому він зуміє відступитись від неї, піти, зберігши єдиний скарб свого минулого. Він збереже її навіть для іншого. Хіба не просила вона допомогти їй стримати священну подружню клятву? Анголон, Серж Голон, книга восьма «Спокуса Анжеліки» Частина п'ята. Золота Борота зазнає поразки. Розділ шістдесятий. Коліне, як ви опинилися на цьому острові? Хто вас доставив сюди? І чому вас не було на борту корабля під час битви? Питання Анжеліки вивели його із задуму. У її голосі ще відчувалося хвилювання. Він був радий знайти спосіб відвернути її від болісних спогадів. Він знову наблизився до неї, сів біля багаття і розповів про події, жертвою яких він став цього злощасного дня. Він і сам був упевнений, що тут не обійшлося без бісівських сил, які збили їх зі шляху і залучили до цієї пастки. Його корабель уже кілька днів стояв на якорі в одній із бухточок півострова Шудік. Таємно готуючись, він чесно визнав це до нового нападу на Голдсборо. Сьогодні на світанку до нього підійшов човен із трьома матросами. Ці люди оголосили, що вони прибули з Голдсбором за дорученням пані Депейрак. І привезли її послання, в якому вона просить капітана Золоту Бороду знайти її, оскільки вона потребує його допомоги. Справу слід було тримати в повній таємниці. І капітана не повинен супроводжувати жоден із його матросів. Чи передали вам ці посланці мого листа чи його підробку чи якийсь предмет від мого імені? Здивувалася Анжеліка. Та ні, я й не подумав спитати їх про це. Я мушу визнати, що коли справа стосується вас, я втрачаю мою звичайну обережність. Я знав, що ви поряд у Гольцборо, і я горів бажанням вас побачити. Я швидко доручив корабель моєму помічникові і зістрибнув у човен без зайвих пояснень. Туман був такий густий, що я не зміг упізнати острів, де вони мене висадили, оголосивши, що саме тут призначено зустріч. Ми чекали досить довго. Я думав, що ваш приїзд затримується через туман. Але коли пізно вранці почувся шум канонади, я захвилювався. Не знаю, чим це пояснити, але я мав передчуття, що нападу зазнав мій корабель. Я попросив цих людей доставити мене назад. Вони почали викручуватися і тягнути час, поки я не розлютився. Почалася бійка, я не впевнений, що один із цих хлопців не вирушив до предків. Але я отримав здоровенну шишку на потилиці і удар від якого знепритомнів. Прийшовши до тями, я виявив, що перебуваю на цьому острівці без моїх пістолетів, шаблі та тесака. Був уже вечір, відчувши себе краще, я обійшов острів і зустрів вас біля кістяка старого судна». Він підвівся, продовжуючи розмову. Тут же до нього приєдналася Анжеліка. Вони довго ходили пліч-опліч по пляжу, ці світлі й плямі в темному обрамленні нічного лісу. Їхні тіні ковзали поруч по піску, довгі та чорнильно-чорні. «Хто були ці люди, які прийшли за вами? – спитала Анжеліка. Він знизав плечима». «Матроси як матроси, яких тут багато, як і на Карибському морі, і до раз потроху, і всіх мов, хоча я не думаю, що всі вони були іноземцями, скоріше французами». Анжеліка слухала його з неприхованою мукою. Вона ніяк не могла позбутися гнітючої впевненості, що вони стали жертвами підступів диявола, який навмисно спокушав їх». Події летіли так стрімко, заплутувалися із такою підступністю, що вона вже й не знала, за яку нитку потягнути, щоб розплутати увесь клубок. Коліне, чи знали ви чоловіка, якому довірили мене у бухті Каско, хазяїна англійського баркасу? Єзоїта? Анжеліка глянула на нього з тривогою. Виходить, ви його знали, вигукнула вона. Колін зупинився і задумом глянув на темний обрій. Він з'явився сьогодні вранці, пришвартував баркас і піднявся до мене на борт. Говорив він хорошою англійською, і я визнав його за якогось начальника. Він хотів поговорити зі мною і, увійшовши до каюти, розповів про себе. Їзоїд заявив, що представляє компанію Ісуса і виконує секретну місію. Він попросив мене зв'язати його з пані Депейрак. Я не сумнівався у його правдивості. У нього була дивна манера висловлюватись і дивитися в обличчя співрозмовника своїми чорними проникливими очима так, що їм не можна було не вірити. Я думав тоді, що тобі видається можливість виїхати, що це рука допомоги, простягнута Богом. І саме тому, що його представляв Єзуїт, я повірив, що Бог передає мені свій наказ». Без нього, без цього Єзуїта, який так несподівано з'явився, я, я напевно, не дав би тобі поїхати. З вчорашнього дня я все повторював собі, що маю відмовитися від тебе, але відчував, що не можу. Це було гірше, ніж у Сеуті. Чи майже так само? Якби ти залишилася, я думаю, що спробував би знову повернути тебе і завдав би тобі болю. Краще було погодитися з Єзуїтом. І я сказав, добре, я згоден. Хай буде так. Він порадив не повідомляти тобі, хто він насправді, а подати його як англійця господаря судна. Це мені не сподобалося, але я завжди схилявся перед владою священників. Я вважав, що вони трудяться на благо людей і завжди знають, що роблять. І все-таки мені це не сподобалося. Залишилося невиразне почуття, що тобі хочуть зла. Він завдав тобі зло. «Ні», – відповіла вона, похитавши головою. Тепер вона уявляла, що діялося в душі у Єзої та Джека Меуїна, коли стоячи на скелі він спостерігав, як вона тоне. У Макуа він переконався, що це була вона, і зібрався передати її в руки тих, хто хотів би налякати її, розлучити з близькими, обмовити, знищити». Тут саме розлючене море, здавалося, знову взяло на себе завдання розправитися з нею. Справа таким чином спрощувалась. Він, мабуть, думав – так завгодно богові. І схрестивши руки на грудях, вирішив не дати їй врятуватися. Але одна справа – сказати про людину. Вона має вмерти. Інша справа – бачити, як вона бореться зі смертю. У нього не вистачило святої мужності бути до кінця при її агонії – «Постерігати, як вона назавжди зникає у хвилях». Він кинувся у море. «Мої банкіри в Парижі та Кані входять до компанії Святого Причастя», – зауважив Колін. «Я обіцяв їм допомагати місіонерам у нових краях, де я мав намір влаштуватися. Але я ніколи не думав, що це така важка справа. Мене запевнили, що в районі Голзбору немає жодних англійських поселень». «Ми не англійське поселення», – сказала Анжеліка. Ця земля належить моєму чоловікові, бо він першим зайняв її і змусив плодоносити. Чому ви вийшли за нього, за цього правителя Голдсборо? Анжеліка знала, як важко їй відповісти на це питання. Це була надто довга історія. До того ж, усе, що стосувалося її Анжеліки де Сансе та Жофрея, було для неї настільки святим, що вона відкидала саму можливість висловити в словах те, що належало їм двом – що було їхньою спільною мрією, їхньою печаткою, їхньою драмою, їх випробуванням, їх битвами та їх поразками, їх щастям нарешті. Все, що нерозривно пов'язувало їх, їхнє подружжя, їхній життєвий човен, який безперервно піддавався штормам, човен, на якому вже стільки років вони злиті одне з одним, злиті, незважаючи ні на що, і ніхто ніколи не зможе їх роз'єднати». «Ніхто, ніколи», – думала вона, милуючись небом і нічними хмарами зі сріблястою облямівкою, вишитою місячним світлом. І її з новою силою пронизало неймовірне страждання, ніби отриманий нею удар в обличчя дійшов нарешті до серця після довгих блукань у несвідомій гонитві за надією. «Жофрею, це кінець! Він ненавидить і зневажає її, він більше їй не вірить!» «Навіщо ви вийшли за нього?» – наполягав Колін. «Якою має бути ця людина, щоб така жінка, як ви, захотіла зв'язати із ним своє життя і набратися мужності йти за ним у ці забуті богом країни?» «О, це байдуже!» – сказала вона, зітхнувши. «Він мій чоловік, і він для мене все у цьому світі, незважаючи на всі слабкості, які так часто мене підводять. Настала досить довга мовчанка. Ви добре намацали моє слабке місце, Сказав нарешті Колін Патюрель із гіркою іронією. «Повага до святої клятви, ви знайшли той єдиний аргумент, який міг мене зупинити. І у мене вистачило сил не піддатися спокусі. Не можна 12 років проливати кров на славу Господню і не прив'язатися до Бога найнадійніше на світі, сильніше, ніж до всього, що є доброго на цій землі. Нехай він подасть мені знак «Стоп, Коліне!» Твій господар сказав своє слово». Він додав напівголосно і з глибокою вірою. «Я завжди впізнаю його знак». Натура складніша, ніж колін, і навчана різнобічним досвідом, Анжеліка з меншою легкістю допускала можливість божественного втручання у логіку чи нелогічність вчинків. «Невже вплив уроків, засвоєних нами з дитинства, настільки великий, що ми продовжуємо керуватися ними все життя, хоча здебільшого й несвідомо?» – спитала вона. «Чи ми страхаємося тільки того, чого навчені?» «Ні», – заперечив Колін, – «ми керуємося не лише завченими істинами. На щастя, у житті існують моменти, коли людина, хоче вона того чи ні, виходить на шлях істини, і перешкодити їй у цьому так само важко, як завадити зірці рухатись небом». Помітивши на обличчі Анжеліки дивний вираз, він м'яко запитав, «Ви слухаєте мене?» «Так, я слухаю вас, коліне Патюрелю. Ви так добре кажете. Ви навчили мене стільком корисним речам, тепер навіки відбитих у моєму серці. Я щасливий, пані, але слова, які я вам навів, належать, наскільки я пам'ятаю, великому євнухові Осману Фераджі, високій чорній людині, яка охороняла вас у гаремі Мулея Ісмаїла». Пам'ятаю, у Микнесі король викликав мене, посадив, незважаючи на мої брудні лахміття, на свої позолочені подушки, і ми разом слухали Османа Фераджі. Цей темношкірий був великим мудрецем і великою людиною. Він зміцнив мою віру більше, ніж будь-хто інший. Це був справжній чарівник. А як я його любила. Як любила, вигукнула Анжеліка, в серці якої спогади породили різкий біль. Це був мій найкращий друг. Вона замовкла під вагою далекого спогаду про те, що саме Колін убив шляхетного євнуха ударом кинджала в спину, щоб урятувати її, Анжеліку. «Краще помовчимо», – сказав Колін напівголосно. – «Помовчимо, адже ці спогади завдають вам болю. Ви втомилися, а ми далеко, дуже далеко від тих місць, і ще далі ми пішли дорогою життя». Якби я міг сказати собі, що рухався вперед, що йшов до якоїсь мети усі ці роки після Сеути, а не тільки відступав і псував те, чим збагатився з волі Божої на каторзі. Людина рухається вперед, коли страждає, і всуперед стражданням не відступає, не падає, не повертається спиною до добра, промовила Анжеліка з запалом». Згадуючи довгий тунель, який вона пройшла в долині від Джофрея, падаючи і підводячись, вона відчувала право підбадьорити коліна. Ви не так тяжко хворі, як ви гадаєте, коліна, мій любий друже. Я це знаю, я це відчуваю. І мені здається, що колишній колін знову постає переді мною у всій його величі, відкинувши мішуру золотої бороди. Я бачу його більш великодушним і сильним, готовим виконати роль, яка йому випала. Яку роль? Хіба що роль ката при власній карі, коли мене будуть вішати, як звичайнісінького морського розбійника. «Ні-ні, тільки не це, коліна цього не буде. Не бійся нічого. Я не знаю, як обернуться справи, але я впевнена, що Бог тебе не видасть, ти побачиш. Він не може зректися тебе, адже за нього ти був розіп'ятий. Проте він давно від мене зрікся». Ні, ні, не піддавайся сумнівам, коліне, адже ти істинно віруючий, саме це становить твою суть. Недарма ж він вклав у тебе стільки безцінних переваг. От побачиш, я ані трохи в тобі не сумніваюся. Ні, ти чарівна, глухо сказав він і раптом обійняв її. Анжеліка вся затремтіла від кінчиків пальців до коріння волосся. Від безмежного бажання стати для Коліна тією хвилею, яка винесе його на нові береги, та він зможе нарешті знайти свою справжню сутність, вона переконувала його з усією палкістю, дивилася на нього з такою ніжністю, що він не міг не прочитати на її обличчі почуття більш цінне для чоловіка, ніж усі багатства світу – віру жінки. Віру в нього, в його сили, в його шляхетність, в його енергію, в його високе призначення. Опинившись знову в його руках, у чудовому кільці його обіймів, вона відчувала, що цей її порив ніжності переростає в приплив неприборканого бажання, страшна сила якого була їй знайома. І ось тепер його рука, залізну міць якої він і сам не завжди усвідомлював, притиснула її до нього в нестримному пориві, і з цієї близькості, як дев'ятий вал, як бурхливий потік, дивний пристрасний, виник непереборний потяг. Тісно притиснута до нього, вона відкинулася назад, заплющивши очі. Обличчя її при світлі місяця здалося йому мертвенно-блідим. «Не бійся моє життя», – промовив він низьким глибоким голосом із ніжністю, яка так торкала її серце і всю її істоту. «Не чекай від мене тепер нічого поганого. останнє, Я тобі це обіцяю. останнє я притискаю тебе до свого серця. Але я хотів би почути відповідь на одне питання. Скажи, ти заплакала?» «Ви заплакали, пані Дюплесі Бельєр, коли я пішов тоді в Сеуті, коли я повернувся до вас спиною, щоб піти назавжди». «Так, і ти це добре знаєш», – сказала вона, зітхнувши. «Ти це знаєш, ти це бачив. Я не був упевнений. Всі ці роки я питав себе. Ті сльози, які я помітив на очах знатної пані, чи були вони щирі, чи були вони пов'язані зі мною? Дякую, дякую, кохання моє». Він міцно стиснув її в обіймах, потім відпустив і навіть лагідно відштовхнув. Якби не помітивши її напіввідкритих, вологих, тремтячих від прихованого бажання губ, він випростався і потягнувся на увесь свій геркулесівський зріст. Тепер я знаю те, що хотів знати. Я отримав усі необхідні мені відповіді від тебе прямо, із твоїх рук. Мені навіть стало легше дихати. Дякую, малечо». «Ти мені повернула те, що я втратив, а тепер іди. Тобі треба відпочити, ти ледве тримаєшся на ногах». Побачивши, що вона справді хитається, він обійняв її за плечі, ніжно притиснув до себе і провів до багаття. Вона не сіла, а майже впала на пісок, а колін, підправивши багаття, пішов на інший кінець пляжу і розтягнувся там у тіні дерев, щоб і самому відпочити, не турбуючи її». Коли Анжеліка кидалась у пошуках виходу на берег, її ноги обійняла хвиля, і туфлі промокли наскрізь. Вона скинула їх, сховала ноги під спідницю і заумерла у своїй улюбленій позі, обійнявши коліна руками. Вогонь багаття палав слабко, і її все ще було холодне тремтіння. «Яка слабка моя плоть перед натиском кохання?» – сказала вона собі соромом і гіркотою. Мабуть, дарма я так довго зневажала молитву, тільки завдяки їй можна встояти перед подібними спокусами. Вона страшенно злилася і навіть трохи зневажала себе. Майже всю ніч вона почувала себе розважливою, здатною протистояти спокусі, незважаючи на спогади, які ожили, і близькість коліна. І раптом ця хвиля почуття гаряча і жадібна. Такий порив, хай вони й зупинилися вчасно, це все ж таки зрада». Вона сховала в колінах своє обличчя, яке горіло від сорому, як довго тягнеться ніч. «Пробач мені, Жофрею, пробач, це не моя вина, усьому виною те, що ти далеко. Я слабка жінка, ти так чудово мене вилікував, повернув мене до життя, мій дію. О, як далеко той час, коли я втрачала голову під час одного дотику чоловіка. Це твоя заслуга, ти повернув мені смак поцілунки, смак всього». Сьогодні я була слабкою. Вона говорила зовсім тихо, щоб угамувати страх, звертаючись до однієї людини, коханця й обожнюваного чоловіка, того, з яким їй було так добре зимовими ночами у Вапасу, сподіваючись, що ця людина зітре пам'ять про те, як напередодні він схопив їй за волосся й так боляче вдарив по обличчю. Якщо він дізнається, якщо він дізнається про цю безрозсудну зустріч на острові протягом всієї ночі, «Цілої ночі із цим піратом, який для нього всього лише золота борода. Він мене вб'є, і мені від цього не втекти, ніяк не піти. Він мене вб'є, не встигну я й слова сказати. На що, втім, я зовсім не здатна, як і вчора увечері? Боже мій, яка людина беззбройна, і як вона всього боїться, коли дуже кохає? Боже, допоможи мені, я боюся, я не розумію, що зі мною відбувається, я не знаю, що мені робити». Незважаючи на всі свої муки, вона відчувала, що в тій грі випадку, яка привела їх сьогодні, її та коліна на острів старого корабля, аж ніяк не все варте лише жалю Коли він сказав «дякую, малечо», ти мені повернула те, що я втратив Вона відчула полегшення, заспокоєння, совісті Вона переживала той період життя, коли людина відчуває потребу звільнитися від вантажу минулого Слава Богу, що людина отримує таку нагоду у повному розквіті достоїнств, які зробили її жінкою, вона досягла того дивовижного віку, коли існування кожної жінки рухається наперед накресленим шляхом і стає легшим і чистішим. Оновлюється в тріумфальній свободі душі і розуму, досягнутій високою ціною, але від цього ще більш цінною, коли вага помилок, які часто були лише уроками важкої науки життя, все більше слабшає. Як чудово нарешті отримати можливість залишити в дорозі тягар минулого, забути те, що може бути забуте. Згадувати лише про багатство тієї недосконалої та важкої авантюри, якою буває наполовину прожите життя. Вона помітила, що довгий час відчувала мимовільні докори совісті стосовно коліна, свого коханця часів їхньої втечі через пустелю. Тепер все скінчилося, і лише одного він ніколи не дізнається. Вона носила від нього дитину. Але це треба було стерти як щось надто інтимне. Як же важко людям допомагати одне одному. І тут вогник гумору майнув у її тяжкому москові. Вона добре знала цього веселого птаха, готового спалахнути в ньому навіть у найчорніші хвилини. Анжеліці раптом захотілося стати старою дамою. Старість дозволяє допомагати близьким та друзям, не ускладнюючи ні свого, ні їхнього життя. У старості можливі щирі пориви серця, безоплатна та необхідна допомога ближнім. Старість дозволяє жити відкрито, не сперечаючись із власним серцем, не вступаючи у цей вічний бій обережності, наступів та відступів, що нав'язують чуттєве життя людини, спокуси плоті та їх небезпеки. Добре, що колись і я стану старенькою, сказала собі Анжеліка, потім усміхнулася і навіть тихенько засміялася. Вона все ще тремтіла від холоду, ноги її замерзли, а чоло палало від жару. Почулися кроки, характерний шум піску під ногами на тлі, легкого шарудіння хвиль. Він насторожив її, до неї повертався колін. «Тобі треба поспати, малечо», – сказав він, нахиляючись до неї. «Нерозумно сидіти, стиснувшись у грудочку, як сирітка, і вдаватися до похмурих думок. Лягай, і тобі полегшає, незабаром світатиме». Вона підкорилася йому, віддавшись як колись, його турботам, його надійним і терплячим рукам. Він вкутав її своїм плащем і накинув їй на ноги свій камзол із волової шкіри. Вона заплющила очі. Для її зболілої душі гаряче поклоніння коліна було благотворним бальзамом, який утихомирив її змучене занепокоєнням і горем серце, яке, оговтавшись від удару, все гостріше відчувало страждання оточуючих. «Спи тепер», – шепнув Колін, – «тобі просто треба поспати». І провалюючись у чорну безодню сну, вона, здавалося, чула знайомий магрібський шепіт ночей. «Спи, моє ягнятко, спи, мій янголе. Завтра нас обох чекає довга дорога в пустелі. Може, він і справді промовив ці слова?» Анголон, Серж Голон, книга восьма «Спокуса Анжеліки». Частина п'ята. Золота борота зазнає поразки. Розділ 61. І знову Колін, цього разу при рожевому близькові світанку, тихенько тряс її за плечі, повторюючи «Море йде». Анжеліка підвелася, спершись на лікоть, відкинула волосся з обличчя. «Туман ще густий», – сказав Колін. «Якщо ти поспішиш, то встигнеш перетнути бухту непомітно». Анжеліка схопилася на ноги, струсила пісок із сукні. Час справді був її спільником. Туман стояв на відстані від берега. Весь пронизаний світлом, він надійно закривав острів від Голдзбору. Вітру не було, настав той час спокою, коли воркування горлиць м'яко впліталося в тишу, надаючи їй глибини якоїсь чоклунської сили. Чайки, як маленькі алебастрові суденця, встановлені на чорних вістрях оголених відпливом скель, наче долучалися до нерухомості зорі а якщо й піднімалися, то лише для повільного безшумного польоту. Білі схожі на блискавки, які пронизують золотисторожеві клапті туману. Сильний запах водоростей розтікався у вологому ранковому повітрі, піднімаючись від широкої смуги бруду і тини, відкритих хвилями, які відступили від берега. У Анжеліки спалахнула надія, що вдасться повернутися по тайки, у Голсборо, і що завдяки чудовому збігу обставин її відсутність може залишитися непоміченою. Зрештою, кому спаде на думку дізнаватися, чи провела вона ніч у своєму будинку? Окрім чоловіка, звичайно, який, зважаючи на крижану холодність їхніх стосунків, із вчорашнього дня і не потурбувався б. Якщо їй пощастить, її витівка несподівана і незрозуміла може зійти з рук. Вона поспішила до берега, за нею пішов колін, спостерігаючи, як вона намацує ногою перші камінці броду. «А ти, що буде з тобою?» – раптом спитала вона – «О, я!» – він махнув рукою кудись удалечінь. «Я спробую знайти тих, хто вкрав у мене шаблю та пістолети, а потім спробую зникнути. Але коліне!» – скрикнула вона. «Ти ж сам, і в тебе нічого немає!» «Не хвилюйся за мене!» – відповів він з іронією. «Я не дитина у пелюшках, я золота борода, не забувай цього!» Вона зупинилася в нерішучості, ніби не бажаючи його залишати. Анжеліка відчула всю страшну безвихідь становища цієї людини. Він не мав навіть зброї, він стояв перед нею на березі пустельного острівця, цей гігант із голими руками, який перетворився на загнаного звіра, на легку здобич ворогів, які вистежують його в лабіринті островів. «Іди ж», – сказав він з нетерпінням, – «Іди». Вона подумала, треба знайти Жофрея, розповісти йому все, щоб він дав можливість Колінові хоча б сховатися, втекти, залишити французьку затоку. Вона востаннє повернулася до нього, щоб зафіксувати у своїй пам'яті його обличчя вікінга з блакитними, як дві крапельки неба очима. І саме в погляді Анжеліки з потвореному страхом він побачив небезпеку, яка насувалася на нього. Він повернувся, приготувався до стрибка, витягнувши свої потужні руки, готові хапати, душити, бити, вбивати. Чоловік у чорних обладунках кинувся на нього, потім іще четверо, шестеро, десяток... Вони бігли звідусіль, із лісу, через скелі. Іспанці Жофрея де Пайрака. Анжеліка впізнавала їх, як у кошмарному сні, наче то були дияволи, які приховували свої люті пики за незнайомими обличчями. Вони наблизились і оточили їх без найменшого галасу, не порушивши тиші навіть шерехом кроків по піску. Першої секунди, побачивши, як вони накинулися на коліна, Анжеліка не повірила своїм очам. Вона подумала, що це якесь марення, плід її зляканої уяви. Вона забула, що ці люди були набрані депейраком із-поміж воїнів перуанських джунглів, які відрізнялися зміїною хитрістю і котячою підступністю, жорстокістю індіанців і фанатизмом маврів, чия кров текла в їхніх жилах. Педро, Хуан, Франциско, Луїс – вона знала їх усіх, але зараз не змогла б відрізнити одного від іншого. Вони були втіленням злої та жорстокої сили. У мовчазній сутичці з Коліном чувся лише скрегід зубів, які виблискували на їхніх обличчях кольору паленого хліба. Колін бився як лев, оточений з чорних собак. Він бився голими руками, поранив руку обсталеву каску одного із солдатів, відбиваючись від них так люто, що кілька разів йому вдавалося розкидати нападників, які вчепилися в його одяг. Але сили були нерівні, і врешті-решті іспанці звалили його на Коліна, а потім і на спину. Один із солдатів уже заніс над ним спис. Тієї ж миті пролунав крик Анжеліки. «Не вбивайте його! Не бійтеся, сеньоро!» – заспокоїв її дон Хуан Альварес. «Ми тільки хочемо його приборкати. Нам наказано взяти його живим». Зарозумілий, сповнений підкресленого осуду погляд чорних очей дона Хуана зупинився на Анжеліці. Його подовжене, аскетичне обличчя завжди трохи жовтувате – виступало, як завжди, з коміра, гофрованого на старовинний манер. «Слідуйте, будь ласка, за нами, сеньоре», – сказав він манірним, але водночас твердим тоном. Вона зрозуміла, що при першій спробі збунтуватися, він без вагань застосує силу. Він підкорявся графу Депираку, Проживши разом із ним довгі місяці у форті Вапасу, Анжеліка добре засвоїла, що для Дона Хуана та його людей накази графа були святими. Незнайомий раніше жах поглинув її немовчорне провалля. Це було жахливе усвідомлення. В очах Дона Хуана Альвареса Анжеліка прочитала вирок. Він вважав, що ця жінка, яку він шанував як дружину графа Депирака, була захоплена в обіймах коханця. І у виразі обличчя зарозумілого старого іспанця світився співчутливий біль. Анжеліка глянула на ліс, з якого вибігли ці похмурі люди у своїх чорних сталевих латах. Зі списами у руках, і їй здалося, що ось-ось вийде звідти і він, їхній господар, який наказав їм схопити золоту бороду, а Анжеліку привезти до нього, як полонянку і спільницю пірата, як жінку, яка гідна лише з неваги. Однак густе листя приховувало лісові таємниці, лише злегка тримтячи при поривах вітру. В неї ще була надія, що він нічого не знає, що тільки випадок привів іспанських найманців на цей острівець. Можливо, від учора вони обшукували довколишні острови у пошуках Золотої Бороди. «Ідіть за мною, сеньоро», – повторив начальник загону, беручи її за руку. Вона вивільнила руку і рушила попереду. Було б безглуздо намагатися виправдовуватися перед Альваресом. Для нього вона була і залишиться винною, тією, яка заслуговувала смерті. В опасу, який суворими зимовими днями пов'язав їх чистою дружбою, був далеко. Ланцюг некерованих диявольських подій, здавалося, втягнув їх у вир. «У якому гинуло все?» Включно з колишньою повагою і радістю. Щола коліна капала кров. Оточений надійною охороною, він уже не намагався ні говорити, ні боронитися. Кисті та лікті його рук, відведені назад, були міцно зв'язані, а ноги – заплутані мотузкою. Донизу були трохи ослаблені, що дозволяло йому рухатися – Повернувшись спиною до Голдзбору, дерев'яні будинки та рожеві берегові скелі якого почали вимальовуватися в ранковому світлі, маленький загін, який супроводжував Анжеліку та Бранця, перетнув острів, обійшовши останки старого корабля. Протилежний берег острова був більш стрімкий і крутіший. Дві барки чекали на загін у маленькій бухті, яка навіть при відпливі з'єднувалася з відкритим морем, невеликим каналом. Запросивши Анжеліку зайняти місце на одному з суден, Альварес простягнув їй свою затягнуту в рукавичку руку, але Бранка знехтувала цією допомогою. Він сів поруч із нею. Анжеліка помітила, що жовтуватий колір його шкіри став ще помітнішим і що явно посилився нервовий тік, яким Альварес страждав після тортур в індянському племені Атакала і який надавав його обличчю відразливого виразу жорстокості, а часом мимоволі оголював його зуби. Вперше вона помітила сиві нитки у його борідці, яка була в моді в іспанських сеньорів у минулому столітті. Здавалося, за два останні дні дон Хуана Льварес постарів на 10 років. Анжеліка впіймала крадькома його погляд, і те, що вона в ньому прочитала, потрясло її. Розриваючись між вірністю графу де Пейраку і прихильністю, яку він мимоволі відчував до прекрасної графині, яка героїчно розділила з ними всі тяготи зимівлі, шляхетний іспанець був на межі розпачу. Він пересів навпроти неї, набравши урочистого вигляду справедливого і суворого вартового. Матроси, які чекали на березі, також піднялися на борт і направили барку за течією. Решта загону розмістилася на другому судні. Вона сказала собі, я загинула, Жофрей б'є мене, коли дізнається про все. Зовсім по-дитячому вона ніяк не могла позбутися цієї думки. Їй здавалося, що її мозок вкрився льодом. Втома вчорашнього дня, коли їй довелося виходжувати поранених, помножена неспокійною ніччю, привела її в стан крайньої тривоги. Вона відчувала нездужання і, схоже, була по-справжньому хвора. Бліда змарніла, тремтячи від холоду, незважаючи на спеку літнього дня, яка помітно підсилилася. Вона намагалася керувати своїми почуттями. Явна ворожість оточуючих обурювала та пригнічувала її. Адже саме цим людям я готувала й розносила ці лющі відвари, з гіркотою подумала вона. Але вона була дружиною, яка знечестила чоловіка, і на думку цих фанатичних чоловіків, з їхніми примітивними ревнощами вона заслуговувала на смерть. В умовах незайманої простоти цієї дикої та суворої землі такий безглуздий акт уявлявся не лише можливим, а й продиктованим найневблаганнішою природою. Гнів, лють, ревнощі, ненависть, смертельні удари, немов причаївшись під ніжним і тонким покривом прекрасного літнього ранку, тліли як гаряче вугілля у серцях людських істот. У вітрі відкритого моря, який дув їм прямо в обличчя, їй також здалися пориви, які розпалюють пристрасті в грудях людини, наданій самій собі. Обдарована найтоншою нервовою системою, вона співпереживала самотності цих чоловіків-жінок, і які не мають ні батьківщини, ні законів у боротьбі з непокореною природою. Вона бачила, як непомітно для них, день за днем їх поневолювала, пронизувала дикість континенту. У цих умовах зароджувалася всемогутність однієї людини, вождя. Від нього, від його вчинків залежали життя та смерть цих людей. Такий закон, який керує ордами і народами з тих пір, як людина з'явилася на землі. Вона вже випробувала таємну силу Жофрея, яка виявлялася навіть у ласках. І сьогодні ця сила майже не залишала їй надії, а з наближенням до мети лякала її все більше. Але куди вони пливли? Судна повернули вздовж берега на схід. У кількох кабельтових від них з'явився мис. а Коли вони його обігнули, їхнім очам відкрився обрамлений скелями пляж, на краю якого виднілася купка озброєних людей. Місце було приховано від сторонніх очей і знаходилося на відстані від Голдсборо та інших поселень. Серед цієї групи Анжеліка розрізнила статну постать Жофрея де Пейрака, накинутому на плечі широкому плащі. Який розвіювався вітром? Він мене вб'є, повторила вона, ніби паралізована почуттям безнадійності. Я не встигну розкрити рота. Власне, він мене не любить, бо не може навіть зрозуміти мене. О, я буду рада померти. Навіщо жити, якщо він мене не кохає? Але у безсилому розпачі вона знову і знову поверталася до слів, які палили її мозок. А Кантор, Що скаже Кантор? Я не хочу, щоб про це дізнався мій син». Судна причалили до берега. Прибій був досить сильним, і Анжеліка змушена цього разу прийняти руку дона Хуана Альвареса, щоб зійти на землю. Їй довелося погодитися ще й тому, що вона ледве трималася на ногах. Поки моряки швартували судна, вона опинилася поряд із коліном у тісному оточенні іспанських солдатів. Відокремившись від групи, до них наблизився граф Депейрак. Ніколи раніше Анжеліка не повірила б, що вигляд її чоловіка може викликати у неї такий страх, особливо після довгих місяців дружби і кохання, пережитих разом у Вапасу. Здавалося, зовсім недавно, але вітер узбережжя змітав усе це, і людина, яка наближалася до їхньої групи, була вже не тією, яку вона кохала. Це був господар Голдзборо, Катарунка, Вапасу та інших поселень, вождь. І водночас чоловік, якого на очах його близьких, його людей, і, можна сказати, його народу, знечестила його дружина. Це він? – глухо спитав Колін. Так пробурмотіла Анжеліка пересохлими губами. Граф Депирак не поспішав. Він наближався з виглядом зарозумілої байдужості, яка в даному випадку була прямою образою, виражала не тільки зневагу, а й приховану загрозу, Краще б він був у нестямі від сказу, як того вечора. Анжеліка вважала б за краще такий напад гніву очікуванню небезпеки, повільному наближенню дикого звіра, який ніби стиснувся перед стрибком. Після того, як у її життя знову увірвався колін, зустріч із чоловіком викликала в ній паніку, від якої ціпеніли всі її думки. Почуття провини перед чоловіком і страх втратити його поєднувалися з почуттям вдячності колінові. Все це зв'язувало її, проникало найглибше до її душі, але під тиском страху позбавляло Анжеліку найкращих її якостей, у тому числі і дару мови, і здібності рухатися. Замість того, щоб кинутися йому назустріч, вона, не видавши жодного звуку, завмерла як вкопана. В той же час її погляд механічно відзначав дрібні деталі його одягу. Що було зайвим у таку хвилину, і ніяк не допомагало їй у вирішенні дилеми, перед якою всі вони опинилися. То був зелений оксамитовий костюм. Вона бачила його на ньому минулого року на Голдсборо і гідно оцінила темні відтінки тканини, що так подобалися йому. І пишність фасону, вишуканість якого підкреслювалася вибором фламандських мережів для відкладного коміра, що покривав плечі гострими візерунками зі срібних ниток. Ті самі мережі, обшиті сріблом, прикрашали манжети рукавів та відвороти англійських чобіт із тонкої плісованої шкіри. Чорний касторовий капелюх, увінчаний білим пір'ям, яке розвівалося на вітрі, покривав його густе волосся. На його поясі цього дня не було зброї, зате два пістолети зі срібними рукоятками були засунуті у вирізи вишитої сріблом портупеї, яка перетинала його камзол від плеча до стегна, і на якій трималася його шабля. За кілька кроків до гурту він зупинився. Анжеліка спробувала щось висловити жестом. Колін прогорчав. «Не стань попереду мене. Ніколи». Іспанці, які вчепилися в нього, ледве втихомирили його. Не рухаючись із місця, грав Депейрак продовжував уважно розглядати пірата. Злегка схиливши голову до плеча, господар Голдсборо – Ніби вивчав нормандського флібуст'єра. І Анжеліка, яка не спускала очей зі свого чоловіка, помітила, що погляд його потемнів. Потім сардонічна усмішка спотворила його обличчя зі шрамами, які від внутрішньої напруги стали ще помітнішими. Лівою рукою він зняв капелюха і наблизився до бранця. Зупинившись перед зв'язаним піратом, Жофрей Депирак привітав його на східний манер, прикладаючи руку послідовно до чола і серця. «Салям-алейкум», – сказав він. «Алейкум-салям», – машинально відповів Колін. «Привіт тобі, Коліне Патюрелю, королю Рабів Мекнесу», – продовжував граф арабською. Колін помовчав, не спускаючи з нього вивчаючого погляду. «Я також упізнав тебе», – сказав він нарешті теж арабською. «Ти Рескатор, викупитель, друг Мулея Ісмаїла. Я часто бачив, як ти сидиш поруч із ним на вишитих подушках». І я часто бачив тебе прикутим або прив'язаним до шибениці на ринковій площі в компанії з розбійниками. Я й зараз прив'язаний, простодушно зауважив колін. А можливо, скоро будеш і повішаний, відповів графуся з тією ж холодною усмішкою, яка змушувала Анжеліку тремтіти. Арабську мову вона ще пам'ятала і в основному могла стежити за цим разючим діалогом. Майже настільки ж високий, як і коліни, жофрей, незважаючи на худорляву фігуру, очевидно, за рахунок вельможної постави виглядав більшим за свого масивного противника. Це були дві протилежності, два різні світи. Їхнє протистояння загрожувало вибухом. Становилося глибоке мовчання, схоже, граф обмірковував рішення. Зовні він не виявляв жодних ознак гніву, навіть стриманого, а в погляді не було злого блиску. Але Анжеліка відчувала, що не існує для нього. А якщо й існує, то лише як неприємний предмет, який краще не помічати. Байдужість чи неприязнь? Вона не знала. Це здавалося їй немислимим, нестерпним. Хай би він краще вдарив її, убив. Але він вибрав щось гірше. Своїм ставленням він ніби навмисне ставив її становище жінки, якою їй не хотілося б бути, і якою вона не була у становищі згамбленої дружини, яка порушила подружню вірність, дружини, яка викинута з його серця і чекає поруч зі своїм спільником-коханцем остаточного вироку. Але навіть це її не торкало. Байдужі їй були всі, хто її оточував, уся ця вистава. Вона все була захоплена відчайдушним пошуком його погляду, хоч якогось його жесту, хоч найменшого знаку. Тепер, коли він дізнався, хто такий Золота Борода, чи спробує він зрозуміти, хоч якуюсь мірою, її слабкість, їй хотілося б набратися сміливості і сказати «давай порозуміємося», але вона відчувала, що зараз він не скаже жодного слова. Його стримувала присутність солдатів і матросів, а тим більше джентльменів, що оточували його мовчазних і манірних, які приховували свою цікавість під маскою байдужості ламанського корсара Жиля Ванерека, Ролана Дурвіля і ще одного француза, імені якого вона не знала, витонченого англійського адмірала та його помічника, обвішеного стрічками. Навіщо привів їх Жофрей на це трагічне побачення, де його подружня честь зазнавала серйозного випробування? Страх придушив у ній усі інші почуття, страх, який вселяв їй цей незнайомий, і в той же час найближча її людина – Жофрей де Пейрак, чарівник, чудодій, її чоловік. Занадто сильне кохання породжує страх, руйнує довіру. Серце її розривалося від болю, а він не удостоїв її хоч би поглядом. Вона була така вражена і вбита цим, що й не помітила, що граф не відриває очей від коліна. А пірат, глянувши на неї крадькома, вловив вираз відчаю і мармурову блідість прекрасного жіночого обличчя, спотвореного великим сенцем, І почуття любові, що світилося в очах Анжеліки, любові до того, хто завдав їй цього болю і змусило його схилити голову. Це змусило його схилити голову. Йому відкрилася істина. Вона любить цього чоловіка, його одного. Цього рискатора, якого Колін бачив вступником до Мікнесу у супроводі блискучої почти. Одного з відступників, що знущався із нещасних бранців. Золото та срібло забезпечували йому нечуваний вплив. Сам молей Ісмаїл ставився до нього з особливою повагою. Сьогодні Анжеліка любить лише його. Вона належить цьому похмурому джентльмену, худому, але міцному, як мавр чи іспанець, Цьому потворному дуелянту, з обличчям спотвореним шрамами, і в той же час облагородженим світлом розуму, що виходить із його проникливих очей, вона належить цьому важливому сеньорові, багатому та впливовому. так і вона віддана йому цією душею, всім тілом, усім серцем, і це одразу видно, достатньо поглянути на неї, побачити на її обличчі вираз безмежної відданості та дитячого сум'яття якого він ніколи не помічав у цієї мужньої жінки. Коли серце жінки вражене коханням, у ньому немає місця ні для сорому, ні для гордості, ні для чогось іншого. Вона стає справжньою дитиною. Він зрозумів. Він, Колін, Колін-нормандець, Колін-полонений, не означає для неї нічого, незважаючи на швидкоплинні почуття, які вона часом плекала до нього. Тут не може бути жодних ілюзій. Перед лицем цього чоловіка він для неї ніщо, Але це, зрештою, неважливо. Він незабаром помре. Пустельне місце, загублене на далекій американській землі, стане кінцем його поневірянь. І його благородному серцю пристрасно захотілося зробити хоч щонебу для Анжеліки, для його сестри по каторзі, яка втілила все найсвітліше, тепле, райське, сліпуче, у його важкій долі. Він був її боржником, він віддасть їй борг, бо тільки це їй дуже потрібне сьогодні. «Монсеньоре», – сказав він гордо підводячи голову і впиваючись поглядом у непроникні очі Депирака, «Монсеньоре, сьогодні я у ваших руках, і це, так би мовити, незаперечний факт війни. Я золота борода, я сам вибрав цей куточок узбережжя для свого нальоту. У мене були свої причини для цього, у вас свої, щоб перешкодити мені». Успіх у битві дістається швидшим і спритнішим. Я програв. Я схиляюся перед вами, і ви можете зробити зі мною все, що вам завгодно. Але перш ніж приступити до процедури суду, потрібно все до кінця з'ясувати. Якщо ви мене повісите, то нехай це буде зроблене тому, що я пірат, ваш супротивник, що я розбійник морів у ваших очах, флібуст'єр, промисел якого заважає вашому, тому що я програв у цій гонці. Але... Ні по якій іншій причині, мансеньоре, такої причини немає, присягаюся вам у цьому. Лише спогади, ви маєте це знати, бо ви мене згадали. Люди, які побували в полоні у варварській країні і разом вирвалися, щоб дістатися християнських земель, назавжди залишаються друзями. Такі речі не забуваються, якщо ці люди зустрічаються випадково на життєвому шляху. Це неважко зрозуміти, але у кожного своя доля – «Я можу запевнити вас, мансеньоре, в тому, що у сумних подіях минулої ночі немає ні моєї провини, ні провини цієї жінки», – він кивнув головою в бік Анжеліки. «У цих місцях із припливом жарти погані. Ви це знаєте не гірше за мене. І коли ви опиняєтеся відрізаними від світу на маленькому острівці, у вас лише один вихід – набратися терпіння і чекати». «Я – чоловік моря, ще раз клянуся вам тут, перед вашими людьми і перед сеньорами, які мене слухають, що цієї ночі не сталося нічого, що торкалося б репутації вашої дружини, графині Депейрак, що могло б заплямувати вашу чоловічу честь». «Я знаю», – відповів Депейрак своїм хриплуватим і безпристрасним голосом. «Я знаю. Я був на острові». Анголон, Серж Голон. Книга 8. Спокуса Анжеліки. Частина п'ята. Золота борота зазнає поразки. Розділ 62. Цього разу Анжелікою опанував нестримний гнів, який потряс і спустошив її як ураган. І їй здавалося навіть часом, що вона просто ненавидить пейрака. Удар був нанесений у серце фразою «Я знаю, я був на острові», вимовленій з іронічною усмішкою. Її сумного заціпаніння як не бувало. Відвернувшись від них, граф зробив знак вирушати до Голдсборо. Він не захотів помітити виразу сум'яття на обличчі Анжеліки, яке їй не вдалося повністю приховати після його вражаючого визнання. У тяжкому мовчанні група рушила з вивистою стежкою вздовж берега моря – Пейрак з високопіднятою головою і в плащі йшов за своєю звичкою швидким кроком попереду, не удостоюючи увагою ні бранця, якого вели підштовхуючи іспанські солдати, ні молоду жінку, яка йшла в глибокій задумі, іноді спотикаючись на нерівностях стежки». Зазирнив він тоді в її очі, він побачив би в них лише вираз безсилої жіночої люті, яка захопила її цілком. Люті породженої пекучим приниженням, почуттям сорому, джерело якого вона й не намагалася аналізувати. Вражена вона не розуміла, що найбільше страждає через снотливість своїх почуттів. Він бачив прояви її дружби з коліном, її ніжності до цього чоловіка – він бачив, як вона поклала руку на чоло коліна, як сміялася разом з ним. Але на це він не мав права. Це належить їй. Це її таємний сад. Чоловік, навіть найулюбленіший, не має права все бачити, усе знати. Втім, для неї він уже не любий чоловік, а ворог. Вражена несподіваним відкриттям, вона повернулася до звичного для неї колись образу чоловіка – це ворог жінки, який ненавидить ще глибше тому, що він не виправдовує надій і обманює очікування. Хвиля гніву та гіркоти допомогла їй узяти себе в руки. Тепер і вона йшла з високопіднятою головою. Якби він її образив чи ударив, вона прийняла б це, схилилася перед вибухом справедливого гніву. Однак нитість його макіавелівської пастки зруйнувала в очах Анжеліки образ чоловіка, підірвала її сліпу довіру та безмірну повагу до нього. Все знищено, усе. Він вирішив пограти серцем своєї дружини, її почуттями, крихкість яких йому добре відома. Він штовхнув її в обійми іншого чоловіка, щоб подивитися, перевірити. Потішити самолюбство він хотів, щоб вона зазнала нової спокуси – Отримати привід для її вбивства, вбивства її, своєї дружини, яка вважала, що посідає чільне місце у його житті і у його серці. О, ридання душили Анжеліку. Нелюдським зусиллям їй таки вдалося стримати їх, зупинити потік сліз, готових хлинути з під повік, і з викликом підняти голову. Такий був її внутрішній вирок, ухвалений без огляду на те, що мало статися. Чи залишить він її під наглядом у форті? Чи прожене? Чи відправить у вигнання? У всякому разі з нею не так легко буде впоратися, і цього разу вона зможе постояти за себе. Навпаки, доля коліна здавалася їй безвихідно трагічною. І коли з наближенням до поселення почувся гуркіт натовпу, який нагадував шум грозового вітру, цього власні переживання відійшли на другий план, поступившись місцем побоюванню за життя коліна. Вона зібралася з силами, готова захищати його проти всіх словом і ділом, не переймаючись власною безпекою. Вона не могла допустити, вона цього просто не винесла б, щоб у неї на очах колін був роздертий і повішений, щоб через неї обірвалося життя коліна Патюреля. Вона прикрила його своїм тілом, вона захистила б його, як одного зі своїх дітей. Адже й він врятував її, винніши на своїх плечах під час переходу через пустелю. Крики в лісі нагадували ревище з граї, готової роздерти свою здобич. Попереджене чутками, які в цих диких місцях переносяться схоже вітром, все населення Голдзбору, яке подвоювалося влітку за рахунок іноземних матросів, мандрівних акадіївців і торговців з індіанських племен, збіглося до місця події, спускаючись з навколишніх пагорбів, перетинаючи бухти. Білі чепчики жінок миготіли мовчайки над темними строкатими хвилями чоловічих голів. До місцевих жителів і матросів приєдналися англійські біженці та індіанські роззяви, які дуже швидко переймали симпатії та антипатії своїх нових друзів. «Золоту бороду взято в полон. І вона з ним. І це вже відомо. Вона провела з ним ніч на острові старого корабля. Їх ведуть скутими». Крики, лайки зливалися в грізний гул, який, наростаючи, котився їм назустріч. І коли групи людей, що висипали з лісу і піднялися від берега, оточили ескорт, іспанські солдати змушені були спішно перешикуватися, щоб бранець не потрапив до рук розлюченого натовпу. «Смерть йому, смерть!» – кричали засліплені люттю люди. «Ти нарешті попався, золота борода, бандит, безбожник, ти хотів захопити наше добро». І одержав кайдани, а де твої смарагди і твій корабель? Настала наша черга, не врятує тебе золота борода твоя, ми тебе на ній і повісимо. У шаленстві корабельних екіпажів, які розбушувалися, і колоністів давалася в знаки ненависть до того, хто вчора ще був грізним противником, який напав на їхнє маленьке поселення, яке пережило таку важку зиму, готовий знищити і розорити їх. Сьогодні він став колосом, поваленим після вчорашнього жорстокого бою, де загинули багато їхніх товаришів, їхні крики ненависті, їх спрага помсі несли в собі все, і торжество перемоги, і почуття полегшення, і смуток. Занадто дорогою ціною далася перемога. Горе боляче віддавалося навіть у їхніх суворих серцях. Поруч із золотою бородою була вона, перша пані Голдсборо, пані Срібного озера феє з лікувальними руками. Значить, правду розповідали про її зв'язок із піратом. І як же боляче знати, що це підтвердилося. Цей огидний розбійник зруйнував те, що давало їм силу і високо цінувалося в їхньому житті, сповненому поневірянь. Природне почуття схиляння перед двома вищими істотами графом і графиною Депейрак. У гамі прокльонів і ворожих вигуків Анжеліка не вловила той, можливо, єдиний за увесь ранок погляд, який кинув на неї Жофрей. Якби вона це помітила, біль, що мучив її, міг би пом'якшитися, адже це був погляд сповнений занепокоєння, Чи достатньо надійно вона була захищена списами іспанців? Безбожник, викрадач, жінок, негідник. Залпами сипалася лайка, образи, летіли плювки, колін зі зв'язаними руками, під градом лайок і стусанів на силу просувався, оточений солдатами. Вітер куйовдив його довге волосся і поплутану бороду. Його похмурий погляд з-під волохатих брів був спрямований вдалечінь. Поверх натовпу що шаленів, Він був схожий на Прометея, сина Титана, прикутого до скелі і відданого на поталу орлу. Біля в'їзду до поселення групі довелося ще раз зупинитися під натиском натовпу, який не могли втихомирити ні заклики дурвіля, ні погрози ванерека, ні жахливий вид іспанської охорони. Раптом просвистів камінь, вдарив коліна у скроню, ще один упав біля ніг Анжеліки, звідкись пролунав крик «Диявол!». Довго ще в ранковому повітрі лунали прокльони, раптом, наче зляканий власним шаленством, натовп замовк. Вони почули голос графа, спокій якого й піднята на знак миру рука, миттєво вплинули на надто збуджені нерви людей. «Заспокойтесь!» – вигукнув хриплуватий, але спокійний, твердий і трохи тріумфуючий голос. «Ваш ворог золота борода полонений! Не чіпайте його! Залиште його на мій суд!» Багато хто схилив голови, натовп підкорився і відступив. Форт був близько. Анжеліка почула команду відправити бранця до вартового приміщення і замкнути його там під подвійною охороною. Щодо Анжеліки, на неї чекала квартира в головній вежі замку. Вона зупинилася і, різко повернувшись, опинилася віч зі щільним, впертим натовпом колоністів, які йшли за нею. Попереду йшли протестанти із Ларошелі. Анжеліка зрозуміла, що якщо зараз вона змириться зі становищем винної і сховає свій страх у внутрішніх покоях форту, вона ніколи більше не зможе вийти з фортеці без ризику бути побитою камінням. Вона знала непохитний характер ларошельців. Забобонну упередженість властиву всім морякам, а особливо англійцям. Дай тільки волю пліткам щодо неї та її чоловіка, і кожен із цих людей озброївся відповідно до його віри або святою водою, або, що куди небезпечніше, мушкетом, як це вже сталося під час бунту на борту корабля в океані. Був лише один спосіб заспокоїти їхню підозрілість – Треба було змусити поважати себе, довести, що всі їхні пересуди безпідставні, що її совість чиста, позбавитися від правдоподібності до образу жінки, що зрадила, яка змінила чоловікові. Якщо це виявиться неможливим, мати сміливість не ховати своє обличчя із колами під очима і сумними слідами відомості подружніх рахунків. Вона звільнилася від руки, що підтримувала її, мабуть, це був Хуан Альварес, який хотів провести її у внутрішні покої. Ні, вона не погодиться ні на суд, ні на висновок, для цього їм довелося б застосовувати силу. Їй дуже хотілося б подивитися, чи наважиться Жофрей додати ще одну образу до тих, які він вже завдав їй. Жінка, яка зрадила чоловікові, гаразд. «А як повинна поводитися жінка, яка хоче відмести потік на клепу, захистити свою честь і честь свого чоловіка, врятувати те, що ще можна врятувати, діяти відкрито, так ніби нічого не сталося, ніби ніхто нічого не знає, бути як раніше? Я хотіла б сьогодні ж перевірити, як почуваються вчорашні поранені», – сказала вона голосно, своїм звичайним спокійним тоном, звертаючись до жінки, яка стояла найближче за інших куди поклали поранених із безстрашного. Жінка сердито відвернулася, але Анжеліка спокійно рушила далі, сповнена рішучості довести, хто вона є, якою вона хотіла б залишитися в очах людей. За знаком графа, два іспанські охоронці пішли за нею слідом. Здавалося, вона не звернула на це уваги, продовжуючи йти з такою гідністю, що при її наближенні стихали всі пересуди. Найбільше Анжеліка не хотіла, щоб плітки потривожили хлоп'ячий розум і серце її улюбленого кантора. Ця думка не залишала її ні на мить. Голова її кружляла від голоду і втоми, але вона не дозволила собі перепочити, переходячи від одного пораненого до іншого. Більшість поранених із безстрашного повернулися на свій корабель. І лише найтяжчі, а також поранені з Голдзбору були розміщені у мешканців. Анжеліка входила до будинків, вимагала води, полотна для перев'язок, бальзаму і сприяння. А ларошельці хотіли вони того чи ні, змушені були їй допомагати. Поранені зустрічали її з нетерпінням та надією. Займаючись перев'язками і розмотуючи забруднені кров'ю і сукровицею ганчірки, вона поступово приходила до тями. Рани, у лікуванні яких вона бачила своє призначення, повертали їй почуття власної гідності. Для цих неголених і страждаючих людей всякого роду чутки, що стосуються прекрасної і благородної пані, що зустрілася їм у день битви, забутих Богом місцях Америки, означали набагато менше, ніж полегшення, яке приносила її присутність. «Пані, чи ви врятуєте моє око?» «Пані, я не спав усю ніч через цю мошкару. Поранені пірати із серця Марії були поміщені разом зі здоровими бранцями в кукурудзяній клуні під надійною і добре озброєною охороною. Крім того, будова ця була під дулами гармат одного з кутових бастіонів форту. Застереження ціни були зайвими, оскільки, за словами одного з вартових, дізнавшись про затримання золотої бороди, полонені захвилювалися, і входити до них стало небезпечно». Два матроси, які її супроводжували, хотіли увійти разом з Анжелікою в клуню із мушкетами на поготові, але вона зупинила їх. «Я добре знаю цих людей і не боюся їх». Вона запропонувала своїм іспанським стражникам залишитися ззовні і зробила це таким наказовим тоном, щоб і долахи не посміли не послухатися. Необхідність вибирати між священною для них владою пейрака – та чарівністю Анжеліки доставила Луїсу та Педро цього злощасного дня нечувані муки. Вона не боялася опинитися наодинці з піратами. Навпаки, їй навіть краще було з ними, оскільки сьогодні ці люди, як і вона, були нещасні і наражалися на страшну небезпеку. Змучені невідомістю поранені були раді виявлені про них турботі і сподівалися отримати хоч якесь полегшення з її спритних і, як їм здавалося, рятівних рук. Щодо здорових полонених, вони намагалися сховати тривогу про ту незавидну долю, яка насувалась на них як лавина. Можливо, це їх останній ранок. Напередодні їх відвідав Володар Голзбором, переможець, чий погляд не обіцяв їм нічого доброго. «Месьє», – наважився спитати шевальє де Барсамп'юї, – «яку долю ви нам приготували?» «Мотузок усім», – відповів лютопейрак. «Рей на кораблях на усіх вистачить». Нещасна наша доля, бідкалися пірати. Ми потрапили в руки кровожерного вбивці, він буде гірше моргана. Самі, здебільшого, вбивці, що мали за душею чимало тортур, відрубаних рук, повішених чи живцем спалених полонених, адже Карибське сонце розпалює в душах людей схильність до витонченого зла. Вони не могли розраховувати на якусь поблажливість. Навіть найкращі з них не тішили себе надією зав'язати. А ми так мріяли стати колоністами та батьками родин. На жаль, остання кампанія принесла нам загибель. Після стількох метань між непроглядною ніччю розпачу та сірим сутінком смирення, вони раптом побачили в появі Анжеліки світло надії. Світ чоловіків жорстокий, світ морських піратів тим паче – Жодних тріщин, жодних щілин у твердому панцирі прожитого життя. Шабля чи кенджал у руці, спрага золота у серці, спрага рому у горлянці. І раптом жінка заповнює порожнечу у їхніх серцях. З'являється серед них, але зовсім не як трофея або повія. Не даючи їм часу запитати себе, що вона таке, вона бере їх у руки, підкоряє собі, залишаючи їм лише один вихід поважати її і беззаперечно слухатися. Цього ранку після звістки про полон золотої бороди її поява в клуні з сумкою для Корпії та ліків для всіх них була ненавмисною радістю. Вона, не роздумуючи, почала доглядати поранених і хворих і перев'язувати їх. Хтось із них запропонував захопити її як заручницю та спробувати врятувати свої шкури в обмін на її життя – тоді можна буде розпочати переговори із цією сволотою з Голдсборо і при несприятливому результаті послати її чоловікові, цьому кровопивці, який хоче всіх їх убити, палець, око або груди красуні. І тоді один тільки диявол зможе завадити їхній втечі. Хіба не можна вдатися до цього прийому в такому тяжкому становищі? Таке вже не раз бувало, однак на цьому всі й зупинилися – Блискучими очима нещасні стежили за Анжелікою, яка діловито рухалася в напівтемряві. Ніхто не спробував і пальцем поворухнути, тільки юний барсам важився наважився перервати мовчання і запитати. «Чи правда, пані, що золоту бороду схоплено?» Анжеліка мовчки кивнула. «Що ж із ним зроблять?» – спитав лейтенант з турбованим голосом. «Не може бути, щоб його стратили, пані, це зовсім дивовижна людина!» Ми всі любимо нашого ватажка, пані. Його доля залежить від рішення пана Депейрака, сухо відповіла Анжеліка. Він – господар становища. Так, але ви його господиня, вигукнув своїм крикливим голосом Арістід Бомаршан. Як кажуть, він тут же осікся, зустрівши обурений погляд Анжеліки і зіщулився, охопивши руками живіт. Як це роблять, боячись ударів, вагітні жінки, захищаючи свою дорогоцінну ношу. «Ти краще вже помовч, гаразд? А то я розсерджуся». Усі засміялися, відчувши полегшення. Закінчивши роботу, вона вийшла. У неї не було ніякого бажання жартувати із цими навіженими. Але тільки на двері за ними зачинилися, її гнів вщух. Якби вона не міркувала, якби не виправдовувала себе, вона зрештою пом'якшувалась по відношенню до поранених і переможених. Розбійники та солдати, мисливці та матроси. Починаючи їх лікування, вона не могла не любити їх. Ця непереборна прихильність виникала в ній від свідомості, що схиляючись над їхніми ранами, вона багато отримувала і від цих людей. Хвора людина легко вразлива. Вона охоче віддається у добрі руки, а якщо й прочається, то її легко провести». Навіть зустрічаючи людей із озлобленими, жорстокими, малоподатливими, але з незброєними стражданням характерами, Анжеліка зрештою відкривала в них по дитячому прості серця. Піднімаючись на ноги, вони ставали відданими їй і навіть боялися її іноді, відчуваючи, що Анжеліка знає їх краще, ніж вони самі. Вийшовши, вона розпорядилася принести полоненим дошки для трик-траку, гральні карти і тютюн, щоб хоч трохи полегшити їхнє перебування в полоні. Анголон, Серж Голон, книга 8. спокуса Анжеліки. Частина 5. Золота борота зазнає поразки. Розділ 63. І зовсім інша річ зустрітися із ПАННАМИ Голдсбору. Тут уже пощади не чекай, вона знала, жодної надії на послаблення. Їхні чесноти так влаштовані природою, що безперервно виділяють хвилі справедливості та засудження пороку і мають майже надприродний, невичерпний дар уїдливості. Однак і їх вона повинна випередити, не дати затопити все гіркими потоками жовчі, від яких важко чекати добра. Перш ніж штовхнути двері таверни під фортом – де за її припущеннями вони вже зібралися, Анжеліка пережила хвилинний сумнів, який вилився в мимовільне звернення до неба. Вони, зрозуміло, були там у своїх темних спідницях та білих чепцях. Як ніколи, велика пані Маніго сиділа на своєму троні, пані Карер займалася справами, а Абігель Берн, бліда і манірна, стояла біля каміна, і її обличчя фламандської Мадонни було сповнене рішучості. Поява Анжеліки перервала, мабуть, гарячу дискусію, де в черговий раз подруги Абігель критикували її благодушність. «Пані Карер», – сказала Анжеліка, звертаючись до господині Корчми. «Будьте ласкаві надіслати мені обід на квартиру в головній вежі. Я попрошу вас також нагріти балію води, щоб я могла помитися. Вся вода річок не може відмити злочинну душу, і вся їжа землі...» «Не може наситити того, хто гине, образивши господа Бога», – процитувала пані Маннігу якийсь афоризм, відвернувшись у бік. То був постріл з-за рогу, але Анжеліка була готова до нього. Зважаючи на всю свою жорстокість і роздратування проти пліткарок, вона розуміла, що ці жінки, яких вона не могла не вважати своїми подругами, розривалися між протилежними оцінками, які дуже засмучували їх самих. За непохитністю пан Голдсборо в оцінці скандальної, на їхню думку поведінки Анжеліки, приховувалося обурення тим, що вона зрадила людину, перед якою всі вони більшою чи меншою мірою схилялися, і в якого були навіть закохані. Це було пом'якше, неприховане, але справжнє почуття. Почуття гугеноток з ніжними серцями, які б'ються під кіркою льоду, намороженого отриманим вихованням. Формула пані Маніго, я це завжди говорила, мала ці успіхи, поширювалася і виставлялася всюди, як вивішується на вулицях полотна зі словами молитов у дні папистського божого свята. Чи не ця послідовниця метра Берна викрила Анжеліку як небезпечну обурювачку спокою? На це Абігель заперечувала, що поведінка пані Депейрак останнім часом доводить, що її совість чиста, гордячка, наполягала пані Маніго. Я це завжди казала. І взагалі, хто знає, що там дійсно сталося? Продовжували прихильниці Анжеліки. Чутки, натяки. Швейцарець, який розповідав образливі для неї речі, був виявляється являється п'яний, як свідчать пані Маніго і Берн. А Анжеліка, ось вона знову з'явилася серед них і гідно тримається, відповідаючи з неважливою усмішкою на натяки пані Маніго. Така близька їм і така не схожа на ту, якою вона була у дні гонінь геноті у Ларошелі. Вони згадали, як тікали через ланди від королівських драгунів, і Анжеліці вдалося привести їх до порятунку. «Яка істина і який привід для роздумів», – сказала Анжеліка, окинувши зарозумілу пані спокійним поглядом. «І здається, саме мені ви пропонуєте над цим подумати, чи не так, Люба, пані Маніго». Я дякую вам, але зараз йдеться не про те, щоб наситити мою душу, винна вона чи ні, а про те, щоб відновити мої сили. За ті два дні, що я перебуваю у вашому селищі, дозволю собі помітити, дорогі мої пані, мені перепав лише жалюгідний качан кукурудзи. І це не робило б честі вашій гостинності, якби я не знала про турботи і працю, яка випала на вашу долю з вчорашнього дня у зв'язку з битвою та пораненими». Звертаючись до вас із проханням нагодувати мене, я висловлюю таким чином природну потребу, яку, очевидно відчуваєте і ви, мої любі. Треба сказати, що багато жінок із Ларошелі саме в цей момент пригощалися апетитним рагу, пропустивши склянку доброго рому. Розриваючись із вчорашнього дня між домашніми клопотами, дітьми, роботою на своїх фермах і доглядом за пораненими, вкрай знесилені, вони також скористалися затищам – щоб прийти підкріпитися в гостинну таверну пані Карер. Слова Анжеліки застали зненацька, і вони завмерли із ложками в руках. «Не турбуйтесь, прошу вас!» – звернулася до них Анжеліка якнайпривітніше. «Звертайте на мене жодної уваги, продовжуйте. Я зовсім не хотіла кинути камінчик у ваш город. Ви правильно робите, що підкріплюєтеся, але дозвольте зайнятися цим і графині Депейрак». Ви пошлете мені те, що я попросила, пані Карер, і якнайшвидше. Абігель, моя Люба, чи не могли б ви мене провести? Мені треба сказати вам дещо наодинці». Піднявшись на першу сходинку, що вела до її кімнати, Анжеліка обернувшись, звернула довірливий погляд до дружини метра Берна. «Абігель, сумніваєтеся ви в мені?» Насилу утримувана маска зникла. І стало видно, яка Анжеліка виснажена. Абігель потягнулася до неї. «Пані, ніщо не може похитнути моїх дружніх почуттів до вас, якщо вони для вас необразливі. Саме навпаки, моя Люба Абігель, я завжди високо цінувала вашу дружбу. Хіба я можу забути, як ви були добрі до мене, коли я прибула в Ларошелі з дитиною на руках? Ви не відштовхнули бідну служницю, якою я була тоді. Залишіться й улесливий тон, він недоречний між нами. І дякую за те, що ви мене підтримали». «Ви повернули мені мужність. Я не можу ще пояснити вам, що відбувається. Але найжахливіше – це те, що хочуть навіяти злі голоси». «Я в цьому переконана», – заявила дочка пастора Бокера. Скільки щарівності було у цнотливій і чистій молодій жінці з Ларошелі, яка наче розцвіла через наближення материнства. Щастя ще більше облагородило її». Її чисті очі світилися симпатією, не в силах стримувати себе. Анжеліка схилилася і притулилася чолом до плеча Абігель. Абігель, я боюся, мені здається, що я втягнута в пекельний вир, що небезпеки загрожують звідусіль, що я в кільці. Якщо він не кохає мене більше, то що зі мною буде, я невинна. Не так винна, як стверджують злі язики. Але всі об'єдналися, щоб мене засудити. Я впевнена у вашій порядності. Сказала Абігель, доторкнувшись рукою до чола Анжеліки, щоб її заспокоїти. Я завжди буду з вами, я вас так люблю. Почувши звук кроків, Анжеліка набула бадьорого вигляду. Ніхто, окрім Абігель, не повинен бачити її слабкості. Доброта цієї молодої жінки надала їй сили. Вона змовницьки підморгнула своїй подрузі. Вони дуже хотіли б, щоб я поїхала, чи не так? спитала вона. Вони вже не можуть терпіти присутність у Голзборо такої грішниці, як я. Але не бійтеся нічого, Абігель. Я приїхала, щоб бути при ваших пологах. І я залишуся з вами, поки буду вам потрібна, навіть якщо вони влаштують мені пекельна життя». На жаль, цьому бажанню не судилося здійснитись, як її мріям посидіти біля вогнища своїх друзів, обмінятися новинами, потім зробити все необхідне для господарства, перевірити рахунки – а потім влаштувати велике свято, куди б запросили екіпажі всіх суден, які стояли на якорі в порту. Влітку завжди є привід для свята, і не можна зволікати, адже теплий сезон такий швидкоплинний. Треба жити вдвічі, втричі активніше, усім запасатися, усім торгувати. Недарма влітку тут накопичується стільки людей, берує життя. Швидше, швидше, щойно встигнувши скінчитися, зима повернеться. Однак дійсність мало була схожа на мрії Анжеліки Для неї ці літні дні були зовсім не святковими Вони котилися як брудний потік Несучи пристрасті, прикрощі, безнадійність І час від часу наростала хвиля зловісних небезпек Анголон, Серж Голон, книга 8. Спокуса Анжеліки Частина п'ята Золота борота зазнає поразки Розділ 64. Про що ж думав Жофрей, як вирішив він долю Анжеліки і долю Коліна? Його мовчання, його навмисна відсутність стали нестерпними. Що хвилини цього дня, який здавався їй вічністю, вона то боялася, то сподівалася, що він її покличе. Вона постане перед ним і стрепетом, нехай, але це все ж таки краще нав'язано її графом невизначеності. Можливість кричати, вирувати, благати, просити і самі звинувачувати повернула б її до життя. Сказ, гордість, інстинкт самозахисту, які підтримували її вранці, розсипалися в міру того, як плинув час, усуваючи її від себе, вдаючи, що її не існує, він наражав її на справжню тортуру, яка пригнічувала силу її характеру, і вона насилу змусила себе проковтнути кілька шматочків з того, що надісла їй пані Карер. Після обіду вона вирушила на пошуки кантора і знайшла його в порту, діловитого та стурбованого. «Не слухай пліток, які тут ходять на мій рахунок, мій хлопчику», – сказала вона у сильному хвилюванні. «Ти ж знаєш, які забобонні оточують нас люди. Чи не вони оголосили мене колись квебецькою дияволицею? Достатньо жінці потрапити в полон до пірата, як наклепники починають плести свої сіті». Золота борода поводився по-лицарськи до мене, і колись я розповім тобі, ким він був, і як пояснити мої дружні почуття до нього. В усякому разі я не буду присутній під час його страти, заявив кантор, явно не схильний обговорювати це питання. ж з початком припливу я відпливаю на Ларошельці, командування яким мені щойно доручив батько. Він випростався, гордий тим, що 15 років йому довірили обов'язки капітана. Ясно було, що він не надто переймався підводними течіями, що хвилювали маленьку колонію. Він був задоволений, що повернувся вчасно і встиг взяти участь у морській битві. І ще більше задоволений тим, що вирушає в океанське плавання капітаном, що перед ним відкривається привабливе для нього життя моряка. Повний свідомості своєї важливості він додав. «Я мушу доставити в Хоуснок партію товарів, які потім будуть переправлені» до Вапасу Куртомріцем, а також шістьох рекрутів. «Як?» – вигукнула Анжеліка. «У Вапасу вирушає за кілька годин вантаж, а мене навіть не попереджають. Лор'є, лор'є!» – покликала вона хлопця, який проходив повз них. «Допоможи мені зібрати мушлі для Оноріни». Вона ледве встигла написати записку Жонасу та Малапраду. «Поспішай, поспішай, приплив не чекатиме!» – підганяв її кантор. Швейцарець Курт Ріц стояв на молі з алебардою, стежачи за навантаженням у шлюбку тюків і своїх людей, німців і швейцарців за походженням, одягнених у парадний одяг, що був своєрідним різновидом одягу ланцкнехтів. Їхній костюм складався з короткого в обтяжку камзола з пишними прорізаними вздовж рукавами, коротких штанів кольору жовця. З великим напуском зібраних біля колін і прикрашених по всій довжині червоними стрічками, коливання яких надавало одягові помпезності. Згідно з напівпристойною і славною модою минулого століття, штани були забезпечені помітно виступаючим гульфіком у формі кишені із золота жовтого сатину. Тільки плісирований комір був замінений на гнучкі брижі. Широкий ковпак, що середня між старовинною шапкою і сучасним крислатим фетровим капелюхом, був прикрашений коротким червоним страусовим пером. До пояса прикріплювалася позолочена залізна каска. Озброєні піками вони виглядали дуже переконливо. Курт ріц повністю відповідав усім вимогам сержанта. Це була досвідчена, смілива, мудра, вічлива людина. Він багато разів зустрічався із противником. Він був міцно складений і доброзичливий. До того ж ріц носив шпагу – ознаку дворянського титулу, отриманого ним на службі короля Франції за австрійську кампанію проти турків. Анжеліка не бачила курта з цієї ночі, як помітила, коли він ховався під кормовою вежею серця Марії, якщо не брати до уваги зустрічі мимохідь у вечір її повернення. Вона шукала його очима, не впізнавши з першого погляду. Хтось показав їй сержанта. Анжеліка передала йому листа для Жонаса, не звертаючи уваги на кинутий ним зарозумілий і зневажливий погляд. Звичайно, він зневажав їй за те, що випадково піддивився на кораблі. Чи розповість про це Вапасу? Вона не могла принизитися до того, щоб попросити його мовчати. Однак, розмовляючи з ним солідним тоном, доповнюючи листа усними вказівками, які щойно прийшли їй на думку, не забути, наприклад, набрати ялинових шишок для приготування грудної настоянки. Вона інтуїтивно відчула, що має справу з порядною людиною. Відповідаючи їй твердим, холодним тоном, він був сповнений природної шляхетності, властивої горянам і чужий до всякої дріб'язковості. Він нічого і ніколи не розповість звичайного про таємницю, побачену при світлі свічки тієї ночі, коли йому вдалося втекти з піратського корабля. Помітивши графа Депейрака, який спускався в порт у супроводі Ролана Дурвіля та Жиля Ванерека, вона вирішила втекти. Навіщо вона втекла? Від нього, від свого чоловіка. Вона блукала серед нових будинків Голсборо, зараз безмовних, тому що всі вирушили в порт, щоб бути присутніми при відплитті яхти. Цього разу їй не вистачило сміливості залишитися там за кілька кроків від нього, змішатися з юрбою, яка спостерігала за ними». Вона мала б бути там, дорікала вона собі, помахати хусткою, коли невеликий корабель під командою хороброго юнака кантора Депейрака підніме вітрила. Вона не змогла, це був перший серйозний зрив, допущений нею цього ранку. Він переміг, але подивимося, чим закінчиться вся битва. Поки вона не дізнається, яка доля приготовлена Колінові, Жофрей є загрозою, рукою, яка занесла удар а в глибині душі він її противник, якого не можна позбутися. Скільки разів у минулому грав Депейрак заявляв про свою тверду рішучість убити кожного, хто спробує відібрати в нього дружину. Вона не могла без душевного болю згадувати ці слова. Він підтверджував їх у відношенні до Понбріана та Ломені. Колін був приречений, причому не так, як пірат і грабіжник, скільки як суперник. Але цього не має бути. Він не може загинути через таку нікчемну причину, принаймні через неї. О Боже, не допусти цього. Анголон, серж Голон, книга 8. Спокуса Анжеліки. Частина 5. Золота борота зазнає поразки. Розділ 65. У фортеці, куди вона повернулася до ночі, ще раз обійшовши усіх поранених і збираючись відпочити від смертельної втоми і душевних мук, вона помітила у своїй кімнаті дві скрині, яких раніше не було. В одній з них були сукні та інший одяг, мережевна білизна, рукавички, туфлі, в іншій різні предмети побуту та розкоші, необхідні у повсякденному житті. Туалети та інші предмети пахли Європою. Ще восени же Фрейди Пейрак дав, мабуть, замовлення на усе це Еріксонові, який вирушав у плавання. Голдборо, який щойно повернувся і доставив дари із цього напівзабутого світу витонченості та краси. Анжеліка ледь доторкнулася до них, майже байдужа до цих уламків кохання, яке умерло. Вона не зовсім розуміла, навіщо принесли їх до неї цього вечора. У нинішньому її стані вона бачила в цьому, скоріше, якусь небезпечну пастку – вона відвернулася від розкішних подарунків, розглядаючи їх, як глузування з її біди, і спробувала заснути. Вона здригалася при думці про те, що може статися, поки вона спить. Раптом прокинувшись на зорі, вона побачить коліна на шибениці. Наприкінці дня, зібравши всю свою мужність, вона спробувала зустрітися із чоловіком, але ніде не змогла знайти його. Одні казали, що він поїхав у глиб країни інші, що він подався на своїй яхті на зустріч якомусь судну. Зневірившись, вона вирішила трохи відпочити, розуміючи, як це необхідно. Але неспокій не вщух. Після короткого важкого сну вона прокинулася серед ночі і не в силах знову заснути повернулася на ліжку, віддаючись своїм сумним думкам. Після відпочинку в ній з новою силою спалахнула ворожість до чоловіка – бо її глибоко поранила його поведінка нетерпимого та підозрілого господаря. Чи не він на роки залишав її одну, а сьогодні вимагав усього, навіть вірності в минулому, чи виявляв він таку ж ретельність далеко від неї, розважаючись з іншими жінками. Проте він вирішив грубо зірвати завісу таємниці, що належить їй. І зажадав відповіді, приписуючи їй втім, куди більше, за те, що було за час її вдівства, що стало нав'язливою ідеєю ревнивця. Коли вона згадувала ці 15 років життя далеко від нього, їй бачилася головним чином довга низка самотніх рижаних ночей. Молодість прекрасної юної жінки була витрачена на сльози і стогони по своєму кумиру. Але, на щастя, ще був і міцний сон безсновидінь. В неї завжди був здоровий сон дитини, і цей її дар, мабуть, врятував її. Будучи господаркою червоної маски, вона до вечора смертельно втомлювалася і мріяла лише дістатися свого вузенького ліжка. А на зорі була готова зустріти день праці, де майже не було місця для кохання, якщо не брати до уваги надто зухвалих мушкетерів, яких їй доводилося виставляти за двері. Згадала вона свою подругу Нінон де Ланкло, яка дорікала їй на той час шоколадниці про зайву снотливість. Як світлі вогники, які тремтіли й швидко згасали, згадувала вона рідкісні ночі кохання в обіймах переслідуваного поліцією паризького поета або його гонителя Дегре. І той, і інший були нато зайняті своєю маленькою, але жорстокою грою, щоб серйозно приділяти увагу коханці. При дворі, незважаючи на культ еротики, який оточував її, її чуттєве життя навряд чи було більш напруженим. Можливо, навіть навпаки. Прихильність короля надійно ізолювала її від шанувальників, а її самолюбство у поєднанні з незмінною тугою за улюбленою примарою відвертало її від авантюр і легких зв'язків, які втім ставали їй нестерпними, не встигнувши виникнути, і тоді, що їй залишалося? Крайня зустріч на полюванні з герцогом Лозеном – помилка, що мало не обернулася для неї лихом. Потім Філіп, її другий чоловік. Дві, можливо, три зустрічі, не більше. І нарешті Колін, її втішник у пустелі. Якщо все скласти, подумала Анжеліка, то вона кохала за 15 років менше, ніж найчисніша дама зі своїм законним чоловіком за три місяці. Або вона сама в обіймах Жофрея за ще більш короткий термін. Було, через що справді зрадити її на ругу, засудити до ганебного стовпа, приписати їй темперамент якоїсь безсоромної месаліни. Аргументів, побудованих на фактах, він, людина науки, здавалося, мусив зібрати. Але, на жаль, вона відчувала, що навіть такий учений, як Пейрак, не в змозі виявити абстрактну неопередженість у сфері сердечних почуттів, що він стає таким самим, як усі чоловіки, коли йдеться про їхній інстинкт власника. Чоловіки впадають у цьому випадку у сказ, і навіть найрозумніші з них не здатні щось зрозуміти. І все-таки до чого стільки шуму через один поцілунок? Що таке поцілунок, зрештою? Губи двох людей, які стискаються та зливаються в одне, і стискаються серця. Два втрачені створіння сплітаються в лоні божественної нескінченності, згрівають одне одного своїм диханням, впізнають одне одного у темряві ночі, де вони надто довго брели на одинці. Чоловік, жінка і нічого іншого. Це все. А що таке близькість, якщо не продовження і розквіт того неземного стану, який так рідко випадає на долю людської істоти? А декому не випадає ніколи. Якщо це так, якщо у цьому реальна суть поцілунку, тоді Жофрей має рацію, засуджуючи її за поцілунок, яким вона обмінялася з коліном, який став золотою бородою. Життя – це творчість, це важке мистецтво – Фактично найважчим для Анжеліки з її гордим характером було визнати, що гоніння, зневага та гнів оточуючих, що ображають її до глибини душі, пояснювалися її поведінкою, яку вона сама часом визнавала непробачною. Щоб упоратися зі своїми почуттями, їй необхідно було дати цій події цьому хибному кроку правильну оцінку – Однак їй самі це зробити не вдавалося. Вона то повністю звинувачувала себе, то бачила у своїй хвилині слабкості лише приємну інтермедію, вкрасти яку у тьмяного існування гарненька жінка має повне право. Волога, хмарна зоря вирвала її з цього безглуздого мислення. Вона піднялася розбита, змучена неспокійною нічю, проведеною в холодному порожньому ліжку, змучена свідомістю невизначеності в долі коліна. Тривожна сіро рожева зоря принесла пісню в горлиці з її округлими, наповненими та вкрадливими руладами. Анжеліка ніколи не любила солодкуватого воркування цих птахів. Їхня пісня відтепер нагадуватиме їй короткий і грізний сезон, пережитий нею цього року в Голцборо, який вона називатиме у своїх спогадах проклятим літом. Сезон глухого жаху, перші ознаки якого вже давно бродили в окрузі. І кожен теплий ранок, кожна тривожна зоря будуть для неї пронизані настирливою піснею горлиці. За туманами наростав шум порту, переплітаючись із шумом села, яке прокидалося. І раптом почувся удар молота. «Чи не шибеницю там збивають?» Голос моряка заспівав жалібну пісню короля Рено. І коли настала північ, випустив дух король Рено. «О, скажи нам, люба мама, хто ж так голосно стукає?» Донько моя, це наш Теслер готує комору для зерна. Анжеліка здригнулася, шибениця, а може труна. Треба кинутись туди, діяти. Але день протікав, продувався теплим вітерцем і нічого не відбувалося. Був ще вечір, але на землю лягла нічна темрява без відблисків світла. А низьке небо, яке поливало землю дощем, опустилося до самого моря, закрило верхівки дерев. Анжеліка, вчепившись у раму, дивилася через скло на двох чоловіків, які стояли віч на віч. Вона щойно перетнула двір і попрямувала до зали ради, із наміром сказати нарешті жофрею давайте порозуміємося, які ваші плани. Але глянувши у вікно, вона помітила їх Жофрея і коліна. Вони стояли віч на віч у залі ради. Вони були самі і не здогадувалися, що за ними спостерігають. Колін тримав руки за спиною. Мабуть, вони були зав'язані. Жофрей стояв біля столу, заваленого сувоями пергаменту та картами. Повільно й методично він розгортав один за одним документи, що лежали на столі, і уважно вчитувався в них. Іноді він діставав зі скриньки, яка стояла перед ним, якісь камені і розглядав їх при світлі свічки з виглядом знавця. Його руці блиснув раптом чарівним зеленим вогнем смараг. У русі його губа Анжеліка здогадалася, що він звертався до бранця з питаннями. Той коротко відповідав. При одній з відповідей колін присунувся до столу і щось пальцем вказав на карті. Значить, пірат не був зв'язаний. Тепер Анжеліка злякалася уже за пейрака. Раптом, піддавшись спокусі, колін схопить його за горло. Жофрей, стоячи за два кроки від нього, здавалося, не помічав золотої бороди. Забув про його нелюдську силу. «Ні, він лише вдавав, що не надає їй значення. Яка необачність? Той самий звичний для нього виклик, життю, стихіям, людям. Все теж прагнення йти далі за всіх, до крайніх меж досвіду, щоб пізнати все самому без посередників. Смерть колись звалиться на нього, як орел падає на свою жертву. Жофрею, остерігайся!» Вона все тримтіла, безпорадно вчепившись у раму вікна, інстинктивно відчуваючи, що вона не має права вторгатися у відносини цих двох чоловіків. Нехай сама доля вирішить цю суперечку, результат цієї сутички, цього зіткнення людей величезної волі. Її жіночому серцю так хотілося, щоб тут не було ні переможця, ні переможеного. Її погляд сповнений, туги, звертався то до одного, то до іншого і зупинився, немов притягнутий магнітом – на легкій, незграбній, але такій міцній постаті чоловіка. Підокремлена від нього свого роду скляною стіною мовчання, вона ніби захопила його зненацька під час сну. Вона ніколи не могла бачити його сплячем, не відчуваючи при цьому боязкого хвилювання і навіть гострих ревнощів, тому що засинаючи, він ніби вислизав від неї, повертаючись до свого таємного чоловічого світу. Сріблясті відблиски на скронях – у темній густі шевелюрі надавали його обличчю манливого виразу м'якості. Він завжди був замкнутий, твердий, недоступний. І в той же час кожна рисочка його образу була близька, знаходила відгук у її серці, дружини і жінки, коли вона потай спостерігала за ним. Одну за одною вона відновлювала в пам'яті знайомі риси. Його обережність і його запал, володіння собою і спритність, розум і вченість пом'якшені рідкісною людською простотою. Властивий йому задумливий вираз обличчя відбивав усю глибину його думки, але Анжеліка уявляла собі рух його міцних м'язів під одягом із темного оксамиту, його енергію та силу, його незвичайне любовне здоров'я, яке було закладено в невгамовності його могутнього тіла. Але очі Анжеліки звернулися до коліна. Виникнувши з далеких років, у цій вузькій кімнаті стояв король Брантів Мекнесу, Строкатий, поношений одяг золотої бороди виглядав на ньому маскарадним костюмом. Цього вечора до нього, здавалося, повернувся королівський погляд блакитних очей. Очей великого коліна, який так само легко читав у душах людей, які в спекотних далях пустелі. Сама того не усвідомлюючи, Анжеліка у цій дуелі була на боці слабшого – коліна, адже й сама вона належала до нижчої раси – тисячоліттями пригнічуваної та принижуваної раси жінок. Добре знаючи обох, вона розуміла, що Жофрей набагато сильніший за норманця, Вихований на кращих зразках світової філософії та науки, витончений в нескінченних іграх розуму, він міг не здригнувшись витримати все, або майже все, в тому числі рани серця. Колін же безперечно обдарований гострим природним розумом, але неосвічений і майже не вміючи читати, був беззбройний перед несподіваними ударами долі. Саме вона, Анжеліка, завдала йому цих ударів. Побачивши тепер його полоненим і заздалегідь приреченим на поразку, незважаючи на його незвичайну фізичну силу, Анжеліка зазнавала до сумління і неймовірних страждань. Раптом Жофрей відштовхнув від себе купу сувоїв і рушив до коліна. Серце Анжеліки здригнулося. У приступі страху вона уявила, як граф наставляє на коліна пістолет і стріляє йому прямо у серце – їй знадобився якийсь час, щоб переконатися, що в руках пейрака немає зброї. Проте страх не зник. За склом розігрувався вирішальний епізод зустрічі. Вона здогадалася про це через тремтіння, яке охопило все її тіло. За напругою розуму і почуттів у спробі зрозуміти те, що відбувається. Наближалася розв'язка. Але для неї вона була мовчазною – Двоє чоловіків обмінювалися нечутними її репліками, наче ударами кулаків чи кенджалів. Жофрей говорив, стоячи зовсім близько від бранця, вп'явшись очима в уважне, але насторожене обличчя коліна. Потім риси нормандця спотворилися виразом гніву і зневаги. Його кулаки мимоволі стиснулися, тремтячи від безсилої люті. Кілька разів він заперечливо похитав головою, Протиставляючи натискові пейрака, гордість неприборканого лева. Тоді пайрак відійшов від нього. Він почав ходити по кімнаті скутав кут, немов хижак у клітці, кружляючи навколо коліна, ніби придивляючись гострим поглядом мисливця, який вибирає слушний момент для удару. Повернувшись до нього, граф схопив гіганта двома руками за відвороти його шкіряного камзола і наблизив своє обличчя до його, ніби намагаючись сказати щось секретно. Говорив він зовсім тихо. Вираз обличчя Жофрея Депирака відзначався тепер загрозливою м'якістю. Губи склалися в ухильну і тонку посмішку. І Анжеліці здалося, що вона чує чарівні інтонації його голосу. Однак за маскою спокусника в його зіницях горіло холодне світло. Сталося те, чого вона боялася. Колін піддався натискові Жофрея Депирака. Помалу непохитна рішучість, написана на його обличчі, «стерлася» зникла, поступившись місцем виразу розгубленості й безнадійності, близької до відчаю. Раптом він упустив голову на груди, чи то від знемоги, чи на знак визнання. Що ж таке міг сказати граф Жофрейде Пейрак, щоб так зламати коліна Патюреля, який не гнув спину навіть перед мулеєм Ісмаїлом та під його тортурами? Пейрак замовк, продовжуючи уважно стежити за коліном. Нарешті важка світловолоса голова пірата підвелася. Очі його вп'ялися в темряву за вікном. Анжеліка навіть злякалася, подумавши, що він її помітив. Але Колін і не міг нічого бачити, тому що погляд його був звернений всередину до самого себе. Їй здалося, що вона знову бачила вираз певної душевної чистоти, яка бувала у його сні, бачила обличчя Адама, що запам'яталося із тих перших днів. Погляд його блакитних, ніби ще затуманених сном очей, знову звернувся до Пейрака. І двоє чоловіків пильно подивилися один на одного, не кажучи ні слова. Потім колін ще кілька разів кивнув головою на знак схвалення та згоди. Пейрак повернувся до столу. У дверях з'явилися тіні іспанських охоронців, які оточили бранця і вивели його з кімнати. Анжеліка не помітила, коли граф їх викликав. Жофрей Депейрак залишився в кімнаті один. Він сів за стіл. Анжеліка зробила крок назад, злякавшись, що він може помітити її присутність, але продовжувала, як зачарована, спостерігати. Минулої ночі на острівці граф стежив за нею без її відома, а тепер і вона хотіла побачити його таким, яким він є, коли він і не здогадується, що за ним спостерігають. Чим же виявить він себе, яку маску скине, відкривши свої задуми, як розкрити його справжні думки та рішення. Вона побачила, як він простягнув руку до скриньки зі смарагдами, знаменитими смарагдами з Каракаса, відібраними у іспанців золотою бородою. Він дістав один незвичайний величаний смарагд, підняв його до очей і заглибився в його споглядання при світлі смолоскипа. І посміхнувся, немов прозорій глибині дорогоцінного каменю, він побачив приємне для нього видовище. АНГОЛОН Голон, Серж Голон, книга восьма «Спокуса Анжеліки». Частина п'ята. «Золота борота зазнає поразки». Розділ 66. Наступного дня була неділя. Слабкий голос Ріжка заумирав у далині, а звук дзвона з маленької дерев'яної дзвіниці, тривожний і чистий, як плачне мовляти, закликав віруючих протестантів на богослужіння. Щоб не залишитися в боргу, заможні парафіяни і отець-бос, до якого приєднався реформат-самітник, який нещодавно вийшов з лісу, вирішили відслужити урочисту католицьку месу на березі з виносом святих мощей, хресною ходою і усім, що належить у таких випадках. Весь ранок пройшов у таємному суперництві католиків і протестантів у релігійних співах, але обійшлося без подій. Після завершення протестантської служби та католицької меси роззяви вирушили до порту, де було оголошено про прибуття кораблів. До звуку сигнального ріжка незабаром приєдналося ревіння тварин. Маленьке суденце з Аяля, що на півострові, привезло обіцяних двох корів та бека на знак подяки за продовольчу та грошову допомогу, яка врятувала минулого року французьку колонію, кинуту на свавілля долі далекої від її потреб адміністрації Квебеку. Вивантаження бідних тварин, підвішаних ременями до блоків, пройшло без ускладнень під гучні вітальні вигуки натовпу. Новина про прибуття худоби обговорювалася на рівні з чутками про ймовірну кару через повішення золотої бороди. Чи відбудеться вона сьогодні? У цій метушній захід у порт невеликого судна, з якого зійшли Джон Нокс Мазер, доктор богослов'я з Бостона, і супроводжуючи його вікарії, прийшов непоміченим. Акадійці, веселі й галасливі, та їхні червоношкірі союзники-мікмаки з мідними обличчями не звернули особливої уваги на високоповажного Пуретанина. На Мазерові був камзол із пишним плісованим коміром і широкий темний, який діставав ледь не до п'ят жіночий плащ, в який він закутався, щоб сховатися від вітру. Його капелюх, прикрашений скромною срібною пряжкою, височів над усіма іншими. «Я хотів зустрітися з вами», – сказав він депейраку, який вийшов йому на зустріч. Наш губернатор нагадав на останніх зборах синоду, що вся територія Менум врешті-решт належить Англії. І він мене просив дізнатися у вас, чи такі справи. Мазеріс за непокоєнням озирнувся довкола. «Це схоже на вакханалію. Скажіть мені, ходять чутки, що ви живете з чаклункою?» Так, це правда, відповів Пайрак. Ходімо, я вам її представлю. Джон Нокс Мазер зблід. У ньому все затремтіло, як тремтить вода в озері перед бурею. Він розгубився, і було чому, переставши почитати Богоматірі святих заступників, протестанти ніби не зброїли себе перед підступами диявола. Вони могли розраховувати тільки на особисту силу духу. На щастя, високоповажний мазер в надлишку мав таку силу, він випростався і приготувався зустріти чаклунку. Анжеліка, дізнавшись, що її терміново кличе до себе граф Депейрак, залишила своїх поранених, а серце калатало, вона вирушила в порт. Тут вона зіткнулася вічнавіч з похмурим монументом, який був представлений їй як доктор богослов'я з Бостона. Його холодні очі уважно її вивчали. В глибині душі він був так само збентежений, як і Анжеліка – вона це зрозуміла, привітала його з благополучним прибуттям та зробила легкий реверанс. Зі слів, якими він обмінявся з графом Депейраком, вона дізналася, що він погостює в Голдсбору кілька днів. І відзначить тут у компанії з ними День Господа на подяку за його добрі діяння. Приїзд гостей відсував вирішення незавершених і болісних питань, які терзали серця та душі мешканців Голдсбору. Анжеліка не знала радіти її чи сумувати з приводу цієї відстрочки. хотілося б скоріше покласти край в почуттю туги і цій комедії, яку вони всі розігрували. Вона готова була кричати, благати, кінчайте з цим, вирішуйте ж нарешті. Але непохитна воля Жофрея Депирака утримувала їх у стані очікування, змушуючи кожного грати свою роль остаточно. Оскільки чоловік представляв Анжеліку гостям, вона мала бути господиною свята. Вона повернулася у форт, щоб перевдягнутися в одну із суконь, привезених з Європи. Пройшла коротка, але сильна злива. І небо знову прояснилося. Ароматні пахощі, що долинали з боку таверни, де йшли приготування до свята, були такі сильні, що заглушували все проникний запах моря. Чулися співучі голоси людей у порту, іноді лунали звуки труб. У Голсбору були вже свої традиції. Анжеліка не знала, що ці звуки закликали населення зібратися на площі перед фортом, але цікавість взяла гору і вона вийшла на двір. Там усе блищало після минулої грози. Брудні потоки води мчали з прибережних пагорбів і прокладали в землі борозни, через які жінкам доводилося стрибати, підбираючи спідниці. Подібно до цих потоків люди стікалися з відусіль маленькими струмочками – з кораблів, з будинків, з лісу і сходилися в одній точці, утворюючи щільний натовп, в якому перемішалися моряки, колоністи, гугеноти, індіанці, англійці, солдати і дворяни, об'єднані незламним почуттям приналежності до цього загубленого шматочка американського берега. Усі хотіли бути присутніми на надзвичайній виставі – і ті, хто прибув із табору Шамплен, верхи на конях по дорозі обрамлені чагарниками люпину, і ті, хто спустився з прибережного села стежкою, яка вилася серед анемонів, були озброєні мушкетами для охорони жінок і дітей. Такий був офіційний наказ, згідно з яким ніхто не мав беззбройним віддалятися більш ніж на милі від укріплень. Влітку розпочинався сезон і набігів. До того ж, ніхто не був застрахований від войовничості абинаків, готових напасти на будь-якого білого, який здався їм підозрілим. На площі вже було повно народу. Скрізь снували діти. Анжеліка почула їхні гучні вигуки. Здається, вішатимуть золоту бороду. А спочатку його намагатимуться... Кров застигла в її жилах. Настав час, якого вона чекала і боялася після полону коліна. «Ні-ні, я не дозволю його повісити», – казала вона собі. «Я кричати мовчаню скандал, але не дам його повісити. Нехай Жофрей думає, що завгодно». Не змінивши ошатної сукні, вона вирушила на площу. І нітрохи не соромлячись, пильних поглядів роззяв, зайняла місце у першому ряду. У цей момент їй було не до турбот про те, що можуть подумати про неї і що люди скажуть про її присутність на площі. Незважаючи на нервове тремтіння, їй вдалося зберегти самовладання. Її гордовитий вигляд інтригував і збивав з пантелику цікавих. Сукню вона вибрала, майже не роздумуючи, строгу й пишну, з чорного оксамиту, розшитого вузькими мереживами в переміж із дрібними перлами. Поглянувши на неї, вона подумала. Плаття для королівського похорону. Але Анжеліка не збиралася ховати коліна, вона сподівалася його врятувати. В останній момент вона нарум'янила обличчя, не дуже старанно розтерши крем, шорсткими пальцями по мертвенно-блідих щоках. Виглядала вона погано, тим гірше. Багато хто, напевно, помітив її надзвичайну блідість і гарячковий стан, але ніхто не промовив жодного слова – Близький зелених очей, ніби заморожував будь-яке готове зірватися образливе слово. «Подивіться на неї», – сказав англійською ванерек лорду Шерілгаму. «Вона чарівна, яка велична постава, яка чудова гордість! Зовсім як у справжньої англійки, любий друже, чи не так? Вона варта пейрака, як вона парирує ворожі та несхвальні погляди. Вона, напевно, поводилася б так само, якби на грудях у неї була червона буква «А» якою, як вам, звичайно, відомо, дорогий, ваші пуритани з Масачусетса відзначають невірну дружину. Англієць кривився. Пуритани не дуже відчувають відтінків, мій любий. Він глянув на Нокса Мазера, який обговорював зі своїми вікаріями, чи допускає богословське вчення страту людини у день Господа, чи не завадиться відпочинку, який личить такому дню. Чи навпаки, ця подія в неділю дозволить господові прийняти душу, яка відлетить з меншою поспішністю. «Ми світські люди», – продовжував англійський лорд, – «легко погоджуємось пробачити такій гарній жінці невеликі гріхи. Скільки б ви поставили на заклад, що вона захищатиме свого коханця з такою ж палкістю і пристрастю, як леді Макбет». 20 фунтів. Шекспіру сподобалося б у цій країні цілком англійський, як за правом, так і за духом. Лорд підніс до очей окуляри, які висіли на його парчовому мундирі. Вони були прикрашені бантами відповідно до останньої лондонської моди. А ви, Ванереку, скільки б ви поставили на заклад, що ця жінка, на вигляд така тендітна, має апетитні округлості, Звільнившись від своїх шад, вона могла б змагатися з венерою, яка виходить із морської піни. Не робитимемо ставки, мій любий. Я це знаю напевно, я її обіймав. Визнаю, що англійська знать має гарний смак. Ви вгадали, мілорде, тіло у цієї сельфіди ніжне, як оксамит. Нарешті замовчіть, розпусники. вигукнув гугенот з Ларошелі Габріель Берн який краєм вуха чув цю непристойну розмову і ледве стримував своє обурення. Потім був обмін різкостями англійською мовою, і лорд Шерілгам заговорив навіть про дуель. Його лейтенант помітив, що не може битися з простим міщанином. Від такої образи ларошельці скипіли і, стиснувши кулаки, дружно рушили на прикрашеного стрічками адмірала. Варта та поліція, які оточували по міст, не наважилися втрутитися. На щастя, з'явився дурвіль і зумів своєю люб'язністю дещо охолодити пристрасті. Але він не зміг повністю приборкати грозу. Глухе роздратування ларошельців перекинулося з англійського гостя на Анжеліку. Зухвало і надто помітно одягнено для такого дня. Тим більше, що вона й так була тут яблуком розбрату. Палаючі погляди кинулися на неї. Щенилося ремствування, пролунали слова засудження – Зрештою, цей шум досягнув вух Анжеліки, прорвавшись крізь пелену її тривожних думок. Вона окинула поглядом похмурий натовп, який оточував її з явно недобрими намірами. Ви й самі в цьому винні різко звернулася до неї манірна пані Маніго, побачивши, що Анжеліка повернулася зі світу мрій на землю. Як ви наважилися з'явитися тут? Пан Маніго урочисто виступив уперед. Справді, пані, додав він. Ваша присутність тут є викликом правил пристойності. Як голова протестантської громади, я вимагаю, щоб ви пішли. Анжеліка дивилася на них нерухомими, ніби побілілими від гніву зіницями. І їм здалося навіть, що вона їх не чує. «Чого ви боїтеся, пане Маніго?» – лагідно спитала вона нарешті в зловісній тиші. «Що ви виступите на захист цього бандита?» – вигукнула пані Маніго – яка не могла дозволити, щоб при ній хтось інший грав першу роль. Марно ухилятися і прикидатися вівцею. Всі знають, що між вами щось було, і вам має бути соромно за цю погану та гідну загального засудження історію. Не кажучи вже про те, що і ми заслужили порятунок від цього негідника, який змусив нас так страждати минулого місяця, адже він би усіх нас прикінчив, якби ми не стояли на смерть. «А ви прийшли сюди, щоб захищати його та просити про помилування. Ми знаємо вас». «Справді», – погодилася Анжеліка, – «думаю, що у вас є підстави знати мене». Не вперше їй доводилося стикатися з гнівом кальвіністів, але сьогодні суперечка з ними її не приваблювала. Вона випросталась і зміряла їх пихатим поглядом. «Лише рік тому я тут на колінах просила про ваше помилування і за такі злочини, які за законами моря – Заслуговували на мотузки більше, ніж провини золотої бороди. Її губи скривила гримаса болю. І добряк Ванерек злякався, що вона роздирається, чого б він просто не виніс. «На колінах», – повторила вона, – «я це зробила заради вас. Ви ж не схилите колін навіть перед Богом». Вона раптом різко відвернулася від них. Забобонна тиша запанувала над натовпом. Анголон Серж Голон, Книга 8, Спокуса Анжеліки. Частина 5. Золота борота зазнає поразки. Розділ 67. На балконі форту, що виступав над площею, стояв, заклавши руки за спину сам бранець. Іспанська варта в блискучих латах і шоломах із червоним пір'ям оточувала його строкатим строєм. Колін патюрель стояв із непокритою головою. На ньому був драповий камзол каштанового кольору з відворотами, розшитими золотими нитками, мабуть, доставлений із серця Марії. Його простий одяг, короткострижене волосся і борода справили враження, тому що ніхто не визнав відразу у цьому гігантові, одягненому як для страти, страшного і блискучого пірата на ім'я «Золота борода». Ніхто й не підозрював, що у нього такий богатирський зріст. Майже відразу ж з'явився і Жофрей де Пейрак, одягнений на французький манер, в атласний шафранового кольору камзол, під яким виднівся розшитий жилет, справжнє диво мистецтва. Натовп тільки ахнув безлічю здивованих і захоплених голосів і хитнувся хвилею голів. У геноти взагалі були чутливі до театральних ефектів, демонстрованих для них цим джентльменом заквітанії, цією незрозумілою і не схожою на них людиною, яка драматичним сплетінням обставин була поставлена на перехресті їхніх доль, передусім пересічних, і остаточно підкорила їх. Його присутність дозволила уникнути небезпечного сплеску емоцій і зойків, які готові були вибухнути, коли інших полонених піратів з екіпажу «Серця Марії» було доставлено на площу з кутими або пов'язаними по руках та ногах. Озброєна мушкетами варта підігнала їх, немов стадо, до підніжжя форту. Деякі з них показували страшні гримаси і рипіли зубами. Але більшість виявляли смиренність людей, які, зазнавши поразки, знають, що їхній подорожі настав кінець і настав час розплати. Графові Депейраку не довелося довго закликати до мовчання. У нетерплячому очікуванні вироку усі затамували подих, і тиша встановилася майже миттєво. Чутно було лише шум моря. Граф наблизився до краю балкона, нахилився і звернувся безпосередньо до групи протестантів з Ларошелі, які зібралися у перших рядах і складали компактне, непідкупне і непорушне ядро їхнього поселення. «Панове», – сказав він, показуючи рукою на коліна Патюреля, – що стояв між стражниками. «Панове, я представляю вам нового губернатора Голдсбору». Анголон, Серж Голон… Книга 8. Спокуса Анжеліки Частина 5. Золота борота зазнає поразки Розділ 68. При могильному мовчанні ларушельців, які нічого не розуміли, після цієї заяви граф Депирак неквапливо поправив тонкі мережева на обшлагах свого камзола, зберігаючи завидну холоднокровність. Месьє Дурвіль, який тривалий час виконував ці нелегкі обов'язки, «Буде призначений адміралом нашого флоту. Кількість та тоннаж наших кораблів, як торгових, так і військових, швидко зростає. А це вимагає, щоб наш флот очолив професійний моряк. Так само швидкий розвиток Голдсборо, який відзначався в останні місяці, досягнутий завдяки вашій діяльності і вашим підприємствам, панове Ларошельці, зобов'язує мене призначити губернатором «людину», яка мала б досвід проведення морських операцій і управління населенням, що належить до різних націй. Я переконаний, що наш порт, поступово завойовуючи провідне і навіть унікальне місце в цій країні, яку ми вільно вибрали для свого життя, найближчим часом прийматиме кораблі з усього світу. І знайте, що людина, яку я призначаю сьогодні на цю посаду, в руки якої я з цілковитою довірою віддаю долю Голдсборо – справу його розвитку, процвітання та майбутньої величі, здатна, як ніхто інший, впоратися з тисячами труднощів, які ставить перед усіма нами ця роль. Він помовчав, жодний голос не відгукнувся на його слова. Перед ним стояв натовп скам'янілих від подиву людей. Анжеліка була вражена не менше за інших. Вона сприйняла слова Жофрея тільки як низку звуків, зміст яких залишався для неї невиразним. Точніше, вона марно намагалася поринути у їхній сенс – знайти інший прихований підтекст, який означав, що колін має бути повішений. Поглянувши на панораму розкритих ротів і витріщених очей, де Ірак саркастично посміхнувся і продовжив. «Ви знали цю людину як карибського пірата під ім'ям Золота Борода, але знайте також – Щодо цього він протягом 12 років був королем християнських бранців Мікнеса у варварському королівстві Марокко, чий монарх нещадно душив християн податками, що в цій якості пан Колін Патюрель керував народом у кілька тисяч людей. І ці люди – вихідці з різних країн світу, які розмовляли різними мовами, сповідували різні релігії, люди, зведені до жалюгідного стану рабів на чужій і ворожій мусульманській землі, Рабів безпорадних і беззахисних перед насильством і пороками знайшли в ньому цілих 12 років надійного і непохитного вождя. Він зумів згуртувати їх у сильний, гідний, єдиний народ, що успішно боровся проти спроб відкинути його в безодню розпачу і змусити відмовитися від релігії предків. Тільки тут до Анжеліки почала доходити істина. Коліна не буде повішено, він житиме і навіть знову правитиме. Адже саме про нього сказав жофрей, він зуміє вести вас, керуючись мудрістю. На душу її спустився спокій, змішаний з невимовним болем, але перш за все вона раділа спокою і буквально пила слова свого чоловіка, несамовито від хвилювання, з очима сповненими сліз. Мабуть, про це він просив коліна вчора ввечері з такою наполегливістю в залі ради. На що той відповів було рішучою відмовою, а потім схилив важку голову і погодився. «Не будучи рабами, як християни Мекнесу», – знову заговорив Жофрей, – «ми стикаємося з тими самими випробуваннями та труднощами. Відірваність від світу, взаємна ворожість, постійна небезпека смерті. Своєю мудрістю він допоможе вам подолати їх» а також спрямовуватиме вас у торгівлі з сусідніми народами, оскільки він говорить англійською, голландською, іспанською, португальською, арабською мовами і навіть мовою басків. Уродженець Нормандії та католик, він буде для вас цінним посередником у ваших стосунках із французами Акадії. «Пане Дурвіль, чи не будете ви так люб'язні повторити через ваш рупор найважливіше із мого повідомлення, щоб кожен із присутніх міг зрозуміти його і подумати про нього на дозвіллі?» Поки поважний джентльмен готувався виконати це прохання, ларошельці потроху виходили з заціпеніння, що мало треба визнати ґрунтовні причини. Вони почали рухатися, бурмотіти щось одне одному. Щойно повторення повідомлення графа було закінчено, вперед вийшов Габріель Берн. «Пане Депейраку, ви змусили нас проковтнути вже чимало образ. Але ця, кажу вам прямо, не пройде. Звідки взялися у вас такі повні відомості про цього небезпечного суб'єкта? Ви дали приспати себе байками цього хвалькуватого волоцюги, що нічим не відрізняється від інших піратів, які живуть грабунком чужого добра». «Я особисто спостерігав за цією людиною у справі, коли мені довелося жити на Середземному морі», – заперечив Пейрак. «Я бачив його прив'язаним до стовпа для покарання батогом, коли йому довелося розплачуватись за своїх братів, які наважилися зібратися на Месу у ніч під Різдво. Пізніше він був розіп'ятий біля в'їзду в тому самому місці. Я розумію, що пан Патюреля ж ніяк не в захваті від того, що я розповідаю про ці давні справи». Але я повинен повідомити про них вам, панове, щоб заспокоїти ваші релігійні почуття. Я ставлю на чолі нашої громади благородного християнина, котрий уже пролив свою кров за віру». Шапіт Ларошельців став гучнішим. Мука, прийнята за католицьку віру, не мала в їхніх очах жодної ціни. З цього боку вони були неприступними, навіть навпаки – вони бачили в цьому, скоріше, впертість обмеженого розуму, відданого за бобоном і дияволу, якому поклонялися. Гул натовпо наростав, почулися крики «Смерть, смерть, зрада, ми не згодні, смерть золотій бороді!». Колін, який до цього зберігав безпристрасний вигляд, стоячий між іспанськими найманцями, немов усуваючись від суперечки, ступив уперед і став поруч із пейраком. Прийнявши зухвалу позу, він кинув на натовп спокійний погляд своїх блакитних очей. Люди ніби відсахнулися, побачивши його масивну постать. Крики з вимогою його смерті помалу ослабли, а потім зовсім змінилися мовчанням. Однак не таким був Берн із його звичайною запальністю, він кинувся у бій. «Це безумство», – вигукнув він, підвівши руки, ніби закликаючи небо до свідків загального божевілля. Ви мали б його повісити 20 разів, пане Де Пейраку, тільки за ту шкоду, яку він завдав Голсборо. А ви самі, графе, хіба ви забули, що він робив замах на вашу честь, що він...» Наказовим жестом Пейрак перервав фразу, яка б торкнулася імені Анжеліки. «Якби він заслуговував бути покараним, не мені б довелося вести його на шибеницю», – сказав він глухим, але непохитним голосом. Моя вдячність йому не дозволила б зробити цього. Вдячність? Ваша вдячність йому? Так, моя вдячність, підтвердив граф. І ось вам факти, які мене зобов'язують. Серед подвигів масира Патюреля не останнє місце займає його втеча. Одіссея пов'язана зі страшними небезпеками, яку він пережив, разом із кількома іншими полоненими, щоб залишити Марокко – втеча, яка увінчалася успіхом. А серед тих, кому він допоміг досягти християнських земель, була жінка – бранка варварів, яку він уберіг від страшної долі нещасних християнок, які потрапили до рук мусульман. У той час я сам був у вигнанні. Склалося так, що я не знав про долю близьких і не міг допомогти їм, усіма покинутим, відвернути на вислі над ними небезпеки. Цією жінкою була графиня Депейрак, моя дружина – «Відданість Месира Патюреля врятувала життя людині, яка для мене найдорожча на світі. Як же я міг це забути?» Слабка посмішка висвітлила його вкрите шрамами обличчя. «Ось чому, панове, забуваючи про непорозуміння, ми, Рафиня Депейрак і я, бачимо в обвинуваченій вами людині тільки друга, гідного нашої повної довіри і глибокої поваги». У цих останніх словах, почутих Анжелікою ніби крізь сон, її вразила і, можна сказати, різанула одна формула, що прозвучала як владний заклик людини, яка хриплуватим, але чітким голосом зажадала, щоб наказала їй підкоритися вже прийнятому ним рішенню. Рафиня де пейрак і я сам. Таким чином він залучив її до свого плану, не дозволив ухилитися від нього і розкрив його таємну мету, Стерти безчестя, стерти образу, публічно завдані йому дружиною та коліном. Що було між ними? Нічого, крім спогадів про дружбу та почуття вдячності, які він і сам вважав за честь розділити. Видозмінюючи зовнішні факти, він маскував природу пристрастей, які хвилювали їх трьох. Вона й сама, не поступаючись своєю гордістю, інстинктивно стала на ту саму позицію. А от чи дали себе обдурити протестанти? Але їм нічого іншого не залишалося, хіба що вдавати, що вони повірили. Жофрей Депейрак вирішив, що Колін Патюрель гідний керувати разом із ним його народом, і що між ними немає нічого, крім дружби та вдячності. І натовпу не залишається нічого іншого, як прийняти нав'язаний їм образ. Хто може чинити опір незламній волі графа Депейрака? Ніколи ще Анжеліка не відчувала так виразно його залізної руки, яка міцно тримала їх усіх, буквально маніпулюючи ними за своєю сваволею. Вона відчувала при цьому якесь дивне принижене захоплення, в якому не було ні грона теплого почуття, через що її страждання були ще гострішими, ще більш усвідомленими. Він наказав графині Депейрак, навіть не глянувши в її бік протягом усього свого пояснення – і жодного разу в його голосі не пролунали нотки ніжності, які раніше він не вмів приховувати, говорячи про Анжеліку навіть із зовсім чужою людиною. Погляди усіх присутніх зверталися то до неї, то до двох чоловіків, які стояли плічо -пліч на балконі. І тремтячі губи Анжеліки, розгубленість, що мимоволі меготіла в її очах, все більше турбували, збивали з пантелику людей. Колін, який раніше незворушний, схрестивши руки на грудях, продовжував дивитися по поверх голів натовпу. Його постава була настільки величною, відрізнялася таким непідробним благородством, що його важко було впізнати. Даремно шукали в ньому риси золотої бороди, розбещеного пірата, озброєного до зубів винуватця кривавих злодіянь. Поруч із ним, ніби захищаючи і покриваючи своєю могутністю, стояв граф Депейрак з пихатою цікавістю і трохи помітною усмішкою, спостерігаючи за результатами задуманої ним вистави. «Подивіться на цих трьох», – заволав Берн, голосом який зривався, вказуючи на Анжеліку і двох чоловіків. «Подивіться на них, вони нас надувають, обманюють нас, знущаються з нас». Він крутився як божевільний, незворушний, а потім зірвав капелюх і запустив його в натовп. «Та подивіться на цих трьох лицемірів». Вони щось іще задумали. Доки нас водитимуть за носа ці люди. Хіба ви забули, який безсоромний народ ці католики? Вони підуть на все, щоб здійснити задуми, породжені їхніми спритними умами ідолопоклонників. Це вражаюче. Брати, невже ви погодитеся із цим незаконним рішенням, із цим сміховинним, образливим вироком? Невже ви погодитеся потрапити в залежність до наймерзеннішого суб'єкта, з яким нам колись доводилося стикатися? Невже ви погодитеся приймати в наших стінах цього злочинця, цього розбещеного типа, якого нам хочуть нав'язати як колоніста? А твої злочини – золота бороду, – прогорчав він, повернувшись у пориві ненависті до коліна, – а твої гугеноте – Відповів той, нахилившись над балюстрадою, і встромивши блакитний клинок свого погляду в очі протестанта. «Мої руки не забруднені кров'ю ближніх», – заперечив Берн гордовитим тоном. «Як би не так! Тут немає нікого, чиї руки не були б забруднені кров'ю ближніх. Шукай як слід гугенота, і ти згадаєш тих, кого приніс в жертву, убив, роздер, задушив своїми власними руками». Якби глибоко й далеко, ти їх не сховав, пошукай їх, гугеноте, і ти побачиш, як випливуть на поверхню твої злочини та їхні жертви з мертвими очницями та заломленими руками. Берн глянув на нього мовчки, потім похитнувся, немов від удару блискавки, і відступив назад. Громовий голос Патюреля викликав у ньому спогади про таємну боротьбу, яку вели гугеноти в ларошелі більше століття. А вони раптом немов відчули. Неймовірний сморід морських колодязів, куди скидали трупи поліцейських агентів та єзуїтів. Так продовжив колін, примружуючи очі, щоб краще бачити своїх супротивників. Я знаю, я добре знаю, ви змушені були боронитися, але вбивають завжди, захищаючи себе. Себе, своїх близьких, своє життя, свою мету, свої мрії дуже рідко вбивають лише зі злих спонукань. Але поблажливість грішника до своїх помилок може поділити лише Бог. Бо тільки для нього відкриті всі душі та серця. Людина завжди зустріне на своєму життєвому шляху брата, який скаже їй – ти вбивця, а я ні. Але цього у наш час не існує. Немає людини, яка б ніколи не вбивала. У наш час на руках людини, гідної цього імені, завжди є плями крові. Я сказав би навіть, що вбивство – це завдання і невід'ємне право чоловіка, яке він отримує при народженні, оскільки наш час – це час вовчих законів, хоча Христос уже побував серед нас. Перестаньте говорити про сусіда. Ти злочинець, а я – ні. Ви змушені вбивати, але у вашій владі хоча б працювати задля життя. Ви врятували ваше життя, гугеноти Ларошелі. Вам вдалося вислизнути від своїх катів. Чи відмовите ви іншим, тим, хто, як і ви, був приречений у тому шансі, який ви отримали, нехай ви вважаєте себе обранцями божими, єдиногідними вижити? Ларошельці, яких тирада коліна застала зненацька, почали потроху приходити до тями. Їхні погляди звернулися до екіпажу серця Марії. Тут вже збити їх із пантелику було не так просто. До балкона підійшов пан Маніго. Облишмо осторонь ваші міркування про так звані злочини, якими заплямовані наші руки, Бог не залишить своїх праведників. Але чи не хочете ви сказати, пане, сказав він, особливо підкресливши слово пане, що ви припускаєте нав'язати нам зі згоди графа Депирака також і співіснування тут, у Голсборо, з цими небезпечними негідниками, які складали ваш екіпаж. Ви дуже помиляєтесь щодо мого екіпажу, заперечив Колін. Більшість із них – чесні люди, які вирушили зі мною в це плавання, саме в надії стати колоністами і отримати нарешті можливість кинути якір у відповідному місці, де їм запропонували б добру землю та гарну жінку за дружину. Навіть право власності на ті місця, де ви проживаєте, було сплачено мною та ними дзвінкою-монетою та підтверджено контрактами. На жаль, сталося явне непорозуміння, і я тепер вважаю, що був обдурений моїми паризькими банкірами, які вказали мені саме це місце в Голсборо, яке ніким не зайняте і належить французам. Якщо вірити перегаментам, ми маємо на ці ділянки більше прав, ніж ви, реформатські біженці, і пан Депейрак визнав це. Але високопоставлені невігласи Франції, мабуть, забули, що Брецький договір залишив їх під юрисдикцією англійців. Я також визнаю це і схиляюся перед долею. Папір можна викинути або пустити вхід, якщо захотіти. Інша річ – земля. Занадто багато добрих людей стали жертвами промахів невігласів або інтриг шахраїв, які дурили довірливих людей». Пан Депейрак готовий надати вам докази справедливості того, про що я вам повідомив, і обговорити це з вами приватно. Що ж до прийнятих нами спільно рішень та укладених контрактів про взаємні зобов'язання, справа вже зроблена і немає сенсу до неї повертатися. Залишається тільки подумати усім разом, як вжити все заради добра, а не заради зла. Голос коліна, невблаганний, але вкрадливий, діяв заспокійливо, припиняючи в зародку будь-яку спробу протесту, а погляд його нестримно привертав увагу. Здійснилося, подумала Анжеліка, відчуваючи, як мимовільне тремтіння пронизує її з голови до ніг. Відбулося, він підкорив їх, він тримає їх усіх у своїх руках. Сила красномовства Коліна Патюреля, його разючий вплив на натовп, завжди були його головною зброєю. І ось зараз він майстерно її використав, схилившись до натовпу довірчим тоном, але досить голосно він додав. «Я відкрию вам одну істину, яку я засвоїв, коли був у рабстві сарацинів. Я маю на увазі ненависть, яку живлять діти Христа, християни». Вона далеко перевершує, скажімо, неприязнь між мусульманами та язичниками. Я зрозумів, що всі ви, ким би ви не були, християни, розкольники, єретики, католики, всі ви однакові в одному. Ви готові, наче шакали, пожерти своїх побратимів заради однієї єдиної коми у ваших догмах. Я запевняю вас, що Христос, кому ви нібито служите, не хотів цього, це було б для нього нещастям. Я вас попереджаю, католики і гугеноти Голдсборо, що з цього дня я стежитиму за вами, і ви житимете мирно і дружно, як дружно жили всі 12 років під моїм керуванням рабими Кнесу. А якщо знайдуться серед вас затяті негідники, я зможу їх виявити, але поки що я бачу, що їх не надто багато, якщо не рахувати двох чи трьох людей з мого останнього екіпажу». Я вже намагався позбутися їх, але вони вп'ялися мені в ноги, як малакські п'явки. Сподіваюся, вони поводитимуться мирно, інакше прийде їхня черга бовтатися на мотусті». Не надто підбадьорливий погляд Коліна знайшов у натовпі Бомаршана, який стояв у першому ряду, спершись на свого брата Гіацинта. «А зараз, – продовжив Колін, – я розповім вам про три пропозиції, – які почнуть здійснюватися із сьогоднішнього дня, першого дня мого правління в Голдсборо. Насамперед, зі своєї губернаторської скарбниці я оплачуватиму створення та утримання служби нічних сторожів у Голдсборо – один на 30 дворів. Усім подобалося колись, що в містах та селах Франції ночами вулицями походжали сторожі і всі мешканці спокійно спали. Ми потребуємо такої нічної охорони більше, ніж французи, оскільки пожежа у пустелі – це кінець руйнування, а взимку взагалі смерть. У порту, де постійно бувають нетверезі моряки і збираються покидьки суспільства, необхідна присутність пильної охорони, яка спостерігає за тим, щоб п'яниці і чужинці, які опустилися, чого-небудь не наробили. Зрештою, завжди існує небезпека з боку індіанців, а також у які мріють захопити наші землі. Нічна сторожа призначатиметься губернатором, який бере на себе витрати, на їх утримання та екіпірування. Це мій вам подарунок у зв'язку з приходом до влади у Голдсборо. Він на хвилину замовк і у важкій паузі пролунав голос жінки. «Дякую, пане губернаторе», – промовив цей слабкий і чистий, але досить енергійний голос – то був голос Абігель. Відбувся якийсь рух, якийсь шумок, де несміливі вислови подяки змішалися з протестуючими голосами більшості чоловіків, хоча капітуляція була в наявності, і все ж таки ларошельці хотіли дати зрозуміти, що вони не повністю схвалили зміну влади і що нічною сторожею їх не спокусити. Абігель твердо поглянула в очі метру Берну. Колін Патюрель трохи помітно посміхнувся молодій жінці і підняв руку, просячи тиші. Друга установа стане своєрідним відгуком на репліку цієї молодої пані. Ми хочемо збирати кожні три місяці раду жінок, а точніше раду матерів. З тією умовою, звісно, що в ній зможуть взяти участь і жінки, які не мають дітей, але досягли віку, який дозволяє їм бути господинями вдома. Цю думку підказав мені пан Депейрак, і я знаходжу її чудовою. Жінкам завжди є що сказати щодо поліпшення життя у нашому місті. Але вони рідко це роблять, бо побоюються палиці чоловіка. Останнє зауваження зустріли дружнім сміхом. «На раді не буде ні палець, ні чоловіків, щоб втручатися», – продовжив Колін. «Жінки будуть обговорювати все у своєму колі, а потім повідомлять мені зміст суперечок та рішень ради». «Пан Депейрак розповів мені, що саме так побудовано управління в Ірокезів, і що в них, наприклад, війна не може початися, якщо Рада матерів не визнає її за потрібну для їх народу. Подивимося, чи зуміємо ми бути такими ж мудрими, як і ці червоношкірі варвари». Щодо моєї третьої ініціативи, то вона заснована на досвіді колоністів Нової Голландії – я думаю, ми повинні без вагань позичати у наших іноземних сусідів секрети, які можуть зробити наше існування більш радісним. У них є звичай дарувати кожному молодому чоловікові при одруженні барильце. Так вони називають 125 галонів Мадери. Перша діжка призначається для його весілля, друга – щоб відзначити народження його первістка, третя – та остання – щоб втішити його друзів у день його похорону. Чи підходить вам ця пропозиція? Чи згодні вислідувати її в Голдсборо? Потрібно було кілька хвилин мовчання, щоб люди отямилися від подиву. Коли розвіялися останні коливання, пролунав шум загального схвалення, оплески, сміх. Тоді Анжеліка зрозуміла, що Колін виграв партію. Спокійний і впевнений Колін зустрів овації так само незворушно, як зустрічав потік прокльонів. Колін Патюрель, король рабів, всіх знедолених і переслідуваних, стверджував своє верховенство найсильнішого з них, поставав перед ними зі своєю богатирською статтю на тлі хмарного неба, як їхня незламна опора, захисник слабких, людина рідкісної прямоти, чистоти простого серця і неймовірної спритності розуму. Вони зрозуміли, що він завжди буде їхнім надійним покровителем, їхнім справедливим і непідкупним губернатором, на якого можна покластися без жодних побоювань. Чоловік і суверен, яким бував часом Жофрей де Пейрак, відродив його на очах. Він вклав скіпетер у цю мозолисту руку, яка, здавалося, була створена, щоб правити. Все стало на свої місця, золотої бороди більше не існувало. «Хай живе губернатор!» – кричали діти та підлітки Голзборо, пританцьовуючи на місці. Найбільший ентузіазм виявляла, звичайно, молодь. За нею йшли жінки, потім матроси усіх національностей і нарешті проїжджі гості. Англійці та акадійці знаходили запропоновані заходи чудовими та сподівалися скористатися ними на правах сусідів. Весела митошня площі посилювалася іскрометним запалом індіанців, їх надмірно галасливою манерою висловлювати свої почуття. В обстановці загального тріумфу поступово зникли насуплені особи Ларошельської знаті. «Ура, ура, браво нашому губернатору!» – кричали в'язні із серця Марії, гримаючи ланцюгами. За знаком пейрака іспанці звільнили полонених. «Ви знаєте, можливо, я спробую влаштуватися тут», – сказав англійському адміралу Ванерек. Наміри цього нового губернатора видаються мені дуже цікавими. Ви помітили, мілорде, як легко він утихомирив цих грубіянів-гугенотів і без особливих зусиль досягнув, щоб його одностайно вітали як губернатора. Відступати тепер надто пізно. Що стосується графа Депейрака – Мені здається, ви теж випробували насолоду, побачивши загадкову маску Мефістофеля, яка з'явилася на його обличчі правлячого балу грішних душ на черговому шабаші. Без вагань грає і своєю долею, і своїм серцем. Але він був таким, цей пейрак, я добре його пам'ятаю, за нашими операціями в Карибському морі. І все ж, якби я володів таким чудовим створінням, як його дружина, я б не ризикував із такою зухвалістю посадити на трон праворуч від себе коханця своєї дружини. Спостерігаючи із пересохлим від хвилювання горлом цю сцену, Анжеліка нарешті зрозуміла, чому вона так страждала, незважаючи на щасливу розв'язку драми. Гравдепейрак як політичний діяч і глава держави мав незрівняно більше можливостей врятувати коліна, ніж вона сама, і він ними скористався. Але її пригнічували не лише ці дивні ремнощі – а й те, що нею знехтували, той факт, що її тримали осторонь усіх цих суперечок, доводив, що із нею більше не рахувався, що зовсім не турботою про неї були продиктовані його дії. Ні, це потрібно було Коліну і Голсборо. Його знахідка була чудова. Завдяки їй все налагоджувалося, Моя люба Абігель, сказав Жофрей Депейрак, спускаючись сходами під мостків і кланяючись дружині Габріеля Берна. Чи не дозволите ви мені провести вас до бенкетного залу? А ви, пане губернаторе, подайте руку пані Депейрак. Ми утворимо з вашого дозволу початок кортежу. За цих слів чоловіка Анжеліці кров кинулася в обличчя. Немов у тумані вона побачила, як до неї наблизилася масивна постать коліна. Він вклонився, запропонував їй свою руку, Анжеліка прийняла її, і вони рушили за графом Депейраком і Абігель, а за ними і весь кортеж. Пані Маніго, розлючена тим, що вона виявилася не першою поряд із господарем цих місць, прийняла руку метра Берна, зовсім розгубленого і вбитого. Пан Маніго невідомо яким чином заволодів рукою прекрасної Інеї. Англійському адміралові дісталася дуже мила Акадійка – Преподобний Джон Нокс Мазер, до якого завжди у теплій атмосфері поступово поверталася його невимушеність, привернув увагу одразу двох пань – чудової Бертільди Марсело та чарівної Сари Маніго. Супроводжений цими двома чарівними дівчатами, поважний лікар богослов'я рушив сповнений важливості піщаною дорогою, яка вела від форту до таверни. Міспі Піджон, спалахнувши рум'янцем, подала руку преподобному Петріджу. Крики, ура і оплески роззяв, які зібралися, супроводжували ходу місцевої знаті на всьому її шляху. Так ось, що вигадав цей диявол в образі людини, щоб змусити нас усіх танцювати під його сопілку, прошепотіла Анжеліка крізь зуби. «Але це був спритний хід, чи не так?» – відповів Колін. «Я досі не прийду до тями від подиву. Його душевна сила мене просто вразила. Як же ви змогли це прийняти від нього?» Я не хотів, але він використав аргумент, який змусив мене погодитись із його планами. «І який це аргумент? Я поки що не можу відкрити його вам», – відповів колін з задумливим поглядом. «Можливо, колись?» «Так-так, звичайно. Я, зрозуміло, надто дурна, щоб розділити всю широту ваших поглядів і ваших планів, панове». Її пальці судомно стиснули рукавкам зола Коліна. «Воістину, ви обидва не безтворені для того, щоб стургуватися, як два шахраї на ярмарку. Я мала здогадатися про це раніше. Яка ж я дурепа, що віддала стільки душі турботам про вас. Колін Патюрель. Чоловіки завжди перемагають за рахунок жінок». Анголон, Серж Голон, книга восьма «Спокуса Анжеліки». Частина п'ята «Золота борота зазнає поразки». Розділ 69. Трубили труби, на вітрі тріпотіли прапори. Зал примикав до таверни, що встигла всім так сподобатися. І яка незабаром прославиться, на сотню л'є навколо, як таверна під фортом. По піщаних берегах бухти біля причалу було розкладено багаття. На рожнах смажилася дичина. Для моряків простого люду та індіанців було відкрито діжки з вином. Поки гості збиралися, сідаючи за величезним столом, Анжеліка непомітно прослизнула на кухню. Їй обов'язково треба було чимось підкріпитись, інакше можна не витримати. Вона була на межі нервового зриву і відчувала, що ось-ось або розридається, або вибухне диким сміхом. Жофрей, втративши будь-які почуття міри, відкрито глузував з неї. Налий мені кухоль отого вина, звернулася вона до Давида Карера, попередньо оглянувши винні барила в коморі. «Кухоль!» – здивувався Давид, і його очі округлилися. «Вам? Це біле бордо, пані, ви ж знаєте, як воно палить, як сонце. Це те, що мені треба». І з кухлем у руці вона повернулася на кухню. Прямуючи до осередку, де крутилися рожни, вона не забула кинути глузливий погляд у бік місцевих пань, які щось гаряче обговорювали. Пані Маніго, Мерсело та інші опинилися тут під приводом чимось допомогти. Насправді їх цікавили зачіски запрошених пань. Ну і що ви думаєте про вашого нового губернатора? Спитала Анжеліка і голосно засміялася, відкинувши назад голову. Я розумію, що вас бентежить, мої красуні. Про мене так багато пліткували, що ви не очікували такого фіналу. Я вам зараз розкрию секрет. У давнину в країні варварів золота борода був поряд зі мною і врятував мені життя. Хіба можна забути чоловіка, який врятував тобі життя? Як не кинутися до нього на шию, якщо морські вітри занесли його до нас? І одразу пішли плітки, пересуди, і дружня зустріч перетворилася на мерзенну зраду, стала яблуком розбрату. «Ви надто поспішаєте побачити зло там, де його немає». Надсмілива тирада та сміх графині Депейрак пролунали досить уїдливо. Анжеліка, знаючи, що говорить лише напівправду, майже повірила, що так воно й було, і продовжувала розігрувати комедію. Курт Ріц, він був далеко, бідолаха, і ніхто не міг змусити його публічно засвідчити те, що він бачив на власні очі, або те, що йому здалося. При світлі коптіючої свічки у ніч своєї втечі. «Знаєте ж, дорогі паняночки», Плітки занапастять новий світ, як вони вже занапастили старий, закінчила Анжеліка, осушуючи до дна кухоль білого вина. Чиясь голова просунулася у напіввічинені двері. Пані, вас запрошують до великої зали. Зараз йду. Анголон, Серж Голон, книга 8. спокуса Анжеліки. Частина п'ята. Золота борота зазнає поразки. Розділ 70. «А тепер настала моя черга зробити вам подарунок із нагоди такої радісної події», – заявила Анжеліка, сідаючи за бенкетним столом. Зал пожвавішав. «Барило чистого арман'яка, яке я отримала минулого тижня від одного галантного баскського капітана. Усі зааплодували. Надішли до мене Адемара», – тихо попросила вона одного зі слуг, що розносили страви. Коли солдат, що ще не встиг отямитися від розгубленості, з'явився, вона попросила його вирушити у табір Шамплена і забрати багаж, який вона залишила там увечері в день свого прибуття. Він пішов. Кумедна постать солдата короля Франції відразу викликала усілякі питання і пересуди. Анжеліка розповіла історію про подвиги славного хлопця, після чого розмова стала ще веселішою, посипалися анекдоти. Величезні таці зі стравами, одна смачніша за іншу, змінювалися безперервно. З нагоди урочистостей було принесено в жертву кабана. Для американців тих часів устриці, омари, індичка, сьомга, дичина були майже щоденним вживанням їжі для бідних. Місце Анжеліки виявилося праворуч від коліна, який сидів на одному кінці столу. На іншому сидів Жофрей де Пейрак, праворуч від нього була прекрасна і неї. Зліва Абігель, навпроти пані Маніго. Трохи віддалік сидів Жіль Ванерек, фламандець з круглим обличчям. Він буквально пожирав Анджеліку своїми чорними очима, які палали. Далі займали місця чоловіки і жінки в пареміж, французи та англійці. Одні в шатних лівреях, інші в суворих темних шатах із білими комірами і особи духовного сану. Монах-реформат, бретонський священник із корабля Безстрашний, отець Бор, те що грубий – його нітрохи трохи не бентежило сусідство пасторів Бокера та Петріджа. Акадійський дворянин, пан Дерандон, що прибув лише вранці із Порту Аяля, вів бесіду зі своїм побратимом, великим вождем Мікмаком, який хоч і витирав рота своїми космами волосся, все ж здавався найважливішою персоною завдяки справді королівській поставі. Його присутність дивувала і навіть шокувала англосаксів – але вони сприймали це як один із проявів властивої французам оригінальності, яка часто дратувала їх, але водночас здавалася і створеною для того, щоб дозволяти іноземцям пізнати радощі вседозволеності, екстравагантності, примх і навіть гріха, не виявляючи при цьому жодної ініціативи. І навіть дуже суворий Джон Нокс Мазер ані трохи не дбав про помірність і не відчував провини, хвацько спорожнюючи олов'яний кухоль – Вина були французькі. Господар та господиня були французами, і вже одне це давало господині право бути напрочуд красивою і розкішно одягненою, викликаючи у чоловіків неприховане захоплення. І тим гірше, якщо це загрожувало неминучим порушенням шостої заповіді, адже навіть у очах самого Господа Бога французький гріх наполовину прощений гріх. Ну а якщо поряд із тобою опинилася іспанська гостя – що пахла жасминними парфумами, запах яких такий же важкий, як і погляд її бархатистих чорних очей, наполовину прихованих віялом із чорних мережів. То страх і жах від такого сусідства пом'якшувався тим, що все це відбувалося за французьким столом – землі французької концесії. Хіба сама природа цієї нації, вітряної та легковажної, не полягає у тому, щоб уміти привносити у всі ситуації трохи фривольності – Хіба не правда, що тільки французи мають секрет допускати в своїх колоніях таке змішання народів, яке замість того, щоб вести до кровопролиття, викликає лише легку п'янку ейфорію, яка дозволяє вже через годину думати, що всі люди – брати, і на землі цілком може запанувати мир. Англійський адмірал заявив, «Гозбор незабаром стане найрозкішнішим місцем на всьому американському узбережжі», «Я навіть не впевнений, чи можуть іспанці у своїх укріплених містах у Флориді вести таке веселе життя. Щоправда, ви зовсім не даєте їм для цього вільного часу, панове флібустьєри, сказав він Ванереку. «Вони отримують по заслугам», – відповів той. «Ось тому я й тут. І повністю поділяю вашу думку, що в Голзбору набагато краще, ніж у будь-якому іншому місці». «У чому секрет вашого таланту, пане Депейраку?» завдяки якому вам вдається із явного зла отримувати добро. Адже недостатньо хотіти добра, треба ще, як би це сказати, щоб це добро перетворилося на реальність, сказав Нокс Рясний запал був його улюбленим заняттям – поміркувати на всілякі духовні й богословські теми. Я думаю, що вся справа не в таланті, а в тому, щоб віддавати перевагу життю, відповів Депейрак. Іноді доводиться проти своєї волі вдаватися до позбавлення життя. Недосконалість світу штовхає до цього. Але, на мою думку, добро закладено в житті. Служитель культу насупив брови. Хм, чи не прихильник ви випадково Бенедикта Спінози, цього єврея з Амстердама, добре відомого філософам, вічно незгодного ні з іудаїзмом, ні з християнською доктриною? «Знаю, знаю, це він сказав, усе, що допомагає людині існувати, тобто жити, є добро, а те, що заважає, є зло». І що ви думаєте про ці розпливчасті і дуже насторожуючі слова? Чи не означає це заперечувати верховенство волі Всевишнього? Ні, це означає, що світ змінюється, але його становлення йде повільно та болісно – тільки язичникам, до яких ми належимо за своїм походженням, властиво впиратися в поклонінні своїм ідолам. Що ж до вас, панове протестанти, то ви вже вступили на шлях перетворень. Чи не ви почали руйнувати церковні статуї? Чи не ви, панове англійці, вже зробили крок до лібералізму, обезголовивши свого короля? Але обережніше. Один крок вперед іноді закінчується двома кроками назад. «Панове, панове!» – вигукнув отець бору в повному сум'ятті. «Що ви кажете? Мені не треба було сідати за ваш стіл. Ваші слова пахнуть сіркою. Відрубувати голову королям, рушити церковні статуї. Досить, досить! Ви забуваєте, що всі ми – божі створіння, і тому зобов'язані підкорятися законам Божим, дотримуватись ієрархії, встановленої Всевишнім на землі. Це стосується як догмів Святої Церкви, перш за все, так і рішень князів – які за божественним правом керують нами. Їм відрубувати голову, подумати тільки, на вас чекає пекло. Такі слова тут кажуть, що просто втремтіння кидає. Але ж тут і п'ють добре міцне вино, втрутився Ванерек. Випийте краще з нами, святий отче. Недарма кажуть, що найгірші слова залишаються на дні склянки. «Звісно, випийте з нами», – підтримала Анжеліка, обдарувавши священника чарівною усмішкою. «Вино – теж божий дар, і тільки воно може допомогти французам та англійцям, які зібралися разом, забути те, що їх розділяє». А Демар просунув голову в двері, які прочинилися. «Я приніс ваше барило, пані графине, а що накажете робити зі скринькою барона зі скальпами інглізів?» Анголон, Голон, Книга 8. Спокуса Анжеліки Частина 5. Золота борота зазнає поразки Розділ 71. Анжеліка розриготалася. Від міцного вина та пряної їжі вона була у сильному збудженні. А Демар своїм питанням щодо скрині барона Одесенка Стіна зі скальпами англійців доконав її остаточно. Слава Богу, слова простуватого солдата загубилися в гулі голосів – а переливчастий сміх Анжеліки, пролунавши як срібний дзвіночок, відволік гостей від Адемара і, дуже до речі, заразив усіх чарівною веселістю. Помітивши спрямовані на неї погляди, Анжеліка поспішила залучити гостей до змагання жартів, дотипів і каламбурів, щоб якось виправдати свою надмірну смішливість. «Чи не здається вам, брати мої, що ми поринули в хаос розпусти і всі гедоти?» – запитав своїх єдиновірців Джон Нокс Мазер. Очі його несамовито горіли, як у мученика, кинутого в багаття. У тому й сила божих обранців, що їм вдається втриматися на краю прірви і не впасти в неї, відповів преподобний Петрич. Чий величний голос не заглушався навіть вибухами сміху? Духовні особи були справді задоволені собою. Ще б пак, перебуваючи на межі вседозволеності, вони не піддавалися спокусі. Анжеліка сміялася все голосніше, майже до сліз. Хоч як вона стримувалася, і гості, розпалені рясною випивкою, охоче вторили їй. Не біда, що такий бурхливий прояв веселості комусь здавався дещо недоречним. Хіба не сам господар Голсборо змусив її грати усіма цю роль? Її муки, її змучене серце анітрохи трохи його не турбували. Вона має бути графинею Депейрак. То він вирішив, і жодних відступів, драма, яка їх розділяла, має бути прихована та остаточно забута. Йому, звичайно, це було не так важливо, як їй. Тепер вона не вгадувала хід його думок. Вона вважала б за краще бачити його в люті, як того вечора, ніж явно байдужим до неї. Немов вона пішак у його грі. Ретельно продумана ним постановка комедії, яку вона розігрувала, служила виконанню його планів. Його хитрість дійшла до того, що він посадив її праворуч від коліна – Якби колін не був таким благородним, вона не відчувала б такого сум'яття. Розпалена до краю, вона відчувала в собі порочне бажання покласти край миру, який становився між ним і Жофреєм. Їй хотілося вколоти його і знову випробувати над ним свою владу. Її блискучі очі шукали його погляду, і вона шаленіла від того, що коли він повертався до неї, вона не знаходила нічого крім байдужості, явно напускної, але непохитної. Жофрей відгородив її і від коліна. Він узяв у неї все, вирвав усе, що можна, а потім відкинув від себе, вкрай спустошену. Серце їй страждало, думки плуталися, але на вигляд вона здавалася найжиттєрадіснішою, найчарівнішою. І як сонце осяяла своїм світлом і пишнотою цей сільський стіл, за яким вигнанці намагалися заново пережити щасливі дні свого життя, проведеного у Старому світі. Один лише Жофрей міг відчути, скільки напруги та штучного збудження було у сміхові Анжеліки. Так само, як і ті, хто сидів поруч, він вловив у словах Адемара якийсь натяк на незрозумілу історію зі скальпами англійців, що викликало такий спалах веселощів у Анжеліки. Але слова солдата потонули у шумі голосів, і він, як і всі інші, вважав за краще не заглиблюватися в невиразні роздуми. Після цього усе з'ясується, а зараз не найкращий момент для небезпечних дізнань. Анжеліка сміялася і страждала, а він, схвильований її вражаючою красою, обурений її відчайдушною сміливістю, побачивши її гордо піднесене маленьке підборіддя і чудові очі спрямовані на коліна, мимоволі захоплювався тією швидкістю, з якою вона прийняла кинуту їй рукавичку, її завзятістю протистоянні всім. Йому ніяк не вдавалося зрозуміти, в чому причина страждань, які перетворили її на натягнуту струну Грубо відкинуте, позбавлене світла участі, жіноче серце стало для нього недоступним Вони втратили здатність розуміти одне одного без слів Йому і на думку не спадало, що страждає вона саме через нього Її прекрасне обличчя з синцем, погано прихованим під рум'янами, викликало в нього тривогу Анжеліка була натурою гордою, спороди тих жінок знатного походження, яких ніколи не залишала шляхетність, почуття власної гідності та високого становища. Управляти та підкоряти своїй волі таких жінок, яким довелося в дитинстві харчуватися каштанами та ходити босоніж, було дуже важко. Знатність у них у крові. Чи могла Анжеліка забути, як він з нею обійшовся – це непокоєння, в якому йому не хотілося визнаватись, мучило його з того часу, як він побачив її обличчя наступного дня, після того жахливого вечора, коли ще не розвіявся дим драматичної битви. Його охопив жах. Я й не підозрював, що вдарив її так сильно. Подумав він, заумерший від страху. Ніколи жодна жінка не могла настільки вивести його з себе. Я міг би її вбити. Розлютившись на себе, він почав ще більше сердитися на неї, і як не дивно, тягло його до неї вдвічі сильніше. При кожному кинутому на неї погляді він відчував, як хвиля ніжності та чуттєвості захоплює його і несе до неї з одним єдиним бажанням – вкласти її в свої обійми. Дуже довго його руки не торкалися її. Мав рацію Ванерек, коли з напускною легковажністю гуляки, що соромиться своєї філософської мудрості, радив йому. «Повірте мені, пане Депайраку, ваша дружина з тих жінок, яких варто прощати, насилу, але він повинен був визнати, що вона, незважаючи на пережите приниження, суміла зіграти роль графині Депирак, як вимагали того обставини і трималася протягом трьох минулих днів, болісних і вирішальних, як гідна дружина. За це він буде їй все життя таємно вдячний. Спостерігаючи за нею, він мимоволі все більше переконувався в тому, що все в ній варте вибачення. Не тільки її краса й досконалість тіла, спокуса, перед якою йому найменше хотілося б встояти, але передусім її сутність, яку він цінував як скарб. Йому здавалося, що він ненавидить її і в той же час не може чинити опір тій таємниці дивовижній силі, яка дана була тільки одній Анжеліці. Так було і того пам'ятного ранку під час кровопролитного бою на кораблі «Серця Марії», коли він, задихаючись від напруги після бою, раптом зупинився, впевнений у перемозі, і усвідомивши, наскільки смертельною була битва, несподівано подумав. Яке щастя, що вона у Голдсборо. Як тільки нещасні поранені дізналися, що вона в Голдсборо, вони відразу ж підбадьорилися. Навіть ті з них, хто знав про неї, тільки з чуток. Пані зі Срібного озера, француженка-цілителька, красуня, знає секрети усіх трав, їх цілющі властивості. Кажуть, у ній якась магічна сила. Кажуть, вона на березі, незабаром прийде до нас, ми врятовані. Усі чоловіки її обожнювали. Що ж тут зробиш? Тепер її дзвінкий сміх то спалахував, то мучив і підкоряв, як і всіх присутніх чоловіків своєю чарівною силою, схиляючи до поблажливості та ганебної капітуляції». Він продовжував розмовляти зі своїми гостями, сидячи за святковим столом, а в глибині його свідомості виникали, переливаючись фарбами та змішуючись дві жіночі в іпостасі. Слабкості Анжеліки Ані трохи не принижували цінне – її сильної людської натури, який він після усіх випробувань нарешті підкорився. Вона приносила йому насолоду і водночас викликала в нього гнів, оскільки він бачив у ній жінку небезпечну, мінливу, непостійну – він хотів ненавидіти в ній слабку легковажну жінку і водночас пристрасно бажав бачити в ній свою подругу, дружину, ту, якій він би міг довіряти свої думки та почуття, бачити в ній солодкий притулок власних плоцьких пристрастей. Руки його давно не торкалися її, тіло його знемагало без неї, збентеження опанувало ним. Несподівана сварка залишила в його серці рану, через яку, як він відчував, йдуть сили, які йому необхідні. Він погано спав, метався від пристрасного бажання обійняти її. «Де ти, моя солодка, моя ніжна, моя кохана? Де твоє оголене плече, на яке я так любив схиляти свою голову? Де твої пальці, такі ніжні, такі чарівні? Де твої руки, що міцно стискали моє обличчя і схиляли його для поцілунку?» «Де твої губи, в яких були пристрасть коханки і ніжність матері? Про що ми, чоловіки, постійно сумуємо? Ти вже почала звикати до мене, перестала боятися, і раптом усе знищилося. Граф придушив непрохане зітхання. Про що думає вона там, на іншому кінці столу? Тепер він цього не знав». Останні дні йому доводилося відчути, що він вагається у своїх рішеннях, сумнівається у собі самому. Тільки в коліні Патюрелі він був повністю впевнений. Колін, король рабів, був людиною, на яку він давно чекав. І як тільки пізнав його, то відразу перестав бачити в ньому суперника. Вирішив, що ніяка історія з жінкою ніколи не зможе відібрати в нього цю людину, народжену бути народним вождем. Але ж він бачив на власні очі, як рука Анджеліки ніжно, ласкаво лягала на цю велику з лев'ячою шевелюрою голову. Тоді на острові він відчув таке страждання, чекаючи зради будь-якої хвилини. Але як тільки він, сховавшись за деревами, побачив силует пірата, то відразу впізнав у ньому короля рабів у Мекнесі. Все відразу стало ясно і від цього здалося значнішим і трагічнішим. Він ніколи не сумнівався, що Анжеліка любила цю людину. Це мимоволі викликало у ньому гостре почуття ревнощів. Колінь заслуговував на любов такої жінки. Від цього спогаду отруйна крапелька сумнівів почала знову проникати в його серце. Тепер йому знову почало здаватися, що він не в змозі здійснити план, задуманий ним і підготовлений проти всіх. Поки він бачив, як Анжеліка підіймає на Коліна свої прекрасні очі, шукаючи в ньому співчуття, але суворий нормандець із почуття лояльності по відношенню до Депейрака вдавав, що не розуміє її зухвало, чудової посмішки. Жофрей чув її чарівний трохи глузливий голос. «Пане губернаторе, я здається пригадую, що коли ми перебували в дикій країні, ви називали мене Анжелікою. Може, ми відновимо наші звичаї християнських бранців? Безсовісна, вона не тільки відкрито йде на ганьбу, а й сама відповідає ударом на удар». А він, дурень, готовий був уже з милости витися над нею. Нехай страждає, вона на це заслужила. Він переніс усю свою увагу на сусідку зліва і нею тенарес – хтиве створіння, сумішка рибської, іспанської та португальської крові. Її чорні очі рівниво стежили за жилем, який був надто захоплений їхньою смішною господаркою. Депейрак доторкнувся пальцем до підборіддя гарненької метиськи, змусивши її відвернутися від сумного видовища і подивитися на нього. «Втішимося разом, синьорито!» – тихо й ніжно шепнув він їй іспанською. Анголон, Серж Голон, книга восьма «Спокуса Анжеліки» Частина п'ята Золота борота зазнає поразки. Розділ 72. Коліне, він не кохає мене більше. Він залицяється до Інеї. Я набридла йому. Анжеліка йшла напівтемним переходом. Її погойдувало, і вона раз-позраз припадала до плеча коліна. Свято добігало кінця. Наставав вечір. На тлі золотавого неба пливли хмари. На піщаному березі панував безлад. Групи людей, які веселилися, продовжували співати й сміятися. У залі продовжували сидіти, не в змозі підвестися. Тут вона й повірила у диявольську силу, як і всі у цій проклятій країні. Вона повернулася у бік Голдсборо. Адже є на землі місця, де бродить дух? Чи не із тих місць Голдсборо? Хіба провидеться? Черниця з Квебеку не вказала на нього». Адже саме тут за її пророцтвом має статися якась містична драма. «Але ж не я той демон!» – майже закричала Анжеліка. «Не я!» – мимоволі згадалося те пророцтво, яке схвилювало канадців. Я сиділа на березі моря, дерева підступали до самої води, пісок відсвічував рожевим, ліворуч від мене на березі невеликої бухти височив дерев'яний пост з високою огорожею і башта із прапором. По всій бухті немов заснули чудовиська, були розкидані острівці. На березі під прибережною скелею виднівся будинок світлого дерева. Біля причалу гойдалися два кораблі на якорі. На іншому березі бухти, на відстані приблизно однієї чи двох миль, знаходилося ще одне селище – кілька хатин серед кущів троянд. Я сиділа біля моря і слухала крики чайок та бакланів. Вітер із силою тріпав волосся Анжеліки. Воно, ніби підкоряючись рухам руки якогось божевільного, то обвивало її, то відпускало, то знову починало обвивати, нашіптуючи, страшні слова. Застигши на краю скелі, Анжеліка дивилася на голозбору рожевий пісок, острівці, як заснулі чудовиська, і дерев'яний пост, і вежа з прапором, селище, де розташовувався табір шамплена, і троянди навколо нього. Раптом якась жінка невимовної краси піднялася з безодні моря. І мене відразу осяяло, що це демон у жіночому обличчі, якийсь час вона ніби ширяла над водою, у якій відбивалося її оголене тіло. Раптом на горизонті з'явився єдиноріг, він наближався галопом, і його довгий бивень виблискував у променях вранішнього сонця. Жінка демон сіла на нього верхи і рушила вперед. Тоді я зрозуміла, що вона з'явилася, щоб зруйнувати дорогу нам Акадію, яку ми взяли під свою участь. Анжеліка, наче заворожена, не могла відірватися від картини, що постала перед нею. Якийсь глибокий, але таємний зміст ховався за незрозумілими пророцтвами. Тепер вона була у цьому певна. І раціональний зміст нашої природи, який робить нас чутливими до символів, викликав у ній тривогу. Так біля причалу на якорі гойдалися два кораблі, і злітали чайки та баклани, і будинки зі світлого дерева стояли під прибережною скелею. Вона згадала і скрикнула. Коли вона минулого року зійшла на берег у цьому місці, тут ще не було будинку зі світлого дерева під скелею. Ці будинки були збудовані тієї зими та цієї весни гугенотами з Ларошелі. Схвильована від вітру і випитого вина, вона швидко пішла геть. Думки у її голові плуталися, вона шепотіла крізь зуби. «Я їм скажу, я їм усім скажу». Я там у Квебеку скажу їм, що не я ваш демон. Ні, не я. Не було будинків зі світлого дерева, коли я висадилася там. Тепер вони стоять. Це зараз має з'явитися ваша жінка-диявол. Вона зупинилася, задихнувшись від холоду та імпульсивного страху. Слова, які вона щойно вимовила, здалися їй божевільними, але правильними щодо кораблів до того дня їх було багато, а не два, і місцевість описана у пророцтві, хіба вона була такою. Прокляті пророцтва! якби вона могла побігти до Жофрея, він би вислухав і розвіяв її страхи, посміявся б з них, а тепер вона була сама. І їй одній здалася за уявними видіннями загроза Злого Духу, жінки демона, Блискучого створіння, яке вийшло з безодні моря, щоб пронестися над землею Акадії і знести, зруйнувати, знищити все на своєму шляху, спопелити серця. Я надто багато випила і до того ж втомилася. Чи не божеволію я? Потрібно поспати і не думати ні про що. Так міркувала Анжеліка того знаменного вечора, коли в Голсборо святкувалося призначення нового губернатора. Ніч була вже близько. А Колін усе ще тримав свою промову, стоячи на помості. Закінчив він тим, що розкидав у натовп цілих столівів ліврів золотих монет. Усі здавались веселими, тільки Анжеліці у всьому бачилося щось лякаюче. Після осяяння, яке зійшло на неї, коли вона стояла на березі моря, її біль від розлуки із Жофреєм посилився страхом. Невже обидва вони стануть жертвами якогось чаклунства? Усюди вона відчувала знаки свого перечуття. Сміх, пісні, танці. Загальні веселощі викликали в неї біль. Здавались їй образливими перед нещастям, яке, як вона бачила, насувається на них. А може воно вже тут, серед них? Хробак, що ховається всередині плода. Злий дух, який бродить, сміється, губить усе довкола. Крик чайки вночі – це сміх демона, кому розповісти про своє сум'яття. Я надто багато випила. Завтра все минеться. Завтра я знайду фрея. Потрібно, щоб він погодився зі мною зустрітися. Щоб він сказав, чого він хоче від мене. Чи хоче він мене прогнати, чи пробачити. Але ж так не може довго продовжуватися. Зрештою, всі ми слабкі створіння. І він, демон, нас наздожене. Ні, марення якесь. Нічого ж насправді немає. Нічого такого в морі не видно. Ніхто до нас не пливе. Нічого страшного. Ні, ми будемо сильнішими за цю диявольську силу. Тільки треба, щоб ми були разом. Мені здається, що мене лихоманить. З мене вистачить сьогодні. Прощавайте, панове, я залишаю вас із вашими великими проєктами. Вона переходила від однієї групи людей до іншої, вони ще й далі співали, розсівшись біля вогнищ, розкладених на піску. Її супроводжували вітальні вигуки. Вона підійшла до Жофрея де Пейрака та Коліна Патюреля, які стояли біля форту, приймаючи привітання та похвали із приводу урочистостей. Мовчки шанобливо вклонилася і пішла далі. По дорозі її трохи погойдувало, вона не усвідомлювала, що двоє чоловіків мимоволі провели її поглядом. Під вікнами її будинку, на подвір'ї форту, моряки розмовляли, спорожнюючи величезну сулію вина. «А поки суд та діло нас уже обрядили в морську форму», – говорив один із хлопців із корабля «Серце Марії». Ось що означає стати поселенцем у такому чудовому куточку землі. А щодо дружин, то крім гугеноток і дикунок, інших не видно. «Працювати в Америці, куди не йшло, я згоден, але тільки не один». Треба, щоб удома на мене чекала смачна їжа та біла дружина, католичка, ошатно одягнена. Це мене влаштує, це мене й залучило в контракт». Лейтенант Дебар Санп'юї штовхнув його в бік ліктем. «Чи не дуже ти багато чого захотів, хлопче? Тобі вже вдалося знову побачити сонце, яке сходить, хоча день передвіщав нам смерть. Сьогодні ввечері найпрекрасніша жінка буде в моїх обіймах. Це життя». Інша незабаром з'явиться на обрії. Не сумнівайся. Хай буде так, але поки що щодо жінок нічого не намічається. Моліться, сини мої, втрутився отець Бор. Моліться, і Бог вам віддасть». Усі раптом засміялися. «Ну, чернець», – сказав один із хлопців, – «не хочу тобі суперечити. Але скажи, як твоєму Богові вдасться завтра явити нам 20 чи 30 прекрасних дів, майбутніх дружин, гідних поєднати свою долю з порядними дворянами, любителями пригод, якими ми є?» «Звичайно, я ще не знаю», – спокійно відповів реформат. «Але Бог всемогутній, моліться, сини мої, і жінки будуть даровані вам». Анголон, Серж Голон, Книга 8, Спокуса Анжеліки Частина 5. Золота борота зазнає поразки Розділ 73. Бог всемогутній, Бог, як відомо, може все. І хлопцям із корабля Серце Марії, зверненим у віру флібусьєрам, були справді даровані дружини наступного дня після того дивного вечора. Якийсь чоловік з'явився на стежці, що веде від блакитної бухти до Голдсбору. Дощ і вітер майоріли за плащем. Він поспішав, задихаючись на бігу. Це був паперовий промисловець Мерсело, власник заводу, розташованого осторонь селища. Вже біля форту він закричав вартовим «Швидше, поспішайте, у блакитній бухті тоне корабель». Анжеліка, яка спала як убита, прокинулася від миготіння вогнів у дворі форту. Зоря ще займалася. Спочатку їй здалося, що це продовжується свято. Але через метушню вона зрозуміла, що відбувається щось незвичайне. На швидку руч одягнувшись, вона швидко спустилася вниз, щоб дізнатися, у чому справа. У світлі ліхтарів виднілася постать Марсело. Він показував щось на карті, яку тримав граф. Вони, мабуть, налетіли на риф похмурого ченця при вході в маленьку затоку анемонів, а потім їх знесло течією до блакитної бухти. А що їм там знадобилося? вигукнув граф. Вони злякалися бурі, але не було ніякої бурі, справді дивно. Щоправда, вітер був сильний і море неспокійне, але небо залишалося чистим, і з корабля, що знаходиться у відкритому морі, берег із його сигнальними вогнями, мабуть, чудово видно. Може, це якесь рибальське судно? Та хто ж його знає? Надто темно. Але від криків, що долинають із місця краху, волосся стає дибки. Моя дружина та дочка разом зі служницею та нашим сусідом уже на березі. Отак, тільки но прийшовши до тями після святкових веселощів, жителі Голдсборо, ще зовсім сонні й стривожені, опинилися того раннього вітряного ранку на березі блакитної бухти, слухаючись у відчайдушні крики. Вдалині серед хвиль то з'являлися, то зникали щогли корабля, наполовину прихованого водою. Анжеліка вже була у натовпі разом із більшістю місцевих пань. Корабель поринув майже до самого борту, але дивна річ поки що тримався на плаву, течією біля входу в затоку його кидало з боку набік. Щоразу, коли починало здаватися, що нещасний корабель ось ось повинен розбитися і розвалитися на шматки, немов перевантажена діжка, його відносило в бік разом із обвислими вітрилами та зламаними щоглами, аби вони протрималися до приходу кораблів, які вели Жофрей де Пейрак і Колін Патюрель, намагаючись обігнути мис Івернек, щоб підійти до моря. Вітер доносив несамовиті крики та благання про допомогу. Вони здавались ще жахливішими від того, що через високі хвилі не видно було людей на кораблі, який тонув. З Голдсбору підійшла команда з місцевих моряків та рибалок. Вони озброїлися баграми, гаками, якорями, мотузками та канатами. За вказівкою легаля, троє з них сіли в рибальський човен сім'ї Мерсело. І почали грибти, що сили. Інші розташовувалися вздовж скель, готуючись допомогти тим із потерпілих, хто спробує досягти берега плав. «Я піду, приготую поїсти й попити чогось гарячого», – вирішила пані Мерсело. «Ходімо, Бертіль». Анжеліка принесла бальзам, корпію для перев'язки ран та флягу рому. Вона хотіла піти за пані Мерсело, але раптом побачила в кількох кабельтових від берега, на гребенні хвилі, яка піднялася, щось на зразок плота з дощок і діжок, поспіхом скріплених між собою. Кілька жінок із розпатленим волоссям дико кричали, чіпляючись за цю споруду. «Жінки! – закричала Анжеліка. – О, Господи, прибій, несе їх на скелі. Вони зараз розіб'ються!» Не встигла вона вимовити ці слова, як плід немов розумна істота став дибки і кинувся на гострий риф. Наскочивши на нього, він одразу переломився і розвалився на сотню шматків, скинувши свій вантаж у море. На щастя, берег уже був близько. Анжеліка й жінки, що стояли поруч, тут же кинулися у воду, яка доходила їм до пояса, щоб допомогти нещасним. Анжеліка схопила за довге волосся якусь жінку в той самий момент, коли та вже готова була піти на дно, яке густо заросло водоростями. Їй вдалося втримати її голову на поверхні і витягнути жінку на берег. Врятована виявилася величезною, вагою щонайменше 180 фунтів. Поки вона перебувала у воді, Анжеліка аби як справлялася з нею. Але витягнувши її на пісок, вона зрозуміла, що не в змозі більше зрушити ні на один дюйм це нерухоме тіло, в яке вона міцно вчепилася. «Та допоможіть мені нарешті!» – закричала вона. Підбіг моряк. Вони покликали іншого, потім третього та четвертого – Дідько б її вхопив, скажіть, будь ласка, що такі жінці знадобилося в морі, скаржилися моряки. Через її вагу треба не на корабель сідати, а стояти на землі замість гармати. Тим часом пані Мерсело разом із дочкою, служницею та слугою допомогли вибратися на берег іншим шістьом жінкам. Усі вони страшенно тремтіли і, не перестаючи стукати зубами, дехто й плакав. Одна із врятованих впала навколішки і осяяла себе хресним знаменням. «Дякую тобі, милосердна свята діво, за наше спасіння!» – промовила вона пристрасним голосом. Усі жінки виявилися француженками, але їхній акцент аж ніяк не був акадійським. «Дельфіно! Он там! Вона ще чіпляється за камінь!» – закричала одна з них, показуючи на молоду жінку, якій вдалося вхопитися за риф. Сили ось-ось готові були покинути її, і тоді нова хвиля скинула б її в море. По маленькій косі, не покритій ще водою, Анжеліка добігла до неї і допомогла їй дістатися твердої землі. «Обійміть мене за плечі, Люба», – порадила вона їй, – «допоможу вам дійти додому. Ось він, видно звідси. Зараз ви опинитеся біля вогню і зігрієтесь». Врятована гарненька брюнетка з розумними очима, мабуть, була з доброї родини. У неї вистачило мужності, слабко посміхнувшись замерзлими губами, пробурмотіти. Дякую, пані, ви дуже добрі. Вони пливуть сюди, пролунав крик, сповнений надії, побачивши білі вітрила кораблів, депирака і патюреля, які з'явилися за острова Сарнек. Обидва кораблі рятівники швидко йшли до судна. Чи багато людей залишилося на борту, поцікавилася Анжеліка, у молодої жінки, яку вона вела підтримуючи. Я думаю, що найменше 20 моїх супутниць і, мабуть, кілька людей із команди. О, Господи, зроби так, щоб рятувальники поспіли не надто пізно. Ні-ні, дивіться, дивіться, наші кораблі підійшли з обох боків до судна. Вже зовсім розвиднілось і можна було спостерігати у всіх подробицях за тим, як ішов порятунок. Легаль, повернувшись на своєму маленькому суденці, повному жінок, запевнив, що ще є шанси врятувати усіх, хто залишався на кораблі. А корабель, звичайно, тонув, але тонув досить повільно. І було цілком достатньо часу, щоб перевести всіх, хто залишився живим, на судна, що прибули. Індіанці і селища теж підпливли на своїх човнах. Вони привезли ще партію жінок, які були налякані як становищем, у якому опинилися, так і виглядом червоношкірих, прикрашених пір'ям. Разом із ними в човні знаходився хлопчик, корабельний юнга, весь у морській піні і з розпатланим волоссям. Всі побачили, як щогли тонучого корабля занурилися у воду і незабаром майже зникли. Білі вітрила двох кораблів із Голсбору були схожі на переляканих птахів, які кружляють навколо вмираючої жертви. На березі жінки не давали відвести себе і, не відриваючи очей, стежили за останніми митями життя їхнього корабля. Коли він зник, вони заплакали і, заламуючи руки, стали скаржитися на свою нещасну долю. Анголон, серж Голон, книга 8. Спокуса Анжеліки. Частина 5. Золота борота зазнає поразки. Розділ 74. Пані Петроніль Дамурт з те на кінці, як вона підкреслювала, то встуха врятована Анжелікою, натягнувши на себе сукню пані Маніго, єдиний більш-менш підходящий для її габаритів одяг, сиділа навпроти графа Депирака і коліна Патюреля і намагалася, перемежуючи свою широку промову, на менш рясними риданнями пояснити їм, як усе сталося. Їй було доручено, говорила вона, за 600 ліврів готівкою, як уточнювала вона з гордістю, супроводжувати 30 королівських наречених, спрямованих у Квебек. Там їх мали видати заміж за місцевих поселенців, солдатів та офіцерів і тим самим допомогти збільшити населення колонії. «Але ваш корабель зовсім не слідував курсом на Квебек, моя поважна пані», – зауважив граф. де дуже далеко від нього. Ви так вважаєте?» Вона подивилася на Коліна. Його просте обличчя вселяло їй менше страху, ніж обличчя цього дворянина із манерами іспанця, який дав їм притулок у своєму будинку. Колін, як їй здавалося, міг краще зрозуміти страждання наївного і недосвідченого серця. Він підтвердив слова графа Депейрака – ви зовсім не на шляху до Квебеку. Але ж тоді йде ми? Нам сказали, що вже видно міські вогні, і раптом судно почало тонути. Вона дивилася з жахом і недовірою то на одного, то іншого свого співрозмовника. І потовстих її щоках, сльози текли струмками. «Що скаже наша благодійниця, герцогиня Дебодрікур, коли дізнається про все? О, що я кажу? Адже вона, мабуть, загинула, потонула. Яке жахливе нещастя! О, ні, це неможливо. Наша дорога благодійниця, наша свята, що буде з нами?» Вона дужче заридала, і колін подав їй свою хустку розміром із велику серветку. Моряки народ передбачливий, вона витерла сльози і насилу заспокоїлася. Бідолашна герцогиня вона мріяла присвятити своє життя новій Франції. Пані Дамурт Мурт продовжила свою розповідь, почавши здалеку. Схоже, її пригоди почалися з того самого дня, коли вона вступила на службу покоївкою до герцогині де бодрікур Даржансон. Через кілька років помер герцог Дебодрікур у віці 75 років, провівши своє життя в постійних гульбищах, але залишивши тим не менш своїй дружині прекрасні статки. Шляхетна вдова пані Амбруазіна Дебодрікур-Даржансон – Після довгого подружнього життя, коли їй доводилося з великим терпінням і цнотливістю переносити всілякі образи, причіпки і зради чоловіка, вирішила, що нарешті настав час здійснити своє давнє бажання з монастирів, яких вона сама собі вибере, і там, молячись і умертвляючи тіло, чекати смерті. А також під керівництвом вчених та астрономів присвятити себе вивченню математики, до якої, як вона вважала, мала дар. Вона вступила як каноніса в монастир Августинок у місті Тур. Але через два роки духовний отець умовив герцогиню залишити монастир, переконавши її в тому, що володарка таких великих статків просто має віддати його на службу церкви, а не якимось там математикам. Він зумів захопити її ідеєю порятунку Нової Франції та звернення до католицької віри дикунів. Але вдова продовжувала вагатися, і ось одного ранку, прокинувшись, вона побачила перед собою високу жінку в білому одязі, яка чітко їй сказала «Вирушаю Канаду, я не залишу тебе». Вона не сумнівалася, що побачила святу діву, хоч і не змогла розрізнити її обличчя. З того часу вона цілком присвятила себе зверненню у святу віру жителів далеких земель. Пані Дебодрікур була жінкою з діловою хваткою і добре знала найвищий світ. Вона зуміла побачитися з багатьма міністрами, отримала дозвіл та заснувала компанію Сен-Лоренської Богоматері. Ця організація мала ту перевагу, що вона була напівкомерційною, напіврелігійною і, будучи на службі у короля, губернаторів і місіонерів, повністю забезпечувала своє власне існування. Пані Метроніль, яка прив'язалася усім серцем до цієї дивовижної жінки, пішла за нею в монастир, побажавши надалі служити їй, незважаючи на її проєкти, які ставали дедалі небезпечнішими. Ось і довелося зважитись навіть на таке – вступити одного холодного ранку на хиткий світ з дощок і парусини, іменований кораблем, і перенести в трюм цього чудовиська свої 180 фунтів – щоб пережити потім тисячу смертей, не стільки через погану погоду, скільки через вдачі дівчат, яких вона супроводжувала. Але хіба могла вона залишити бідну герцогиню одну перед невідомістю і стількома небезпеками? Адже пані Дебодрікур, добре поінформована про найтерміновіші потреби колоній, знала, що там перш за все потрібні дружини для поселенців. І справді, тамтешні молоді люди повинні були одружуватися раніше, ніж досягнуть 20 років. Такий був наказ короля. У разі невиконання наказу батько якогось непокірного дворянчика мав сплатити штраф і кожні 6 місяців з'являтися до влади, щоб давати пояснення, чому його син ухиляється від невиконання наказу. Нещодавно керуючий Карлон, людина вкрай владна, видав указ – який забороняє неодруженим канадцям полювати, займатися риболовлею, торгувати з індіанцями або під будь-яким приводом йти далеко в ліс. Міністр Пан Кольберг надіслав із Європи на додаток до цього указу ще й постанову, за якою всі молоді люди, які ухиляються від одруження, повинні були сплачувати спеціальний податок на холостяків – за цією постановою вони позбавлялися будь-яких почастей і високого становища і мали носити на рукаві спеціальну нашивку як знак свого безчестя. Після такого указу, 800 чоловік із кожної тисячі холостяків Квебеку втекли до лісу. Депейрак був досить проінформований про це, оскільки Ніколя Перо, Мопертюї та його син теж стали жертвами цих законів. Нарешті 200 законослухняних хлопців, що залишилися в Монреалі і Квебеку і підкорилися долі, потрібні були дружини. Пані Дебодрікуль захотіла допомогти цій благородній місії. Вона взяла на себе усі витрати, пов'язані з перевезенням тих, кого називали «королівськими нареченими». Забезпечила їх посагом і, наслідуючи королівський презент, який адміністрація мала передати дівчатам, подарувала кожній з них по 100 ліврів, а саме 10 на від'їзд, 30 на придбання всякого скарбу і 60 на переїзд. Крім грошей, кожній подарувала скриньку, яка закривалася 4 сорочки і комплект одягу – плащ, спідницю і нижню спідницю, а також панчохи, туфлі, 4 шийні хустки, 4 капори, 4 чепці – Дві пари манжет, чотириносові хустки, пару шкіряних рукавичок, капелюх і похустці з чорної тафти. Не було забуто гребені, щітки та інші дрібниці. Таким чином вони були забезпечені всім необхідним і цілком могли сподобатися покірним холостякам, які повинні були чекати їх, вишикувавшись уряд на Квебековій набережній, одягнені в чудові вбрання і взуті в товсті черевики. Після церемонії короткої зустрічі передбачалося частування, що сприяло б встановленню перших контактів. Потім дівчат припроводили б до одного з міських монастирів, яких там достатньо, де в наступні дні вони могли б під проводом священників, черниць і дам благодійниць зустрічатися з молодими людьми у приймальні монастиря. Як вам відомо, пан де Кольбер дуже суворий у відборі жінок, яких посилають до Канади, заявила Петро Нільдамурт. На його приклад, ми теж дуже суворо поставилися до відбору наших підопічних. Усі ті, кого ми привезли, це закононароджені діти, одні сироти, інші із зубожілих сімей. Окрім іншого, пані Дебодрікур зафрахтувала корабель. Король подарував їй вимпел зі своїм вензелем, а королева подарувала прикраси для церкви. Пані Петроніль почала ритися в кишенях, шукаючи якісь папери, щоб довести іноземцям, які не вселяють їй особливої довіри, в яких благочестивих і чесних умовах організовувалася ця експедиція. Вона хотіла показати їм точні рахунки, оскільки сама складала опис всього, що належало кожній дівчині. Цей опис вона потім завірила у судового виконавця. Всі ці папери разом із листом від пана Декольбера були дбайливо покладені в мішечок із щільної парусини. Згадавши при цьому, що власний її одяг зі скринькою, зміною білизни та іншими пожитками у даний час мав знаходитися десь на дні моря, вона знову заплакала горючими сльозами. Нічого більше дізнатися від неї не вдалося. Тільки те, що вступили вони на борт невеликого судна водотонажністю 150 тонн, що прямував до Квебеку на початку травня, а потрапили в аварію корабля біля берегів Мена у французькій затоці на початку липня. «Як звали вашого капітана?» Жоб Сімон. То був чарівний чоловік і такий галантний, але поганий штурман, як мені здається, перервав її депирак». Де він зараз, капітане? Де ваша команда? Корабель був невеликий, згоден. Але щоб керувати ним, на борту все ж таки мало бути не менше 30 чоловік команди. Де вони? На жаль, відповідь незабаром стала відомою. Море повернуло знівечені розбиті об скелі тіла. Їх знаходили у кожному фьорді, у кожній бухточці, і індіанці приносили їх тягнучи на своїх спинах. Трупи вкладали в ряд на піщаному березі блакитної бухти. Їх пішов оглядати Жофрей де Пейрак разом із Юнгою, бретонським хлопчиком, який знав лише кілька слів по-французьки, і був дуже щасливий від того, що залишився живим, і що йому вдалося зберегти свою ложку з різьбленого дерева головну – головну цінність моряка. Він розповів, що чув, як корпус судна, налетівши на рифи, почав тріщати по швам. У цей час старший помічник капітана наказав спустити на воду велику шлюбку з кількома чоловіками та жінками, щоб ті вирушили по допомогу до порту. «Якого порту?» «Ми бачили вогні і думали, що прибули до Квебеку». «Квебеку? Ну так!» Анголон, Серж Голон, книга восьма «Спокуса Анжеліки». Частина п'ята «Золота борота зазнає поразки». Розділ 75. Анжеліка із раннього ранку була зайнята наданням допомоги тим нещасним, яких вдалося врятувати у Блакитній бухті. Після поранених у нещодавній битві чоловіків тепер під її опікою опинилися жінки. Грубу волохату шкіру змінила шкіра ніжна, гладка і біла. Навіть і без цієї різниці їй ніколи не забути тих кошмарних днів, які пішли за її першим поверненням у Голдзборо, коли їй довелося пройти разом з Данте по всіх колах пекла. що так полюбився поетові пекла, куди він із задоволенням помістив купу оголених тіл, всіх проклятих богом грішників. І ось після поранених тепер потоплені, після лаяк та хрипів, тепер сльози та скрип зубів, представниць прекрасної половини людського роду. Анжеліка згадала і розсміялася, як про недосяжний рай, про своє солодке й мирне життя у Вапасу. Королівським нареченим було від 15 до 17 років. Деякі з них були й селянок, але більшість прибула з Парижа, де їх відібрали з притулку при одній із міських лікарень. Їхня жвавість і насмішкуватість оживили спогади Анжеліки, і вона ніби відчула у свіжому повітрі Америки таку знайому їй затхлість кривих вуличок за площею Шатле або квітковою набережною, запахи сени, паризьких м'ясних лавок, харчевень, почула гуркіт екіпажів, проїзних. Серед них були чотири наречені явно вищого походження, які призначалися в дружини офіцерам. Була ще мавританка з темно-кавовим кольором шкіри, а також вкрай розбещена дівчина на ім'я Жуль'єна. З першого ж моменту ця дівчина грубо відмовилася від допомоги Анжеліки, хоча видно було, що вона страждала не менше за інших. Її супутниці ставилися до неї стримано, оскільки вона явно не підходила до їхньої компанії, наречених для Канади, обраних згідно з вказівками пана Декольбера, з-поміж дівчат, слухняних, міцного доробку, працьовитих, тямущих і дуже релігійних. Наголошуючи на цих вимогах… Дельфіна Барбі Дюрозуа, гарненька смілива брюнетка, твердила, що цій дівчині зовсім не місце в їхній компанії. Тільки завдяки винятковій доброті де бодрі кур, вона опинилася разом із ними. "Добре вам таким благородним міркувати", закричала Жуль'єна, почувши слова про доброту. "Вам подавай атлас по 20 ліврів, а ми прийутські задовольняємося полотном по 30 су за лікоть". Вона явно бравірувала своїми манерами базарної торгівки, але всі її спроби посваритися не мали успіху, оскільки інші дівчата справді були більш уживливими, скромними та стриманими, і їх, хоч і бідних, виховували у притулку черниці. А корабельна аварія зблизила їх із супутницями куди більш зніженими і більш вихованими. Саме Дельфіні де Розуа спало на думку спорудити плід. І саме вона заспокоювала і підбадьорювала дівчат у найжахливіші хвилини при порятунку. Анжеліка, не маючи інших можливостей, розмістила своїх підопічних на критому кукурудзяному гумні, що пустував після звільнення в'язнів, які знову повернулися на свій корабель серця Марії. Зараз вони блукали навколо гумна, розглядаючи повішені повсюди жіночі спідниці та кофти, які полоскалися на вітрі. Підійшов лейтенант Дебарсамп'юї, несучи на руках мляве тіло. Його очі гарячково блищали. «Я знайшов її!» – почав пояснювати він. «Я знайшов її там, серед блакитних скель. Вона була схожа на поранену чайку, яку йому моєму сні. Це вона, я певен, я її часто бачив у вісні. Подивіться, яка вона гарна!» Анжеліка глянула на біле, без жодної кровинки обличчя, закинуте назад під вагою довгого світлого волосся, перемішаного з піском, кров'ю та морською водою. «Нещасний, вона ж мертва! Чи схоже на те?» «Ні-ні, я благаю вас, врятуйте її!» – вигукнув юнак. «Вона не померла!» «Зробіть щось для неї, пані, я вас благаю. Ваші руки можуть творити чудеса, Вилікуйте її, оживіть її, допоможіть їй. Вона не повинна померти, адже це вона та дівчина, на яку я чекав». «Це лагідна Марія», – сказали королівські наречені, нахилившись над неживим тілом. «Бідолаха, нещасна, краще б їй померти, адже вона була камеристкою у пані Дебодрікур і ставилася до неї як до матері. Ким вона тут стане без неї?» Поки Анжеліка за допомогою Ребекки намагалася повернути до життя нещасне тіло, вкрите синцями, інші обговорювали, як усе це могло статися з герцогинею. Напевно, вона кинулася на нижню палубу, щоб врятувати дитину Жанни Мішо, забуту там усіма. Забившись у куточок, плакала Жанна Мішо. У свої 22 роки вона була найстаршою в цій компанії. Вдова простого ремісника Бляхаря, вона підкорила великодушне серце пані Дебодрікур і та вмовила її вирушити разом зі своїм дворічним синочком до Канади, де вона, за словами пані, зможе скоріше, ніж у Франції вийти заміж. У неї було свідчення, видане їй місцевим кюре, що підтверджувало її гарну поведінку і те, що у Франції вона не була знову одружена. З того, що сталося, їй вдалося запам'ятати лише те, як прокинувшись від криків, які лунали, вона в темряві марно шукала дитину, яка заснула у неї під боком. Жанна стогнала, не перестаючи. «Це з моєї вини помер мій синочок, і загинула наша благодійниця, як свята, як великомучениця. На мою думку, ви здіймаєте надто багато галасу через цю чортову герцогиню», – грубо закричала жульєна. «Ось уже знайшли собі благодійницю. Бажаєте, я вам скажу, ким вона була, ваша благодійниця? Вона була набридливою занудою. Щодо мене, то я із задоволенням віддаю її янголам небесним, якщо вони вже так хочуть її отримати. Вистачить з мене моїх страждань через її підступи. Ви говорите так тому, що вона змушувала вас ходити до меси, молитися і добре поводитися», – суворо сказала Дельфіна. Дівчина хрипко зареготала і недовірливо глянула на дельфіну. «Ага, бачу, і ви теж піддалися на її вудку, панянку Дю Розуа. Їй вдалося і вас залучити на свій бік зі своїми очі нашами. Адже спочатку вона і вам сподобалася не більше, ніж мені. І все-таки їй вдалося досягти свого. Жуль'єно, ви її зненавиділи з першого дня, бо вона намагалася пом'якшити вас, зробити вам добро. На жаль, ви ненавидите добро». «Її добро? Та плювати я на нього хотіла. Мені його не потрібно. Хочете, я вам скажу, ким була ваша герцогиня? Шахрайкою, негідною тварюкою». Продовження цих слів загубилося у загальному крику. Троє чи четверо дівчат накинулися на жульєну, не пам'ятаючи себе від обурення. Жульєна захищалася, відбиваючись кулаками і намагаючись вкусити руки, які тягнулися до неї, щоб заткнути її рота і змусити її замовкнути». «Ні, я все одно скажу, що думаю. Ви все одно зі мною не впораєтеся, нещасні!» Раптом голос її ослаб, затих, і вона, знесилена впала на землю в глибокій непритомності. Нападники здивувалися. «Що сталося з нею? Ми торкалися її?» «По-моєму, її поранило під час аварії корабля», – втрутилася Анжеліка. «Але вона не хоче нікого підпускати до себе. Все ж таки цього разу їй доведеться змиритися». Але варто їй було нахилитися над упертою, як та схопилася на ноги і, дивлячись на Анжеліку, з ненавистю закричала. «Не торкайтеся до мене, або я вас вб'ю!» Анжеліці нічого не залишалося робити, як знизати плечима і дати їй спокій. Джульєна забилася в куток і причаїлася там, наче дика тварина. Їй не треба було вирушати до Канади, ще раз підтвердили дівчата. Через неї і нас тут приймуть за злодіюк і за пеклих негідників, яких посилають на острів Сент-Крістофер. Так, ми бідні. Але все ж таки не біглі каторжанки. Лагідна Марія розплющила свої прекрасні очі світло-блакитного кольору. В них раптом відобразився невимовний жах. «Демони!» – пробурмотіла вона. «Ох, я бачу їх, я чую їхні крики вночі. Вони б'ють мене! Демони, демони!» АНГОЛОН Голон, Серж Голон, книга восьма, спокуса Анжеліки. Частина п'ята. Золота борота зазнає поразки. Розділ 76. Увечері Анжеліка, продовжуючи пошуки, можливо, ще не підібраних людей, раптом відчула позаду чиюсь присутність. Вона обернулася і мало не зумліла. Неподалік від неї стояв єдиноріг. Він гордо схиляв золоту шию, і його довгий, гострий бивень блискав у променях вранішнього сонця немокрий кришталь. Вузький у цьому місті піщаний берег, вигнутий у формі півмісяця, був розділений на частини групами дерев, коріння яких тяглося до краю води. Звідси відкривався вид на вузький фьорд, що заріз анемонами, який так і називався – бухта анемонів. Влітку їх тут було багато – усіх кольорів. І раптом на білому гладкому піску з'явилася довга шия і голова єдинорога. Анжеліці здалося, що все це вона бачить у вісні, і вона не мала навіть сил покликати на допомогу. У цей момент якась волохата істота, гривучи як морський тюлень, піднялася з води. Вона кинулася вперед, і її ревіння пролунало по всій бухті, відгукуючись луною в прибережних скелях. Істота в обличчі людини промайнула, наче ураган по Анжеліку, і встала перед єдинорогом, розкинувши руки. «Не чіпайте його, нещасні! Не торкайтеся моєї улюбленої статуї! Я думав, що вона назавжди для мене втрачена! Ох, не чіпайте її, або я вас усіх уб'ю!» Дивна істота була величезного зросту. Вода і кров струмками текли по його бородатому обличчю. Капали й розтікалися по розірваному на шматки одязі. Очі його горіли страшним мерехтливим вогнем. Почувши крики, з Голдсбору прибігли чоловіки, озброєні ножами та шаблями. «Не підходьте, розбійники, згубники, або я вас задушу!» Його треба прикінчити», – сказав Жак Він Йо, тримаючи напоготові свій мушкет. «Він збожеволів». «Ні», – втрутилася Анжеліка, – «не чіпайте його, лишіть». «Я, здається, починаю розуміти, він небожевільний, але є небезпека, що він збожеволіє». З цими словами вона підійшла до нещасного, який був настільки вищим за її зріст, що здавався велетнем, зовсім розгубленим і нічого не розуміючим. «Як називався ваш корабель, капітане?» – ласкаво спитала Анжеліка. «Ваш корабель, який розбився об скелі цієї ночі?» Її голос дійшов нарешті до розуму жоба Симона. На його зарослому, як у дикого звіра, обличчі потекли сльози. Він упав навколішки і міцно обійняв дерев'яну статую із позолоченого дерева, яка ще недавно стояла на носі його корабля як прикраса. Вона була майже така ж висока, як і він сам». «Єдиноріг», – промимрив він, – «мій корабель, який я втратив, називався Єдиноріг». «Ходімо зі мною, я нагодую вас», – сказала вона, звертаючись до жоба Симона і ніжно поклала свою маленьку долоню на його руку. Від цього дотику затуманений мозок нещасного почав прояснятися. «А Єдиноріг? Що ж із ним буде?» – пробурмотів він, показуючи на дерев'яну статую, яка виступала з піску. Не завдайте йому шкоди, моєму єдинорогові, адже він такий гарний. Його перенесуть подалі від води, а потім ви встановите його на ніс іншого корабля. Пане, ніколи, ніколи, я розорений, кажу я вам, розорений. Єдине, що в мене тепер лишилося, то це він, мій єдиноріг. Він такий гарний, чи не так, увесь покритий листовим золотом. А замість рога я сам йому вставив цей чудовий бивень від убитого мною нарвала». Подивіться на його рожеву закручену як спіраль кістку, ви побачите, як вона сяє на сонці». Так він говорив, не перериваючись, довіряючи свої думки незнайомій йому жінці, яка вела його невідомо куди. І він підкорявся їй, як дитина. Коли вони увійшли до будинку до пані Мерсело, вона посадила його за сільський стіл. У будинках у американських поселенців завжди в осередку вариться на повільному вогні суп чи юшка. Анжеліка налила йому в миску рідкого пюре з гарбуза та фаршированих устриць. Бідолаха почав жадібно їсти, зітхаючи, і оживав із кожним ковтком. «Ну ось тепер кінець. Я розорений», – сказав він, доївши другу миску. «З огляду на мій вік можна сказати, що я кінчена людина. Цвинтар замість нового корабля. Ось що на мене чекає. Я ж говорив герцогині, усе це погано скінчиться». «Але ж куди там? Ця жінка слухає лише себе. Я перечував, що це плавання принесе мені нещастя. Але ж у моєму віці вибирати не доводиться. Берешся за те, що дають. Чи не так?» «Дівчата замість вантажу. Ось до чого я докотився. Дівчата для американських поселенців». Це була нелегка мандрівка зі стількома жінками на борту. Обличчя капітана спотворилося. «Суще пекло», – зітхнув він. «Якщо ви хочете знати мою думку, пані, жінки не повинні існувати взагалі». Він заштовхав у рот величезний шматок хліба з сиром, який йому подала Анжеліка, і увесь той час, поки він жував, працюючи щелепами, розглядав її своїми маленькими пронизливими очима. «Все це для того, щоб потрапити на берег, до рук розбійників, які заманюють кораблі». А ви, правду кажучи, не дуже схожі на бандитку. Про вас швидше можна подумати, що ви добра та порядна жінка. Адже вам має бути соромно. Дозволяти вашим чоловікам займатися таким брудним ремеслом. Грабувати кораблі та вбивати людей. Що ви вигадуєте? А заманювати кораблі на ваші погані скелі? Прикінчувати кейками нещасних бранців, які намагаються врятуватися? Це що, чесне ремесло? «Бог і всі святі раю покарають вас». Анжеліка вже готова була вийти з себе, слухаючи такі образливі звинувачення. З неї і так було досить божевільних чоловіків та жінок протягом цих останніх днів, з їхніми відчайдушними криками та істериками. Втім, людям, які ледь не загинули у морі, усе можна пробачити. Вона відповіла без жодного гніву. «Ви помиляєтесь, славний мій друже, ми прості поселенці, і живемо за рахунок торгівлі та своєї праці». Та хіба ж я наскочив би на цю гостру, як голка, підводну скелю? Заревів він і круто всім корпусом повернувся до неї. Якби не побачив миготливі готливі вогні вдалинні. Я чудово знаю, що таке морські розбійники, котрі заманюють кораблі, як вони на скелях розгойдують ліхтарями, створюючи видимість, що тут знаходиться порт, а потім топлять їх. Я сам із Усана, що стоїть на самому мисі Бретонського півострова. Удар об рифи був такий сильний та несподіваний, що я вилетів за борт. А коли доплив до берега і почав хапатися за нього, вони вдарили мене сюди сюди. Ось подивіться. Об камінь так не вдаришся. Він відкинув назад копицю волосся, що злиплося від морської води та водоростей. Очі Анжеліки розширилися, серце калатало. Як? Що ви на це скажете? Тріумфував незнайомець, побачивши, як її обличчя зблідло і очі застигли. Але не рана на покритій волоссям шкірі, яку він їй показував, так прикувала її погляд, а пляма фіолетового кольору, що була на скроні жоба від самого народження. «Щойно ти побачиш високого капітана з фіолетовою плямою. Знай, твої вороги близько. Хто ж це їй сказав?» Так, Лопеш, той маленький португальський розбійник із корабля Серце Марії, коли вона стояла разом із ним на краю морської коси Макуа, але де сам Лопеш? Він загинув під час бою на борту Серця Марії. Анголон, серж Голон, книга 8. Спокуса Анжеліки. Частина 5. Золота борота зазнає поразки. Розділ 77. Анжеліка дивилася на себе у дзеркало. Нічна тінь оточує холодне венеціанське скло. Проникаючи через вікно ледь помітне світло з заходу сонця, залишає на ньому слабкі відблиски, Її обличчя, яке відображається в дзеркалі, схоже на багряного привида. У променях місячного світла її волосся, яке розкидалося, нагадує ауру. Вітер розпушив копицю її волосся, коли вона блукала пляжем у пошуках тіл загиблих і побачила там єдинорога. Вона втомилася поправляти пасма, які нескінченно спадали на скроні, які пронизував гострий головний біль. «Я зараз заплету косу», – вирішує Анжеліка. Вона бере своє волосся в долоні, розгладжує його, поділяє і починає заплітати в перламутрово-золоту косу. Важка, пишна, вона лежить на її плечі, як блискуча змія. Вона відкидає її назад, розпускає і знову заплітає. Потім укладає її потрійним кільцем на потилиці. Вона відчуває тяжкість волосся біля основи шиї. І на якийсь час настає полегшення. Анжеліка проводить пальцями по чолі. Хтось їй сказав, коли ти побачиш капітана, з фіолетовою плямою знай, що твої вороги знаходяться неподалік. Вона згадала, чи їй це були слова. Так, це сказав португальський метис Лопеш. Там, на косі Макуа, в бухті Каско. Але ж Малило перш загинув у бою на кораблі Серце Марії. Не роздягаючись, Анжеліка лягає в холодну постіль, але й тут вона вже давно не знаходить відпочинку від свого життя. Після того, як усім пораненим було надано допомогу на наполягання Абігель, яка одна була стурбована в тому пані Депейрак в останні дні, Анжеліка пішла на ніч до спальні. Чи вона бачила сьогодні свого чоловіка? Ні, вона не певна. У неї більше немає чоловіка. Це чужа, байдужа до її біди людина, як і раніше вона була одна в чужому її світі, де вона це відчувала, до неї повільно підкрадалася невидима небезпека. Зовсім одна вона бореться, кидається серед безлічі оголених, закривавлених, з відкритими ранами чоловічих і жіночих тіл, цих огидних тіл із пекла Данте. Часом це бачення пронизують жахливі знамення, золочена дерев'яна скульптура єдинорога, що прикрашає ніз корабля, ненажерливий капітан із фіолетовою плямою, будинки зі світлого дерева на березі, залитим світлом ранкової зорі. Якби Жофрей був поруч, вона поділилася б з ним своїми навіженими думками, а він посміявся б з неї і заспокоїв її, але Анжеліка була одна. «Мені здається, що все готове, що ось-ось відбудуться жахливі події», – сказала б вона йому. «Які моя Люба? Не знаю, але мені страшно». Їй здавалося, що вона чує голос отця Вернона. Коли починаються диявольські дійства, Анжеліка повертається на холодному ліжку у пошуках заспокоєння та тепла. Зараз вона встане та вирушить на пошуки Жофрея. Вона скаже йому «Пробач мені, вибач, клянуся, я не зраджувала тебе». «Не відштовхуй мене ніколи, прошу тебе». Але він не вблаганний, похмурий і так само далекий, як і за часів Рескатора. Вона не може собі уявити, що він міг бути з нею таким ніжним, і що кожна хвилина їхнього життя була такою важливою для їхньої інтимної близькості. О, кохання моє, ми були такими веселими і водночас серйозними коханцями. Ці шалені ночі, скільки сміху, безхмарних радощів… Коли не соромлячись, ми могли нескінченно милуватися одне одним. Ти пам'ятаєш, коли вибухнула епідемія віспи? І особливо тут очі її сповнилися сльозами. Вона бачить пейрака, який схилився над маленькою фігуркою Оноріни, яку образив кантор. «Ідіть, паняночко, я накажу вам дати зброю. Я думала, що кохання буде завжди з нами. Божевільна. Анжеліка перевертається у вісні. Їй сниться – що її колись золотиста коса була жахливого відтінку і висить подібно до мотузки вздовж тіла. Всі ці видіння йдуть одне за одним, перемішуються, вона починає задихатися. Їй вважається демон, оскал його зубів жахливий і нагадує росомаху вольверіну. Страшний крик виривається з її грудей. Анжеліка прокидається. Цей крик усе ще звучить у неї у вухах, але всім своїм тілом вона відчуває затухаючи в нігтиві відчуття – Ще кілька хвилин тому дійснилося, ніби вона лежить в обіймах якоїсь жахливої і водночас надзвичайно ніжної істоти. Вона пам'ятає цей крик, але кричала не вона. І знову вона чує пронизливий жіночий крик. Він долинає ззовні крізь ранковий туман. Анжеліка кидається до відчиненого вікна, внизу біля самої землі, все вкрите рожевим серпанком туману, крізь який пробиваються перші проблески світла липневого дня, який народжується і який обіцяє бути дуже спекотним. У цій ранковій тиші відчувалося щось непроникне, пригнічене. Серце Анжеліки билося нерівно і ніяк не могло набути нормального ритму. Було так тихо, що їй здавалося, що вона все ще спить. Вона знову чує крик – Цього разу він явно долинає з боку сараю, де розташувалися на ніч молоді француженки, які зазнали корабельної аварії. Боже, що ще там відбувається? вигукнула Анжеліка. Вона вибігла зі спальні, розштовхала дрімаючого охоронця, наказала йому відкрити ворота форту і попросила одного з іспанців, які охороняли потайні двері, провести її. Туман був такий густий, що за два кроки нічого не було видно. Біля сараю безладно ми готіли якісь постаті. Анжеліка підбігла в той самий момент, коли двоє здоровенних хлопців, озброєних тесаками, готувалися битися, незважаючи на те, що вони ледве могли розглядіти щонебудь за три кроки від себе. «З глузду з'їхали!» – закричала вона. «З якого дива ви влаштовуєте тут побоїще, замість того, щоб перебувати на своєму кораблі?» «Це все через цих. Вони хочуть відібрати у нас наших дружин», – пояснив один із учасників сутички, в якому Анжеліка впізнала П'єра Ванно, старшого матроса з серця Марії. «Як це ваших дружин?» «Ну тих, які там, пані!» «З чого ви взяли, що це ваші дружини, якщо вони тут з'явилися тільки вчора?» «Пані, адже Господь Бог послав їх сюди для нас, екіпажу Серця Марії. Це було й у контракті. А отець Бор сказав нам, моліться, ми молилися, ось Бог і... Отже, ви знаєте наміри Господа Бога щодо вас. Ви думаєте, що Він здатний творити дива тільки для вас. І під цим приводом ви безсовісно привласнюєте собі бідолашних, викинутих на берег бурею. Це вже занадто». «Я дивуюся», – продовжувала вона, дивлячись прямо в очі матросу, – «що ви наважилися втягнути в таку справу ваших людей. Коли пан губернатор і ваш капітан дізнаються про це, вам дістанеться. Проте, пані графине, зауважу, що...» «Ще чого», – вибухнула Анжеліка. «Що за навіжені думки ви вбили собі в голову? А вам, ванно, не вдасться так просто викрутитися. І я обіцяю, що вам доведеться посидіти на бушприті, і ви втратите місце боцмана». Але ж, пані, це не ми. А хто ж? Туман почав розсіюватися, і Анжеліка побачила групу матросів із безстрашного, піратського корабля, яким командував капітан Ванерек. Усі вони були запеклі шибеники. Складалося враження, що ними правила красуня Інея, голову якої вінчав Мадрас із жовтого атласу, а засмаглу шию прикрашало коралове коліє. Коли я дізнався, що ці грубіяни з безстрашного мали намір потурбувати наших, ну, цих пань, ми з кількома приятелями кинулися їм на допомогу, пояснив Ванно. Ми не могли дозволити, щоб ці брудні пірати, ці липові флібустьєри, ці шибеники доторкнулися до них. Яка тобі справа? Жирний ти шматок солонини, вигукнув із сильним іспанським акцентом його супротивник, який, як і раніше, стискав у руці довгу блискучу шпагу. «Тобі, мабуть, відомий піратський закон. У колоніях усі жінки належать команді корабля, що зайшов на відпочинок. Битися згоден, але ми маємо на цих пташок ті ж права, що й ви». Ванно зробив загрозливий рух у бік супротивника. Але Анжеліка, не звертаючи уваги на вістра шпаги, яке тримтіло всього за кілька дюймів від її обличчя, владним поглядом зупинила його. Боронячись, Бурчачи й, пересварюючись, обидві групи оточили Анжеліку, вороже поглядаючи один на одного і проціджуючи крізь зуби смачні лайки всіма мовами землі. Інея почала іспанською мовою підбурювати своїх на бунт, проте Анжеліка без особливих зусиль змусила замовкнути і її. Вона підозрювала, що Інея підбила матросів із безстрашного на цю авантюру з дитячих ревнощів, щоб завдати їй неприємностей. Викликаючий вигляд маленької іспанки не справляв враження на Анжеліку, оскільки їй був добре знайомий цей тип жінок, і вона знала, як ними керувати. За їх зовнішньою палкістю не було злості, і вони були небезпечні лише тим, що вміли збуджувати чоловіків і штовхати їх на будь-яку нерозсудливість. Почуття замінювали їм інтелект, а розважливості вони мали не більше, ніж у колібрі, але вона знала, як підійти до цих відважних істот. Одним своїм поглядом вона перервала довгу тираду і неї, і потім із глузгливою і одночасно співчутливою усмішкою на обличчі потріпала її за маленьке вушко із золотою сережкою вигляді кільця. Від цього майже материнського жесту дівчина опустила голову, вона справді була лише маленькою метискою, вирваною зі звичайного її індіанського середовища, і не знала інших, ніж цілком певних знаків уваги з боку чоловіків жалюгідною острівною куртизанкою. Зарозуміла, але в той же час дружня поблажливість Анжеліки все перевернула в ній, і вона раптом перетворилася на збентежене вуличне дівчисько. Втративши свого палкого ватажка, яка зуміла їх переконати, що вони нічим не ризикують, і що їм вдасться переконати капітана, люди Ванерека завагалися, переглядаючись між собою, і стали поводитися спокійніше. Тим часом туман повністю розвіявся, і Анжеліка побачила товстуху петронільда мурт з рідким скуйовдженим волоссям і темними сенцями під очима. Відолаха сміливо захищала своїх овечок. Сили їй явно не вистачало, зате вона скористалася своєю перевагою у вазі. За її спини виглядали дві чи три молоді дівчини в сорочках, на обличчях яких був переляк, решта поховалися в глибині сараю. Дуже бліда і синіми плямами на голих руках дельфіна Барб'є Дюрозуа намагалася прикрити груди розірваною блузкою. Це вона закричала не своїм голосом, коли раптом відчула на своєму тілі хтиві чоловічі руки. Її крик і розбудив Анжеліку. Біля ніг дельфіни лежав без руху якийсь чоловік. Це був матрос із Голдсборо, якого залишили охороняти вхід у сарай. Люди з безстрашного вразили його на повал. Саме ця надзвичайна жорстокість, яка чітко свідчила про їхні підлі наміри, переповнила чашу терпіння Анжеліки. До того ж, серед цих негідників вона помітила деяких своїх поранених, які, незважаючи на перебинтовані руки та ноги, виявилися проте здатними брати участь у цій любовній пригоді. Обурена, вона майже закричала це занадто. Ви всі заслуговуєте на шибеницю. «Ви, з мене годі досить. Якщо ви будете продовжувати, то я не лікуватиму вас, і ви залишитеся з вибитими очима, розпорошеними животами і сифілісом. Я вам обіцяю, що залишу вас тут гнити. Ви вмиратимете від спраги, але я не дам вам і краплі води». «Як ви наважилися вести себе подібним чином на нашій землі? Ви люди безчесті, нікчими, ви падаль, яку слід згодувати бакланам. Я шкодую, що не зробила цього раніше, коли була така можливість». Гнів і різкість висловів Анжеліки, весь її величний вигляд, який сьогодні посилювали строга зачіска та гідна появи при дворі короля темно-фіолетова сукня з фаю, а також сліпучий близько кольє – та якась особлива манера кутатись у плащ із тюленячої шкіри піратів з безстрашного перетворили на жалюгідні істоти, якими вони й були насправді. Вони повністю втратили свою балакучість, а Гіацинт Буландже і його приятель Арістит стали потихеньку ретируватися. «Пане Ванно, ви добре зробили, що втрутилися», – визнала Анжеліка. «Будьте ласкаві, покличте, будь ласка, отця Бора і абата Лошмера, які я бачу...» Прямують на ранкову месу. Коли священники підійшли, Анжеліка розповіла їм про те, що сталося. «Я довіряю вам їх, святі отці», – сказала вона. «Спробуйте пояснити їм, що вони поводилися, як погані християни, і що вони заслужили серйозного покарання. Я ж маю розповісти про все панові Депейраку». Бретонський священник вибухнув прокльонами, обіцяючи піратам усі муки пекла. Було вирішено відвести обидва екіпажі на месу, попередньо сповідавши їх. Похнюпивши голови, моряки вклали ножі в піхви і з розкаяним виглядом, важко переставляючи ноги, пішли за священниками на вершину пагорба. АНГОЛОН Серж Голон, Книга 8, Спокуса Анжеліки. Частина 5. Золота борота зазнає поразки. Розділ 78. У каюті на борту Голсборо Жофрей де Пейрак закінчував обговорення торгових питань із Джоном Кноком Метером, його помічниками та англійським адміралом. Тут же були Колін Патюрель, Дурвіль, Берн і Маніго. Свічки, що сильно опливли, говорили про те, що їхня зустріч почалася на зорі, оскільки корабель з Бостона мав відплести з початком припливу. Енріко провів Анжеліку у каюту. Тепер вона зрозуміла, в якому вертепі проводив ночі її чоловік. У глибині душі вона була задоволена, що події підштовхнули її до дії, дали їй привід знову увійти до життя цих чоловіків. Раз пейрак не прогнав її, вона знову займе належне їй місце, і він буде змушений заговорити з нею. Це буде початком пояснення, яке дозволить прояснити усі непорозуміння». В цей ранковий час Анжеліка почувала себе сильною і була готова знову стати господаркою своєї долі. Побачивши Анжеліку, всі чоловіки встали і застигли в задумливому мовчанні. Для кожного з них ця незвичайна жінка була більшою чи меншою мірою предметом найпотаємніших думок. Кожна її поява надавала їхньому існуванню нового змісту. Привітавшись, Анжеліка спокійним голосом розповіла їм про інцидент між двома екіпажами. Одна група матросів вирішила, що жінки – їхній піратський видобуток, а інша вважала, що Всевишній послухав їх молитви і послав їм законних дружин. «О, чудова думка», – вигукнув Депейрак, повернувшись до коліна. «Треба визнати, що чудова поява цих молодих пань може сприятливо вплинути на настрій тієї частини ваших людей, які в цьому відношенні почувалися обділеними. Пане губернаторе, вам належить ухвалити рішення». Насправді, ми не можемо й думати про відправлення цих дівчат до Квебеку, навіть якщо вони туди й прямували. Нині ми не маємо для цього ні часу, ні коштів. Я думав про їхнє відправлення в порт рояль але хіба рішення, про яке думали ваші люди, не є наймудрішим і найвигіднішим для усіх». Їх перевезенням займалася одна приватна компанія. І цілком можливо, що й без того дуже бідних французьких поселеннях в Акадії ніхто не захоче взяти їх під свій прихисток. Якщо вони забажають залишитися тут, це добре. Ми приймемо їх як дружин наших французьких колоністів. Ви маєте про все домовитися, пане губернаторе. Колін Патюрель підвівся, скачав карти і пергаменти і розсунув їх широкими кишенями свого камзола. Тепер він носив строгий прямий одяг, який не виключав проте деяких багатих деталей, які відповідали його новим положенням. Жабу і манжети вирізнялися ретельним оздобленням. Відвороти рукавів, комір і кишені камзола з темно-рудого драпу були прикрашені гаптуванням. Акуратно підстрижена борода і суворий вираз обличчя настільки змінили зовнішність коліна, що Анжеліка на силу його впізнала. Тут була інша людина, і здавалося, що його широкі плечі легко витримували покладену на них ношу. Колін узяв свою круглу шапку з бобра, прикрашену чорним пером. «Я теж за те, щоб залишити цих дівчат тут», – сказав він. «Однак у Квебеку можуть бути цим незадоволені. Тамтешня влада вважатиме, що ми їх захопили. Пане Депейраку, чи не приведе це до загострення ваших стосунків із Новою Францією?» Це вже моя турбота. Якщо вони поскаржаться, я скажу, що їм варто було б довіряти свої кораблі таким лоцманам, які не проведуть судно повстіль. Принаймні, наші відносини з Новою Францією вже настільки ускладнені, що одним інцидентом більше чи менше мало що змінить ситуацію. Приводом для початку війни може бути все, що завгодно. Але одне зрозуміло. Сьогодні я їх більше не боюся, і я сам вирішуватиму, чи жити нам у добрій згоді». «Я думаю, що якщо вітер пригнав цей приємний вантаж до нашого берега в той момент, коли ми цього бажали, нам слід прийняти цей знак. Я із задоволенням приєднуюсь до думки ваших людей з цього приводу. До речі, – підхопила Анжеліка, – я хотіла б, щоб Жіль Ванерек, його і неї та команда забралися звідси до Біса. Вони заважають нам, ускладнюють наше життя. І якщо вони нічого кращого, як розважатися за наш рахунок, не вигадали – «Мені вдалося віддати їх під опіку священників. Під час меси вони, можливо, поводитимуться спокійно. А потім...» «Шкода, капітане», – сказала вона, помітивши присутність дюнкерця, – «що мені довелося говорити про це без натяків. Але ви не гірше за мене знаєте, що ваші вихідці з караїбів далеко не пай хлопчики, і в пристойних країнах їх можуть виносити тільки в малих дозах». «Добре, добре», – сказав пірат, – «я йду. Ви завдали мені удару в серце». «Ходімо на берег», – сказав пейрак. Ідучи пляжем з Ванереком, Анжеліка спробувала пом'якшити враження від її не дуже люб'язного висловлювання. «Повірте, пане, що іншим часом я була б рада вашому суспільству, бо ви дуже приємна людина». «Мені відомо також, що мій чоловік живить до вас дружні почуття. У минулому ви були поряд із ним у багатьох битвах, а ще нещодавно там у Караїбах ми були береговими братами. Це на все життя». Уважно розглядаючи повненьку, проте дуже рухливу фігуру французького шукача пригод, Анжеліка думала про те, що ця людина мала безпосереднє відношення до невідомої її сторони життя Жофрея. В них точно було про що разом згадати. Він знав кантора і часто говорив про нього з любов'ю, називаючи його малюком або пустуном. Вона була щира, коли сказала, що іншим часом їй було приємно поговорити з ним про минуле її чоловіка та молодшого сина. Але зараз вона вже не могла цього виносити. Вона зізналася в цьому без своєї волі. Я втомилася лікувати усіх цих людей. Їхнє майбутнє турбує мене. Я постійно побоююся, що в результаті нових сварок поранених буде ще більше. Банерек глянув на Анджеліку з розумінням. «Скажіть, що ваше серце поранене, і що саме це мучить вас, га? Так, так, наче це не видно. Я знаю жінок. Скажіть, прекрасна дитино. ця ваша сварка з чоловіком надовго, ну-ну». «Так що ж таке серйозне криється за цими маленькими витівками?» «Здається мені, що швейцарець був надто балакучий. Якби він вам підвернувся у скрутний момент, то нічого й не було б. Коли подумаєш, справа виєденого яйця не варта. Ви дозволили собі маленьку подружню невірність». «Ну, ви бачили таке? Ви надто спокусливі, щоб це з вами не траплялося час від часу. Вам слід було б піти до нього і все пояснити». «На жаль», – сказала Анжеліка з гіркотою в голосі, – «мені хотілося б, щоб мій чоловік ставився до цього так само спокійно, як ви. Правду кажучи, він мені найдорожчий на світі. Але він людина потайлива і часто я боюся його. Справді, стосовно вас він упертий як англієць і ревнивий, як сарацин». «Незважаючи на вашу підозрілість до мене, знайте, що я маю до вас досить сильні дружні почуття, щоб спробувати переконати пана Депейрака в тому, що у нього немає підстав так злитися на вас, або, швидше, у тому, що так ставитись до вас нерозумно. Я спробую пояснити йому, що на світі є такі жінки, яким будь-який чоловік навіть найвищого походження повинен уміти прощати. Подивіться, скажу я йому, на мене з Інеє». «О, прошу вас, – жартівливо запротестувала Анжеліка, – не змішуйте мене з вашою і неї. А чому б і ні? Я знаю, що кажу. Якою благородною жінкою ви не були, а вона лише маленькою пустункою, яка виросла на березі теплого моря. Ви обидві все одно належите до тієї чарівної породи жінок, які своєю красою, вмінням кохати і ще чимось загадковим – що називають шармом, змушують пробачити творцеві помилку, в яку він впав того дня, коли він вирішив створити Єву з ребра Адама. Таким чином, знайте, скажу я йому, що є такі жінки, яким треба вміти прощати маленькі фантазії, бо можна самому виявитися жорстокішим ніж винна. У коханні, як у картах, якщо пощастило і пішла козирина, не слід нехтувати цією перевагою і треба подякувати богам. Є багато людей, яким так ніколи й не випало везіння. «Я досить добре можу уявити, як мій запальний чоловік сприйме ваші аморальні міркування», сказала Анжеліка з меланхолійною посмішкою. Щойно в каюті Голзборо пейрак вдав, що не знає її. Таким своїм ставленням він ще більше скривдив її. Ця зустріч позбавила її сміливості. Вона почувалася зовсім розбитою. Цей день не приніс їй порятунку». «Що ж буде, коли настане вечір, і її знову облягатимуть жахливі видіння?» Все це було набагато серйозніше, ніж уявляв бравий Ванерек. Йому було невідомо, що вона не зможе жити, будучи відкинутою пейраком. Страх перед цим стримував її пориви. «Але що ви таке зробили, що він так сильно розгнівався на вас?» – вигукнув Ванерек, подивившись на Анжеліку своїми темними блискучими очима. «Це неймовірно!» Я ніколи не повірив би, що цей великий пірат, навчений досвідом, який вивчив різні науки, людина, який супроводжує щастя, так легко вразливий. Там, на острові Черепахи в Карибському морі, він вселяв нам повагу до себе, і жінки були тим більше прихильні до нього, чи менше уваги він звертав на них. Однак, побачивши вас, я розумію, що він зламався. близькість з вами це, мабуть, незабутньо чудово. «Стримайте вашу уяву, капітане», – сказала сміючись Анжеліка. «На жаль, я просто смертна». «Надто, занадто проста смертна. Саме те, що треба чоловікам». «Гаразд, мені вдалося розсмішити вас. Ніщо ще не втрачено. Послухайтеся моєї поради. Не говоріть більше про цю історію і не думайте про неї. Ідіть. Сподівайтеся, завжди добре отримати прощення Господа». «Ну, а щодо вибачення чоловіка, виберіть зручний момент і без попередження шмигніть до нього в ліжко. Я гарантую вам відпущення усіх гріхів». «Безперечно, тепер я вірю, що ви справжній друг», – сказала Анжеліка і трохи повеселішала. «Виходячи з цього, мій дорогий Ванереку, якщо у вас тут немає іншого заняття, як склеювати розбиті серця, то я повторюю вам пропозицію підняти вітрила. Дме гарний бриз, туман розвіявся та й мені порядком набридло зранку до вечора перев'язувати людей, які самі себе гублять. А якщо ви не відпливете із найближчим припливом, то проллється нова кров з вини гарячих голів з острова Черепахи. Поранені члени вашого екіпажу одужують, і я з легким серцем вручаю їх вам для нових експедицій. До них швидко наближалася Петроніль Дамурт. Обличчя її було заплакане, волосся скуйовджене. Ох, пані, допоможіть! Дівчата збожеволіли. Я не можу їх заспокоїти. Вони хочуть тікати звідси, піти через ліс пішки невідомо куди. Анголон, серж Голон, книга 8. Спокуса Анжеліки. Частина 5. Золота борота зазнає поразки. Розділ 79. Ну що, дівчата, збираєтесь на весілля? Громоподібний голос коліна і поява цього гіганта на порозі сараю перервали плач і постукування зубів. Якби поряд з ним не було Анжеліки, то найчутливіші з дівчат померли б від страху. Вони кинулися до Анжеліки і оточили її щільним кільцем. Ну що, мої добрі, що трапилося? Чим ви так схвильовані? Спитала Анжеліка, спокійно посміхаючись. «Розкажіть мені все», – сказав Колін, поплескуючи долоною по своїх широких грудях. «Я тутешній губернатор і обіцяю вам, благородні панянки, що злі люди, які налякали вас, будуть покарані». І відразу всі дівчата навперебій почали ділитися своїми враженнями про те, що сталося з ними. «Я спала і нічого не чула. Цей жахливий товстун схопив мене за руку і потягнув звідси. Я не знаю, що він від мене хотів. Від нього смерділо ромом». Додала зогидою дельфіна Барбідю Розуа, якій найбільше дісталося у цій відчайдушній сутиці. Намагаючись зберегти гідність, вона скидалася на сльози приниження, що виступали на очах. Анжеліка вийняла за пояса свій гребінь і почала упорядковувати волосся дівчини. Потім вона витрила їй своєю хусткою ніс і розпухлі очі, поправила її одяг і наказала принести велику каструлю бульйону та гарного вина, яке для всіх французів завжди було найкращими ліками від усіх бід. Тим часом Колін Патюрель продовжував розпитувати та вислуховувати скарги дівчат. Суворе, але водночас добре його обличчя, увага, з якою він вислухав усіх, заспокоїла їх. І навіть Дельфіна, глибоко зачеплена тим, що ще деякий час тому з нею поводилися із дівкою, дивилася на нього очима сповненими довіри. «Ох, пане губернаторе, накажіть відправити нас до Квебеку, благаємо вас. І, будь ласка, по суші, ми не хочемо більше ніколи в житті ступати на борт корабля». Відолашні дівчата. Було ясно, що вони не мали жодного уявлення про Канаду, ніколи не чули про Акадію та Нову Шотландію, хоча цілком імовірно хтось із них і знав, що земля кругла. Пообіцявши дівчатам, що суб'єкти, що напали на них на зорі покинуть ці місця до заходу сонця, Колін розповів їм про поселення в Голдсборо, куди, здавалося, сам Господь послав їх у той самий момент, коли браві французькі моряки, які вирішили долучитися до здорового, але повного труднощів способу життя колоністів, журилися про те, що поряд з ними не було хоробрих жінок, які допомагали б їм і прикрасили б їхнє життя. Природа місцевих місць відрізнялася своєю красою, а зими були менш суворими, ніж у Канаді. Коли ж дівчата дізналися, що королівський подарунок, з приводу якого вони так журилися, лише зледенна подачка порівняно з дарами, обіцяними люб'язним губернатором, нареченим у Голдсборо, і при цьому їм не доведеться пускатися в повне небезпек плавання океаном, продиратися через ліси, населені індіанцями та хижими звірами, посмішки знову засвітилися на їхніх лицях. Вони зацікавилися, деякі з них протестували, але швидше за все – для проформи. Моїм трьом подружкам і мені обіцяли за чоловіків-офіцерів. Помітила серйозним виглядом дельфіна. У монастирі нас навчали добрим манерам: вміню господарювати, приймати іменитих людей, розмовляти і робити поклони принцам. Я впевнена, що від чоловіків, які призначалися нам у подружжя, не буде так неприємно пахнути цим ромом. «Ви маєте рацію», – погодилася з нею Анжеліка. «Від них, швидше за все, виходитиме запах житньої чи маїсової горілки. Відмінний напій, між іншим, особливо в холодну зимову пору». «Ну, дорогі пані», – додала вона з усмішкою, – «якщо зараз, перебуваючи в Америці, ви всього лякаєтеся, то що ж ви робитимете, коли на вашому шляху будуть ірокези, бурі, голод? Словом, усе, що на вас чекає в новому світі». «У Канаді усіх цих небезпек значно більше, оскільки вона й знаходиться далі, і взагалі це дикіший край». А я спитала мавританка, «Зі мною не поводитимуться, як і з рабинею, як це було на островах?» «Мені казали, що там саме так ставляться до людей із темною шкірою. Я виховувалась у монастирі в Неї. Одна благородна дама регулярно приїжджала туди та оплачувала мій пансіон. Я вмію читати, писати, вишивати по шовку». Колін простодушно взяв її за підборіддя. «Якщо ви будете такою ж ніжною та розумною, як здається, моя красуне, то ви знайдете собі покровителя, і я особисто простежу за тим, щоб ви були добре влаштовані. Принаймні подумайте над цим і говоріть із вашою господиною». А якщо моя пропозиція не підійде вам, знайте, що пан Депейрак накаже переправити вас до Акадійського поселення на іншому березі Французької затоки, де ви, напевно, зустрінете добрий прийом. Пані Петро Ніль була дуже засмучена, більш обізнана, ніж її компаньонки і менш здивована, ніж могло здатися. Вона чудово зрозуміла, що ці французи та англійці не були, як це стверджував Жоб Сімон, морськими розбійниками та ревнивими підданими французького короля. Нарешті вона не дуже вміла орієнтуватися на місцевості. І карти, які Колін і граф Депейрак розгорнули перед нею для того, щоб переконати її в тому, що квебек був зовсім не близько, остаточно заплутали її голову. «Ох, якби наша благодійниця була тут», – сказала вона, зітхнувши – це спричинило б ще більший бордель, сказала жульєна з інтонацією, яка видала в ній мешканку паризького передмістя. Уже у борделях вона розбиралася не гірше, ніж у молитвах. Тут її ворог антуанетта знову вчепилася їй у волосся. Коли їх розняли, колін наказав жульєні Ану, дівчино, підійди сюди. Вона була єдиною серед дівчат, до кого він звернувся на «ти», показавши тим самим, що він не мав сумнівів щодо її приналежності до певного типу жінок. «Я не можу тебе лишити тут», – оголосив він, відвівши її в куток сараю. «І не тому, що ти передмістя, а через те, що ти хвора, і я не хочу, щоб мої люди заразилися». За цих слів Жульєна почала істерично кричати. «Я хвора? Це не так!» Нещодавно один присяжний хірург оглянув мене і сказав, що я свіжа як троянда. І оскільки після цього я увесь час була в лікарні, то від яких, на вашу думку, чоловіків я могла підчепити хвороби, про які ви говорите? Пані Анжеліко, допоможіть. Слухайте, що він каже. Він каже, що я хвора. Ця жінка хвора. Подивіться на її обличчя, повторив Колін, звертаючись до Анжеліки. Дійсно, повне обличчя жульєни мало неприємний восковий відтінок, під очима були темні кола, близько очей видавав сильну гарячку. Я не думаю, що вона хвора, сказала Анжеліка, впевнена, що вона була поранена під час аварії корабля. Вона постійно відмовлялася від лікування, її стан погіршується. Послухайте, жульєно, дайте вас перев'язати адже ви ризикуєте своїм життям. Ідіть ви. Грубо відповіла дівчина. Анжеліка вліпила їй пару ляпасів, від яких та тут же звалилася на землю. Вона й справді на силу трималася на ногах. «Якщо противитимешся лікуванню, сьогодні ж увечері відправлю тебе з людьми з безстрашного», – сказав Колін. Розтягнута на землі Жульєна здавалась переможеною і викликала жалість. Її збожеволілі очі говорили про панічні пошуки виходу з цього становища. «Я боюся, що ви зробите мені боляче», – жалібно сказала вона. У цей момент позаду тих, хто стояв у сараї, почувся крикливий голос Арістида Бомаршана, який невідомо яким чином там опинився. «Тільки не вона, красуне, я вас запевняю. Немає такого лікаря, який мав би легшу руку. Подивіться на цю роботу, заштопану її руками. Це я вам кажу». Спритним рухом пальців він розв'язав шнурок, що підтримував його короткі штани і продемонстрував Жульєні свій блідий живіт, який перетинав великий фіолетовий шрам. Помилуйте мене, це пані Анжеліка зашила, так. У мене всі кишки вивалилися назовні, якби не вона, неймовірно, вигукнула Жульєна, додавши до цього кілька лайок. «І я про те саме, ну дивіться, а нижче, нижче теж все гаразд, і до ваших послуг моя красуне, ну вистачить вольностей», – перервала його Анжеліка, побачивши, який оборот почала приймати розмова. «Ви хуліган Арістиде, і я не порадила б і дочці диявола, чи останній з вуличних дівок зустрічатися з вами, це було б надто добре для вас і надто погано для них». «Ви мене ображаєте, пані? Я маю гідність!» – сказав Арістит, повільно зав'язуючи шнурок. «Ну, гаразд!» – втрутився колін, усунувши Арістида. «Іди, тобі більше нема чого тут робити!» – він схопив його за комір і повів до дверей. честі, ти такий набридливий і нахабний, як комар! Скінчиться тим, що я втоплю тебе своїми руками!» Жул'єна підбадьорена голосно засміялася. «Він мені подобається, цей гордий справжній чоловік!» Тим краще для тебе. Попереджаю, що це найнегідніший негідник обох півкуль». Анжеліка сіла на опочубки біля поваленої нещасної істоти, яка проте зберегла в собі достатньо сарказму для жартів та лайок, Справжнє дитя паризького двору чудес. «Я знаю, чому ти не даєш себе перев'язати», – сказала вона напівголосно. «Ні, ви не можете цього знати», – заперечила дівчина, подивившись на Анжеліку зацькованим поглядом. «Я здогадалася, на твоєму тілі тавро, квітка лілії. Послухай, обіцяю тобі нічого не говорити про це комендантові, але за умови, що ти станеш слухняною і будеш у всьому підкорятися мені». «Щоправда, нічого не скажете», – видихнула Жульєна. «Слово Маркізи, клянуся». І Анжеліка, схрестивши два пальці, плюнула на землю. Саме так зазвичай присягалися у матерів. Жул'єна не промовила жодного слова, дозволила Анжеліці накласти пов'язку на розпухлий бік, слухняно проковтнула мікстуру і цілющий настій і страв. Її думки були настільки поглинені невідомістю, яка чекала її на землі Америки, що вона навіть забула про стогнати. Тепер Анжеліка вже не турбувалася про її здоров'я, вона підклала їй під голову маленьківа Алексіна і тихенько потріпала по щатці. «Можу посперечатися, що у Арістіда, що так сподобався тобі, на спині така сама Лілія, як у тебе. О, дуже швидше, дівчинко, тебе теж чекає весілля, ви будете гарною парою, немов Маркізи». Гарячий погляд Жул'єни став м'якшим, давалася в знаки втома. Заспокоєна ліками, вона почала засинати. «Серед вас є чудові люди», – прошепотіла вона. «Хто ви, пані?» «Патронеса Америки. Ви бачите те, чого не бачать інші». Вона вам дуже личить, ця коса. Ви схожі на святі образи на молитовниках. Це неймовірно, що мені обірванці так пощастило. Анголон, Серж Голон, книга восьма. Спокуса Анжеліки. Частина п'ята. Золота борота зазнає поразки. Розділ вісімдесятий. Прапори на щоглах поплескували на вітрі. Вітрила були готові вигнутися під натиском вітру, який дув з материка. Усі мешканці селища зібралися на березі. «Ну що ж, ви так і не поцілуєте мене на прощання», – вигукнув Ванерек, простягаючи руки до Анжеліки. Не звертаючи уваги на натовп, який зібрався на березі, вона швидким кроком підійшла до Ванерека і поцілувала його в обидві щоки. «Нехай думають, що хочуть, ревнивці, я маю право поцілувати того, хто мені подобається. Будьте сміливішими», – прошепотів їй на вухо Флі Бусьєр. «Ви переможете, але пам'ятайте про мою пораду. Сподіватись і в ліжко». Помахавши всім, хто стояв на березі своїм прикрашеним пір'ям-капелюхом, він стрибнув у човен, який мав доставити його на корабель. Корпус безстрашного тремтів під нестримним натиском припливу. Моряки приготувалися поставити вітрила. Корабель натягнув якірний канат, подібно до чистокромного жеребця. Крики «Ура!» та «Віват!» змішалися з короткими різкими командами, які Ванерек віддавав із напів'юту. «Пане Проспере Жаруене, ви готові?» «Так, пане капітане», – відповів старший матрос. «Пане Мігелю Мартінесе, ви готові?» «Так,» – відповів Марсовий. Закінчивши перекличку, капітан змахнув рукою і крикнув. «Готові! З Богом! Уперед!» Віддали кінці, виблискуючи білизною, вітрила вигнулися під натиском вітру, і корабель почав лавірувати між островами у супроводі двох баркасів, на яких грав де Пайрак і Колін Патюрель супроводжували своїх гостей до виходу у відкрите море. Стоячи на напів'юті, красуня неї махала Анжеліці віялом і шарфом із жовтого атласу. Переконавшись у почуттях Ванерека, маленька авантюристка виявила таким чином свої дружні почуття до тієї, яку вважала своєю головною суперницею. Коли корабель, який віддалявся, перетворився на маленьку білу піраміду на горизонті, Анжеліка попрямувала до форту. Дорогою вона побачила торговця прянощами та його приятеля – уродженця одного з островів у Карибському морі. Вони сиділи на піску і жували гвоздику. З незрозумілих причин обидва попросили дозволити їм залишитися на якийсь час у селищі. Після розподілу захопленого видобутку пірати стали обмінюватися дорогоцінним камінням, тканинами, та іншими товарами – Найдивовижніше, що вперше в історії морського розбою в цьому обміні брав участь капітан захопленого корабля Патюрель Золота Борода. За два бастінні смарагди Ванерек погодився прийняти на свій корабель небажаних піратів, які, якщо їх добре підстьобувати линцам, змогли б на його думку, замінити загиблих у битві матросів. Отже, Гіацинт Буланжеро розлучився зі своїм береговим братом Марістідом, який під приводом нездужання і обіцяючи добре поводитися, благав залишити його в Голдсборо. І ще, шепнув він на вухо Гіацинтові, «Я зачепив на гачок гарне дівчисько, яку звати жульєна. Коли з нею буде все гаразд, я подам тобі знак, і ти повернешся за мною». Отже, жодних ілюзій, мешканці Голдсборо знову побачать безстрашний і його просочену до кісток ямайським ромом команду, побачать веселунів з острова Черепахи прикрашених пір'ям, стрічками, тюрбанами ситцю в квіточку, обвішаних тесаками, ножами, шаблями та пістолетами. Літо тільки не починалося. Вони побачать кораблі, які відпливають на зорі, що прийшли з Англії та Бостона, а кадійські баркаси, що відвозять отримані в обмін на привезену худобу дорогі товари, «На радість панянкам портру розташованого на іншому березі Французької затоки, мереже, оксамит та сьму милої парфуми і порох для захисту форту, розшиті прапори і ось везіння, дароносницю і потир із позолоченого срібла, взяті з іспанського видобутку пірата, який розкаявся. Дароносниця та потир призначалися для невеликої церкви у першому французькому поселенні, заснованому Шампленом». На селище опустилася незвичайна тиша. Жителі Голзбору мовчки поверталися до своїх дерев'яних будинків. «О, подивіться!» – вигукнула несподівано юна Северина. «У бухті стоять на якорі лише два кораблі – Голзбору та Серце Марії. Як пустельно після того лісу щогол, що ми бачили тут останніми днями. Два кораблі, які стоять на якорі в бухті, звучав у вухах Анжеліки шепіт монашки». Анголон, Серж Голон, книга восьма. Спокуса Анжеліки. Частина п'ята. Золота борота зазнає поразки. Розділ вісімдесят перший. Я піду до тебе, кохання моє. Я маю піти до тебе. Мені страшно. Ти чоловік, ти твердо стоїш на землі. Твій сон глибокий і безтурботний. А я ж лише жінка. І як жінка вмію читати знаки долі але те, що я бачу, жахливо, я не можу більше спати. Незважаючи на знову запанований мир, незважаючи на пісні моряків, які, щоб сподобатися своїм майбутнім нареченим, співали, десять дівчат стояли на лузі, чекали на своїх суджених, на свою долю. Діна та Клодіна, Шина та Мартіна, незважаючи на розрядку, що настала після тривожної напруги останніх днів, яку відчули всі жителі Голзборо, Анжеліку не залишало почуття тривоги. Стояв липень. Земля здавалася розпеченою, повітря обпікаючим. Все довкола кипіло від змішування фарб та оглушливих звуків. Сліпуче світило сонце. Пронизливо стрикотали цикади, дзищали бджоли. Гаряче повітря було напояне ароматом квітів, смоли, перегрітого соку рослин. Високі свічки рожевих, блакитних і білих лупинусів, сплітаючись у густі снопи, змагалися зі сліпучою красою кучерявих золотистих лос, наче відлитих із блискучого металу. Біля будинків пишно цвіли троянди та дика шепшина. Усі береги аж до океану були вкриті ніжними маками. Білі морські птахи ширяли в блакитному з рожевим відтінком небі. Рожевою була й бухта, як квітка, яка розпустилася, як оголена готова віддатися плоть. Ох, Катрінка та Катеринет, ох, красуня Сюзон, герцогиня Монбазон і, звичайно, Дюмеген. І тільки одній Анжеліці вся ця іскриста краса дня із його вечірнім небо з ліловими хмарами, облямованими вогняною бахромою, здавались отруйними. Наступного дня, після відплеття кораблів, після ще однієї безсонної ночі, Анжеліка вирішила дістати собі зброю. Свої пістолети вона втратила під час відбиття атаки на англійське селище. Жан-Ле Коенек, молодий бретонець, який мав ключі від робочого кабінету графа Депейрака, провів її у форт і відчинив двері. Бретонця вона зустріла біля збройового складу. і Він розповів їй, що Голдсборо доставив у порт велику кількість різноманітних пістолетів, аркебуз та мушкетів. І граф відібрав для себе найкращі – останніх моделей, щоб потім на дозвіллі розглянути їх краще. Війшовши до кабінету, він дістав з великої скрині ту зброю, про яку говорив, і розклав її на столі, заваленому гусячим пір'ям і заставленому чорнильницею. Щоб було світліше, він відчинив вузьке вікно. У невеликій тісній кімнаті стояв притаманний лише жофрею аромат. Суміж запаху тютюну та сандалового дерева, яким було просочено увесь одяг графа. Аромат слабкий, але дуже відчутний, що не претендує на оригінальність і з метою сподобатися, але відповідний саме такій особі, як граф. «Коли ви побачите пана графа, попередьте його про моє прохання, будь ласка», – попросила Анжеліка охоронця зброї. «Мені не вдалося знайти його сьогодні вранці. Чи відповість він на голос, що волає до нього? Про допомогу, прихований під звичайними словами, але той, що йде від трепетного серця. Чи прийде він?» Вона схилилася над столом і почала розглядати розкладену перед нею зброю, яка сяяла новизною і прекрасним оздобленням. Це заняття відвернуло її від неспокійних думок. Вона зауважила, що у деяких англійських пістолетів були цікаві вдосконалення – Погнепальна зброя у різних країнах робилася по-різному. У англійських пістолетах, що лежали перед нею, по-особливому був влаштований замок. Він був спрощений, що, звичайно, могло призвести до мимовільного пострілу. Але небезпеку цю усував спеціальний гачок, прироблений до курка. Знавці називають такий пристрій собакою. Незважаючи на всі ці вдосконалення в англійській зброї, Анжеліка все ж таки віддавала перевагу звичним її французьким пістолетам. Її увагу привернув довгоствольний пістолет, виготовлений десь на півночі Європи. Їй особливо сподобалася в ньому елегантна прикрашена слоновою кісткою та бурштином ручка. Сама система, що дозволяє робити постріл, була досить примітивною, але перевага такого пістолета полягала в тому, що його можна було заряджати будь-яким кременем, що валявся на землі, тоді як пристрій інших пістолетів вимагав застосування точно обробленого і каліброваного каменю, а це було великою незручністю в такій напівдикій країні. Вона уважно з усіх боків розглядала зброю, що зацікавила її. З незвичайним пристроєм я раптом відчула, що за спиною в неї стоїть де Фрейдепайрак. «Я прийшла підібрати собі зброю», – промовила вона, повернувши голову в його бік. «Свої пістолети я втратила там, у Невиєванику. Під його пильним поглядом вона знову вкотре відчула слабкість, збентеження і таємну радість. Зі спини він не відразу впізнав її, хоча Жан і попередив, що у його робочому кабінеті знаходиться пані Депейрак. Сукня з фіолетової тафти, що спадала гарними складками, волосся кольору чистого золота, вкладене в шиньон, робили її невпізнаваною. Він міг би прийняти її за благородну іноземку, даму з вищого світу, що прибула – але звідки? Адже скільки народу прибуває до Голдзбору в цей час, можна було чекати будь-кого. Враження швидкоплинне, але яскраве. Коли ж він побачив, з якою спритністю та вмінням поводиться ця іноземка зі зброєю, він одразу здогадався, що це була вона. Тільки одна жінка у світі могла з такою невимушеністю тримати в руках пістолет – Анжеліка. І тільки в однієї жінки у світі могли б бути такі чудові плечі. Він підійшов до неї. Підібрали щось для себе. Спитав він навмисне байдужим тоном, що здався їй крижаним. «Правду кажучи, я в нерішучості», – відповіла Анжеліка, намагаючись заспокоїтися. «Одні пістолети, мені здаються, дуже добре пристосованими для стрілянини, але незручними. Інші елегантні, але мають дуже небезпечні недоліки. винадто надто прискіпливі. На всіх цих пістолетах стоять клейма найкращих зброярів Європи. Тюрен із Парижа, Абрахам Хіл із Англії». А ось цей зі слонової кістки зроблений майстрихтом у Голландії. Впізнаєте цю вирізану на рукоятці голову воїна. Звісно, він дуже гарний, але ж вам не подобається. Я звикла до моїх старих французьких пістолетів зі знайомими мені деталями, з їхніми гвинтами, кременями, які завжди можна покласти собі в кишеню. Правда, і втратити їх недовго, але вони дозволяють вдаватися до будь-яких хитрощів. Їй здалося, що вони, обмінюючись репліками, грають якусь театральну п'єсу. І обидва не дуже вникають у смисл слів, хоч і намагаються зрозуміти їх. Грав де мабуть, трохи вагався, але потім круто повернувся і підійшов до скрині зі зброєю. Відчинив її, виняв звідти інкрустовану скриньку червоного дерева, знову повернувся до столу і поставив її перед Анжелікою. Ось що я доручив Еріксонові привезти спеціально для вас із Європи, коротко промовив він. У самому центрі, на кришці скриньки, красувалася золота літера «А» у витонченому медальйоні з квітів, з емалі з перламутром. По обидва боки літери розташовувалися букети таких самих кольорів, виконаних з незвичайним мистецтвом. Можна було розглянути найменші деталі кожної квітки, кожної маточки із срібла та філігранного золота, прожилки кожного листочка із зеленої емалі. Анжеліка натиснула на замок і скринька розкрилася – вона побачила в оксамитовому, теж зеленого кольору футлярі, два пістолети і всі приналежності до них. Порохівницю, щипчики, коробочку з пістонами, форму для виливки куль. Все це було виготовлено з найкращих матеріалів і мало на собі той самий відбиток елегантності, витонченості та краси. Кожна деталь, виконана з особливою старанністю, свідчила про те, що зброяр, коваль, гравер, які працювали над цими чудовими військовими виробами, були зайняті однією тільки думкою, як би задовольнити і захопити ту, яка триматиме їх у руці, її, Анжеліку, жінку, що живе на краю світу. Без жодного сумніву вони отримали спеціальні вказівки, мали креслення, дуже точні малюнки, виконані самим графом Депираком. Малюнки, що перетнули океан для того, щоб потрапити в майстерні Севілії або Саламанки, на вулицю Ріволі або в Мадрид. І оскільки всі ці рекомендації супроводжувалися важким шкіряним гаманцем із дублонами, то виконавці постаралися і доклали все свої вміння, щоб виконати таке незвичайне замовлення – пістолети для жіночої руки. Анжеліка відразу ж зрозуміла, що ця зброя була задумана, викреслена і зроблена спеціально для неї. «Який чудовий подарунок він мені приготував», – подумала Анжеліка. «І з якою любов'ю він задуманий. З любов'ю. І він хотів піднести його мені цієї весни в Голдсборо». Коли вона діставала з футляра ці приголомшливої краси пістолети, її руки тремтіли. Пістолети були зроблені не тільки для того, щоб з максимальною швидкістю стріляти і захищатися, відчуваючи при цьому мінімум незручностей». Не так вже й легко зарядити вогнепальну зброю ніжними пальчиками, але вони ще й відповідали її особистому смаку. Як не прийти в захват від блискучих ручок пістолетів, вирізаних із дерева кольору червоного бурштину та прикрашених інкрустованими букетами квітів? Довгі стволи пістолетів зі іспанської сталі, матеріалу вкрай рідкісного, були покриті спеціальним складом блакитного кольору для того, щоб метал не блищав на сонці, видаючи у разі засідки стрілка. Для точності стрілянини в стволах була нарізка. Як він добре знає, що я люблю і що може мені сподобатися. Ця пара пістолетів була просто дивом. Поєднання усіх деталей пістолета, зроблених закресленнями графа, в єдине ціле, багато в чому відрізняло такий пістолет від звичайного і полегшувало поводження з ним. Всередині, схована між двома химерними прикрасами зі срібла, була натягнута потужна пружина. Спеціально зроблене по руці Анжеліки кільце дозволяло без зусиль зводити курок. Крім того, для цих пістолетів не були потрібні ні викрутка, ні інші необхідні інструменти, які, як зауважила Анжеліка, завжди мають сумну властивість губитися – все це було зроблено з точністю годинникового механізму. Був і спеціальний магазин, який мало хто з умільців узяв би на себе сміливість виготовити ще раз. Він дозволяв робити кілька пострілів поспіль, не перезаряджаючи пістолет. Любуючись дорогоцінним подарунком, Анжеліка згадала свого чоловіка таким, яким вона його застала минулої осені, перед відплеттям корабля, коли він, схилившись над якимись паперами і намагаючись приховати їх від неї, щось швидко й рішуче викреслював. Його перобігало аркушем паперу, вимальовуючи якісь креслення з розрахунками з тисячі цифр, розрахунками ось цього дива. Граф певно довго вибирав матеріал – чи буде це простий метал, мідь, срібло чи слонова кістка, зупинився він на дереві, бо воно легше за метал і тріскається менше, ніж слонова кістка. Форма рукоятки, її вигин у стилі турецького пістолета були задумані так, щоб тримати його в руці було зручно та легко. Анжеліка розуміла, що граф подарував їй незвичайну зброю особливої конструкції та абсолютно нової системи. Для інкрустацій та різних прикрас він вибрав улюблені нею квіти. Хвилювання стискало їй горло, її мучило питання, чому він зробив свій подарунок сьогодні, цього ранку, чи це було знаком примирення, чи хотів він дати їй зрозуміти, що остракізму, якому він піддавав її увесь цей час, приходить кінець. Стоячи біля вікна, Жофрей, намагаючись не показати, що не зводить з неї очей, жадібно стежив за ходом думок, що відбивалися на її обличчі, коли Анжеліка відкрила скриньку, рум'янець з'явився на її надто блідих щоках, і почуття захоплення одразу ж засвітилося в її очах. Він не міг відмовити собі в задоволенні, доставити їй таку радість, побачити її хоч би на мить щасливою завдяки йому. Вона прикусила нижню губу, він бачив, як тремтять її довгі вії. Нарешті вона глянула на нього своїми дивними очима і тихо промовила. «Як мені дякувати вам, пане?» Він здригнувся. Ця фраза одразу ж нагадала йому той день у Тулузі, у ті далекі часи, коли він вперше подарував Анжеліці кольє зі смарагдів. Може, і вона згадала про те саме. Він сухо і майже гордо відповів. Не знаю, чи ви помітили, що це особливий пістолет на кшталт іспанських. Зовнішня пружина дозволяє робити дуже потужний постріл. Спеціальний валик захищає руку. Я бачу, на цьому валику була зображена чи то саламандра, чи довгохвоста ящірка. Язик її з філігранного золота тягнувся до квітки маку з червоної емалі, яка прикрашала ручку пістолета». Швидше за все це була саламандра, тому що все тіло цієї мікроскопічної тварини зі слонової кістки було поцятковано крапками з чорного скла. Металевий замок був рельєфно прикрашений квітами глоду найтоншої роботи. Собака з її злісною пащею із позолоченого скла, вирізана майстром з таким же мистецтвом і такою ж ретельністю, сяєла живим світлом. Але під цією красою та витонченістю ховалась безжальна міць добре налагодженого механізму. Поки Анжеліка легкими дотиками пальців пробігала по всіх частинах зброї, із такою ж фаєричною спритністю, з якою вміла робити будь-яку несподівану роботу, приводила в рух різні його деталі, граф у свою чергу не переставав вивчати її красу, милуючись кожною дрібницею. Його вражав контраст між ніжною жіночністю Анжеліки та різкістю її жестів, властивій швидше амазонці. У нього завмирало серце. Він бачив, як світиться її перламутрова шкіра, відтінена глибоким вирізом сукні, і відчував теплоту й ніжність, прихованого під ним завжди загадкового тіла. Молочна білизна цієї ніжної гладкої жіночої плоті, тендітної як квітка, була для нього знаком її слабкості та вразливості. Незважаючи на свою войовничу зовнішність, Анжеліка була насправді жінкою ніжною, з ніжним тілом та ніжними грудьми. «Вона носила під своїм серцем моїх дітей, – подумав граф, – моїх синів, і ніколи я не хотів мати інших дітей від інших жінок». Невимовна чарівність, що походила від цієї жінки, зачаровувала його, п'янила, сковувала все всередині. Його переповнювало бажання обійняти її тонку талію, відчути теплоту її тіла – приховано під сукнею кольору аметиста, який переливався. Нато довго його руки не тримали її в обіймах. Він підійшов до Анжеліки і, показуючи на пістолет, промовив хриплуватим голосом: "Зарядіть його, зведіть курок. Не знаю, чи я зможу, адже я не знайома з цією новою для мене зброєю". Жофраю взяв у неї пістолет, вправно зарядив його, звів курок. Вона стежила за кожним рухом його смаглявих рук, з'їдаючись одним бажанням нахилитися і поцілувати ці руки. Він віддав їй заряджений пістолет. Ну ось, ієфідно посміхнувшись, додав: "Тепер ви маєте повну можливість убити мене, легко позбутися незручного для вас чоловіка". Анжеліка смертельно зблідла. Їй здалося, що подих її ось, -ось зупиниться. Вона насилу знайшла в собі сили покласти тремтячою рукою пістолет назад у скриньку. «Як ви можете вимовляти такі дурні слова?» – сказала вона. «Ваша жорстокість безмежна. І жертвою цієї жорстокості є, звичайно, ви», – відповів граф. «Зараз?» – «Так, ви чудово знаєте, що розмовляючи зі мною в такому тоні, ви завдаєте мені нестерпного болю. І, звичайно, незаслуженого. Так, ні». Так, незаслуженого, ви навіть не можете уявити собі, наскільки незаслуженого і незрівнянного з тією образою, яку, на вашу думку, я вам завдала. І ви це чудово знаєте самі, але ви горді до безумства, а ваші самовпевненість та цинізм виходять за межі уявного». І знову, як того вечора, його охопило бажання накинутися на неї, прибити, придушити і в той же час відчути дурманливий аромат її шкіри, відчути тепло, що виходить від неї, розчинитися в її зелених очей, палаючи гнівом і любов'ю, відчаєм і ніжністю. Боячись піддатися спокусі, граф поквапився до виходу. «Жофрею! – закричала вона. – Невже ми потрапимо в пастку? Яку пастку? – Ту, яку приготували наші вороги». «Які вороги?» «Та ті, що вирішили нас розлучити, посварити, щоб легше було знищити нас. І це вже сталося. Я не знаю, як, чому все так сталося, коли все це почалося, і як їм вдалося заманити нас. Але я твердо знаю одне – вони досягли свого. Сталося те, чого вони хотіли. Ми розлучені». Вона стрімко кинулася до нього, поклала руку йому на груди, де билося серце. «Кохання моє, невже ми дозволимо їм здобути над нами таку швидку перемогу?» Гравдепира різко усунув її від себе, боячись знову піддатися їй. «Але це вже занадто», – промовив він, – «ви самі поводитеся безрозсудно, а потім звинувачуєте мене у відсутності логіки у моїй поведінці». «Яка маячна ідея спала вам на думку там, у Хоусноку, коли ви поїхали до англійського селища? Та чи не ви самі наказали мені вирушити туди?» Та ніколи по житті я не зробив цього. Але ж хто тоді? Де Пейрак, уважно не кажучи, ні слова подивився на Анжеліку. Жахливе перечуття закралось у його душу. Незважаючи на свій разючий розум, він не помічав багато з того, що відбувалося навколо нього. Чоловіки, як відомо, пізнають світ розумом, а жінки керуються інстинктом і рухають ними космічні сили. Чоловіки схожі на деяких звірів із їхніми несподіваними стрибками, то вони залишаються нерухомими без будь-якого бажання діяти, ніби перебуваючи в сплячці, то раптом зриваються з місця, немов осяяні якоюсь ідеєю, і одразу, ніби відсуваючи межі горизонту, оглядають усе, що відбувається навколо них. У такому саме становищі виявився і Депаїрак, коли голос Анжеліки почав пробуджувати у ньому пристрасні пориви. Він зовсім у іншому світлі побачив те, що його оточувало. Це набуло зовсім іншого значення, іншого ракурсу. Так, справді, їм загрожувала серйозна небезпека. Однак його чоловіча логіка не дозволяла йому піддатися таємним перечуттям. Але Анжеліка не помилялася. Вона мала більше, ніж він, містичних почуттів. І він знав, що з тим треба рахуватись. У душі Депейрака відбувалася боротьба. «Дурниця, всі ці ваші перечуття!» – пробурчав він. «Жінкам, які доставляють страждань своїм чоловікам, нічого не залишається робити, як посилатися на злі наміри диявола. Може, пані, це ваші вороги, чи просто нагода завела в затоку казку вашого коханця, готового відкрити вам свої обійми? Я не знаю». «Але як казав отець Деверн...» «Коли диявольські сили починають свою гру, то випадок завжди виявляється на боці тих, хто бажає зла людям». Тобто на боці лукавого, на боці того, хто несе з собою руйнування та нещастя. Що за отець Деверн? Єзуїт, який відвіз мене на своєму човні з Макуа до Пентагуєт. Цього разу Жофрей де Пейрак був убитий. «Ви що, потрапили до рук французьких єзуїтів?» – закричав він голосом, який змінився. «Так, у Брансфік Фолсі мене мало не відвезли, як полонянку, до Квебеку. Розкажіть мені, як це все трапилося». Поки вона коротко розповідала про свої пригоди після від'їзду з Хоуснуку, він подумки уявив собі у таке, великого вождя ірокезів, згадав, як той казав йому «Ти володієш скарбом, у тебе постараються його викрасти». Чи не було ясно, що саме через Анжеліку йому буде завдано удару? Вона сказала правду. Вороги бродили зовсім поруч навколо них, набагато хитріші, спритніші і нахабніші, ніж злі духи. Він у цьому ані трохи не сумнівався – адже у нього в кишені камзола лежав анонімний лист, переданий йому невідомим моряком того самого вечора, коли відбувалася битва на кораблі серця Марії. Простий шмат пергаменту, і на ньому були надряпані такі слова. «Ваша дружина знаходиться на острівці старого корабля разом із Золотою Бородою. Щоб вони не помітили вас, підійдіть до берега з півночі, і вам пощастить побачити їх в обіймах одне одного». Звичайно ж, все це підступи злих духів. Але хто ж тоді, сховавшись десь тут, на островах, міг узятись за перо і послати йому цей мерзенний донос? Він глибоко зітхнув. Його очах усі події раптом почали змінюватися, шикуватися в іншому порядку. І в цій плутанині невірність Анжеліки вже не здавалася йому такою навмисною. Вона, схоже, потрапила у сіті змови. І цьому допоміг випадок. Її жіночність послужила їй погану послугу. Але й у цій слабкості йому вдалося розглянути її незвичайну мужність. Він згадав ту ніч на острові, коли, спостерігаючи здалеку за всіма жестами Коліна та Анжеліки, він відчув, як уперто боролися вони зі спокусою. Звичайно ж, йому була вкрай неприємна думка про те, що Анжеліка може спокуситись якимось іншим чоловіком, окрім нього. Але такі думки, слід було визнати, підходять швидше для нерозумного молодика». Фактом залишалася її відданість, яку вона довела ще раз цієї ночі. А про те, що сталося на кораблі серця Марії, він просто не бажав знати, хоч у словах коліна патюреля й прозирав якийсь натяк. Іноді йому здавалося, що він охочіше пробачив би Анжеліці будь-які обійми, ніж один пристрасний поцілунок. Адже він добре знав, якою вона буває в поривах хтивості. Поцілунок більш ніж темні глибини плоті. Умів змусити її віддати всю себе, всю свою істоту. Такою вона була його непередбачувана богиня. Вона охочіше віддавала своє тіло, ніж свої губи. І він ладен був тримати парі, що з іншими. Все було саме так, а не інакше. І йому хотілося переконати себе, що вона відчувала справжню насолоду тільки від його губ. Мабуть, це був порив хлопчиська з його боку. Ось до чого довела його ця жінка, його, чоловіка, який хоче відводив жінкам певне місце в своєму житті, але ніколи не дозволяв їм повністю заволодіти собою. Втім, зараз не це було найголовнішим. Набагато важливішим було подумати, через які небезпеки вона пройшла і які пастки її розставляли. Потрібно було в усьому розібратись. Гравдепейрак, не перестаючи, ходив туди-сюди перед Анжелікою і кидав на неї погляди. Які то пом'якшилися, то знову спохмурніли. «Як ви думаєте, чому, з яких міркувань отець Деверн відпустив вас на волю?» – спитав він. «Правду кажучи, я не знаю. Може, він за три дні нашого плавання переконався в тому, що я зовсім не той демонакадій, Кадії, якого вони собі уявили. А мопертюї, а його син, де вони?» Я думаю, що їх силою відвезли до Канади. Тут графа буквально підірвало. «Ну все, цього разу війна», – вигукнув він. «Досить з нас їхніх підступів. Я відправляю свої кораблі до Квебеку». «Ні, не робіть цього. Ми втратимо там усі наші сили. І мене більше, ніж будь-коли почнуть звинувачувати в тому, що я не сусім зло. Але нам не треба розлучатися. Не дамо їм здолати себе муками та розлукою». «Жофрею, кохання моє, ви ж знаєте, що ви для мене все. Не відштовхуйте мене, інакше я помру від горя. Відтепер і сьогодні я без вас ніщо. Ніщо». Вона простягнула до нього руки, наче розгублена дитина. Граф міцно стиснув її у своїх обіймах. Так міцно, що вона здавалася ось ось переломиться навпіл. «Ні, він, звичайно, не пробачив їй остаточно». Але йому зовсім не хотілося, щоб у нього забрали її. Не хотілося, щоб їй погрожували, щоб хтось робив замах на її життя, на її дороге і незамінне життя. Його обійми ставалися міцнішими, і Анжеліка вся тремтіла від радощів, які нахлинули на неї. Її ніжна щока притискалася до його жорсткої щоки. Їй здалося, що саме сонце спустилося просто на них. «Диво!» – долину вздалеку чийсь голос. «Диво!» Голоси ставали дедалі чутнішими. «Диво! Монсеньоре, де ви? Ідіть скоріше сюди! Справжнє диво!» Це Жан Лекоен не кричав у дворі під вікном. Граф рости собі обійми, усунув від себе Анжеліку, немов шкодуючи, що піддався імпульсивному бажанню, але відразу притиснув її до себе. Потім підійшов до вікна. «Що відбувається? Справжнє диво, монсеньоре! Благодійниця!» Шляхетна пані, під чиєю опікою знаходилися королівські наречені, адже думали, що вона потонула. То ні, нічого подібного. Рибалки судна і Сен-Мале підібрали її на острівці в затоці разом із секретарем, одним моряком та дитиною, яку їй вдалося врятувати. Вони всі в човні пливуть сюди, Он вони вже входять у порт. Анголон, Серж Голон, книга восьма «Спокуса Анжеліки». Частина п'ята. «Золота борота зазнає поразки». Розділ 82. «Ви чули?» – спитав Депейрак, повернувшись до Анжеліки. «Це та сама благодійниця. Схоже, що океан вважав для себе незручними, поважну герцогиню та її діловода. Грав дивився на неї здивовано, не знаючи, що й подумати. «Ми побачимось пізніше», – сказав він, нерішучи відводячи її вбік. Мій обов'язок зараз піти і зустріти цю бідну жінку, коли її викинуло на наш піратський берег. Не мов Йону з утроби кита. «Ви йдете зі мною? Зараз тільки приберу цю зброю», – сказала Анжеліка. «І одразу ж прийду до порту». де пирак пішов. Анжеліка тупнула ногою. «Безумовно, жульєна мала рацію. Ця благодійниця хоч кого виведе з себе?» «Треба ж!» Три дні просидіти під водою і не почекати ще годину-другу, перш ніж випливти на поверхню. З'явитися в той момент, коли Жофрей відкрив нарешті Анжеліці свої обійми. Але ж не всі сумніви зникли з його такого недовірливого серця. Вона відчувала, що в ньому прокинувся неспокій про неї, але він ніяк не міг подолати своєї гордості. І знову доля несподівано проти неї. Ще не зник спогад про короткий, лише на мить обійми графа, а вже смертельний холод пронизав її наскрізь, почав туманити розум. У неї з'явилося непереборне бажання кинутися за графом, покликати його назад, знову звернути до нього свої благання, але ноги її, немов налиті свинцем, відмовлялися слухатись, вона, як у нічному кошмарі, ледве пересувала ними. Вдарившись об одвірок, Анжеліка захиталася і впала. Вже лежачи на підлозі вона побачила демона з блискучими іклами та палаючими очима. Він дивився на неї впритул. Шкіра в неї вся вкрилася мурашками. Нудота підступила до горла. «Ох, це ти, вольваріно, як ти мене налякала!» Росомаха не вирушила слідом за кантором до Кеннебеку. Вона продовжувала нишпорити по селищі. Її великий, важкий, але гнучкий, як у змії тулуб, з'являвся то тут, то там. І ось вона тут, дивиться на Анжеліку. «Забирайся! Забирайся!» – зашепотіла вона тремтячи, «Забирайся! Повертайся до себе в ліс!» Але тут якась величезна волохата тінь заворушилась у муаровому листі великого дерева. Знову марення, привид загрозливої небезпеки, насправді це був лише ведмідь, містер Вілабі, що всюди бігав на принюхуючись до спокусливих запахів. Він пазурами вивертав каміння і язиком спритно злизував мурах, що копошилися там. Машинально переставляючи ноги, Анжеліка спустилася до піщаного берега. Гул голосів долинув до неї здалеку, і вона пішла в той бік, але в міру того, як вона просувалася вперед, гул все більше віддалявся від неї. Просто перед нею постала біла постать. Приглушений голос покликав «Пані Депейрак, пані Депейрак, що ви тут робите, Маріє? Це так необережно з вашого боку. Вам рано вставати з ліжка з вашими ранами. Допоможіть мені, прошу вас, люба пані, допоможіть мені дійти до благодійниці». Анжеліка обійняла її за талію, гнучку та тендітну, як у дитини. Ноги Анжеліки пересувалися, ніби самі собою. Вона постійно оглядалася назад і бачила, що ведмиті росомаха йдуть за ними, не відстаючи. Вона відчайдушно замахала їм руками. Забирайтеся, забирайтеся чудовиська! Анголон, Серж Голон, книга 8. спокуса Анжеліки. Частина п'ята. Золота борота зазнає поразки. Розділ вісімдесят третій. Всі вже юрмилися на березі, наче в амфітеатрі, а в бухті, як на сцені, розігрувався ще один спектакль. Човен підпливав до берега. Анжеліка побачила голови натовпу, який хвилювався, і почула ридання, крики радості і слова молитов. «Жива!» – повторювала, обливаючись сльозами, лагідна Марія. «Хай буде благословенний Господь Бог і всі святі угодники!» Анжеліка стояла трохи віддалік на краю урвища. Звідси їй краще видно, що відбувалося внизу. Човен підплив до берега і Жан увійшов у воду, щоб підтягнути його ближче. Тут же й королівські наречені з історичним березком кинулися до човна. Через плутанину Анжеліті не вдавалося розглянути герцогиню. Зате її увага зупинилася на молодій, надзвичайно привабливій жінці. Контрастуючи з темним волоссям, дивовижна свіжість її обличчя приковувала погляд. ніби якийсь загадковий світильник. Чи, скоріше, немов одна з тих екзотичних пахучих квіток – камелії чи магнолії, чия білизна, наче підсвічена ніжним рожевим світлом. Або якщо краще розглянути, швидше за все жінка була схожа на птаха. Сміливе поєднання її яскраво-блакитного довгого плаща з короткою жовтого атласу спідницею і блідо-блакитною блузкою з червоною манішкою створювало ансамбль напрочуд елегантний, ніби створений для неї. Щоправда, одна деталь якби випадала зі стилю? Дитина на її руках жалюгідна і безпорадна. «Ви врятували мою дитину. Хай благословить вас Господь Бог». Пролунав з потремтливий голос Жанни. З розкритими обіймами вона кинулась до свого малюка П'єра і обхопила його. Звільнившись від ноші, ошатно одягнена жінка оперлася на руку чоловіка, який стояв поряд, і легко зістрибнула на берег, високо піднявшись підницю з жовтого атласу, щоб не замочити її. Те, що Анжеліка помітила цієї миті, запам'яталося, набуваючи занадто великого незрозумілого для неї значення до того самого дня, коли вона, переслідувана своїми спогадами, знайде нарешті ключ до багатьох таємниць. Вона помітила на ногах у молодої жінки яскраво-червоні панчохи – маленькі з червоного оксамиту туфлі Сабо, прикрашені зубчиками з білої шкіри та бантами з золотистого атласу. Анжеліка ніби збоку почула вимовлені нею самою слова. «Але хто ж ця жінка?» «Вона», – відповіла лагідна Марія, розплакавшись. «Вона, наша благодійниця, пані де бодрікур. Подивіться на неї, хіба вона не прекрасна, наділена всіма чеснотами, усіма милостями божими». Вирвавшись із рук дівчат, які підтримували її, вона кинулася до новоприбулої і впала до її ніг. «Ох, моя кохана герцогине!» «Ви, ви живі! Маріє, моя дорога дитино, почувся низький, ніжний голос. Гарцогиня нахилилася до Марії і поцілувала її в чоло. Одягнений у темне, кремезний чоловік з окулярами на носі вибрався без сторонньої допомоги з човна, вийшов на берег і спробував, щоправда, марно дещо остудити серцеві виливи. «Досить, панянки, заспокойтеся», – умовляв він їх. «Прошу вас, панянки, дайте нарешті герцогині почути слова привітання від володаря цих місць». Трохи вище на березі стояв в очікуванні де пойрак у своєму плащі, який розвівався на вітрі. і Якщо він теж здивувався від такого несподіваного вигляду герцогині-благодійниці, то це проявилося в нього тільки в трохи іронічній усмішці. «Стороніться, любі пані», – наполягав чоловік у окулярах. Пожалійте герцогиню, вона так втомилася. Пане Армане, це ви. закричали королівські наречені, які нарешті впізнали його. Вони по дружньому оточили його тісним кільцем, і пані Де Бодрікур змогла зробити кілька кроків назустріч графу Депираку. Коли герцогиня підійшла ближче, Анжеліка помітила, що сукня в неї забруднена і в кількох місцях розірвана, і що ноги її взуті у витончені туфлі з оксамиту і білої шкіри важко ступали по глибокому піску. І незважаючи на тонкі щиколотки, які підкреслювала золота стрілка на панчохах, вони здавались важкими, як у Анжеліки, коли вона йшла до порту. Звичайно, ноги її безсоромно брехали, а може брехало обличчя жінки. Воно було не таким молодим, яким видалося Анжеліці здалеку, але красивим. Насправді, герцогині Амброазіні де Бодрікур було близько 30 років. Вона мала невимушеність і впевненість вже властиві цьому віку, але водночас молодий запал і якусь вишукану чуттєвість. Однак Анжеліці з її досвідченим поглядом вдалося відзначити, що ця сліпуча, яскрава особа, яка так мужньо крокувала по березі, готова була ось-ось впасти без свідомості, від виснаження, можливо, від страху. Чи хвилювання? І Анжеліка не зрозуміла, чому вона сама не може зрушити з місця, щоб кинутися на зустріч молодій жінці, сили якої були явно закінчені, привітати її, підтримати, зробити те, що вона зробила по відношенню до будь-якої іншої людини. Жофрей тричі помахав біля самої землі пером свого капелюха і, схилившись перед таким прекрасним створінням, поцілував простягнуту йому руку. «Я грав де Пайрак де моранді рістрю, а з конець, «Ласкаво просимо, пані, у мої володіння в Америці». Вона підняла на нього свої янтарні очі з затуманеним поглядом. «Ох, пане, яка несподіванка! Виносите свій плащ з набагато більшою елегантністю, ніж будь-який придворний у Версалі». «Пані, майте на увазі», – відповів він галантно. «На цьому березі знайдеться набагато більше дворян високого походження, ніж у передпокої короля». І він знову схилився до її білої руки, холодної як лід. Потім, вказавши на Анжеліку, яка стояла за кілька кроків від них, промовив. А ось графиня Депирак, моя дружина. Вона накаже вам щось подати, щоб ви могли підкріпитися після вашої жахливої подорожі. Амброазіна Бодрікур повернулася до Анжеліки. Тепер її очі на лілійному обличчі були похмурі, як ніч. Стражденна посмішка з'явилася на знекровлених помертвілих губах. «Безперечно, у всьому Версальському палаці не знайдеться прекраснішої пані, ніж ваша дружина», – сказала вона своїм низьким співучим голосом. Блідість її стала ще помітнішою. Повіки затремтіли, зітхання, тиха, лечутна скарга злетіла з її вуст. «Ох, вибачте, пані, я вмираю!» І вона м'яко опустилася, ковзнувши, немов чудовий птах, підстрелений на льоту до ніг Анжеліки. І та, мить, відчула себе зовсім самотньою, опинилась раптом у якомусь невідомому їй нереальному місці. Оцепенівши від страху, що охопив її, вона раптом подумала – отже, це вона, та сама, яка має піднятися з морської безодні, яка має з'явитися серед нас, щоб служити Люциферу.